Лоренс М. Краус. Вселена от нищото Защо има нещо, а не нищо? Анотация Изтъкнатият физик Лоренс МаКраус разглежда радикалните научни разкрития, които обръщат фундаменталните философски въпроси с главата надолу. Един от малцината видни съвременни учени, които хвърлят мост през еиналата бездна между научната и популярната култура, Краус разкрива, че при активните си занимания с въпроса защо има нещо, а не нищо, съвременната наука стига до удивителни резултати. В Е-Вселена от нищото достъпно са описани смайващи с красотата си експериментални наблюдения и умопомрачителни нови теории, които предполагат не само, че нещо може да възникне от нищото, но и че от нищото винаги ще възниква нещо. С характерния си ироничен хумор и кристална яснота на обясненията Краус ни отвежда назад към началото на всичко, Представяйки най-новите свидетелства за еволюцията на Вселената и за вероятния и кратко край. Изложението е вихрена провокация, предизвикателство и наслада за читателя, предлагайки съвсем нов поглед към устоите на мирозданието. Фактът, че в бъдеще Вселената ще бъде съвсем различна от това, което днес, има могъщо влияние върху начина, по който живеем по-настоящем. Една прекрасна противоотрова срещу класическото философско и религиозно мислене. Вселена от нищото е сензационна и радикална намеса в дебата за съществуването на Бог и за всичко съществуващо. Забравете за Исус, казва Краус. Звездите са умрели, за да се родите вие. Лоренс Краус виртуозно представя най-новите идеи за естеството на космоса и мястото ни в него. Наистина забележително четиво. Марио Ливио, автор на Математиклия Бог. Нищото не е нищо. Нищото е нещо. Така космосът изниква от безната една дълбока идея, предадена в «Вселена от нищото», която хвърля някой в смут, други в просветление. За физика Лоренс Краус това е просто поредният работен ден. Нил Деграс Тайсон Преживяваме космологична революция, толкова удивителна, колкото тази, започната от Николай Коперник. А това е един съдържателен... Блестящ, увлекателен пътеводител към нея. Ия е Макюън. През последните години науката е разтърсена от поредица гениални прозрения и удивителни разкрития. С характерния си размах и с помощта на хитроумни похвати Лорънс. Крал се направил тази забележителна история, забележително достъпна за широк кръг читатели. Комбинацията е дръският научен отговор на един основен екзистенциален въпрос. Защо има нещо, а не нищо? Франк Уилчек. В Вселена от нищото Лоренс Краус е написал вълнуващо въведение в настоящото състояние на космологията, Онзи клон от науката, който разказва за дълбокото минало и още по-дълбокото бъдеще на всичко. Както се оказва, всичко има много общо с нищото и нищо общо с Бог. Това е една блестяща и обезоръжаваща книга. Сам Харис. В тази книга, написана ясно и увлекателно, Лоренс Краус нахвърля изкусителните доказателства, че нашият сложен космос е еволюирал от горещо, плътно състояние, както и как този напредък е насърчил теоретиците да развият удивителни хипотези, засягащи въпроса, как в действителност е започнало всичко. Мартин Рис Хората все казват, че от нищо не може да се получи нещо. За щастие, Лоренс Краус не ги е чул. В действителност, докато четете тази книга за космическото нищо, с вас се случва нещо голямо и преди да се усетите, умът ви вече се разширява със скоростта на ранната Вселена. Сам Кин Как би могла Вселената да възникне от нищото? Това е въпрос, в който философията и теологията вече са се уплели напълно, но за който науката може да предложи реални отговори, както показват ясните, прозрачни обяснения на Лоренс Краус. В това се състои триумфът на физиката над метафизиката, на разума и следванията над заблудите и митовете, като той вече е направен видим за всички. Краус ни поднася едновременно наслада и знание с блестящ и увлекателен стил. А. К. Грейлинг На Томас, Пати, Нанси и Робин За това, че ме вдъхновиха. Да сътворя нещо от нищо. През 1897 година на това място. Не се случи нищо. Паметна плоча на стената на таверна Уди Крик. Уди Крик, Колорадо. Предговор. Блян или кошмар, трябва да изживяваме опита си такъв, какъвто е, при това да го живеем будни. Живеем в свят, проникнат всецело от науката, едновременно пълноценен и реален. Не може да го превръщаме в игра, като просто вземем страна. Яко Броновски. За да бъда напълно откровен от самото начало, трябва да призная, че не симпатизирам на идеята в основата на всички световни религии, че сътворението налага наличието на. Създател Всеки ден се появяват красиви и чудни неща, от снежинки в студена зимна утрин до изкрещи дъги след късен следобеден летен дъжд. Но никой освен най-ревностните фундаменталисти не би твърдял че всеки подобен обект е сътворен с любов и най-вече с преднамерените усилия на някакъв божествен разум. В действителност много миряни, както и мнозина учени, се гордеят със способността ни да обясним спонтанната поява на снежинките и седемцветните дъги по силата на простите и елегантни закони на физиката. Разбира се, човек би могъл, и мнозина го правят, да попита, откъде са се взели законите на физиката, като не забравяме и подвеждащия въпрос, кой създал тези закони, дори и да получи отговор на първото си запитване, интересуващият се обикновено продължава с а това откъде се взело, или а него кой го създал, и така нататък. В крайна сметка се достига до очевидната необходимост от първопричина, както биха се изразили Платон, тома Квино или съвременната римокатолическа църква, като така се предположи наличието на някаква божествена същност, на някой или нещо вечно и също, създател на всичко, което е и някога ще бъде. И въпреки това провъзгласяването на първопричина оставя отворен въпроса – кой създал създателя? Все пак, каква е разликата между това, да защитаваш довода за един вечно съществуващ създател спрямо една вечно съществуваща Вселена без такъв? Тези спорове винаги са ми напомняли една известна история за експерт, който изнасял лекция за происхода на Вселената. Някой твърдят, че това е бил Бъртран Дръсел, а други Уилям Джеймс и бил апострофиран от жена, която вярвала, че светът се крепи на гърба на гигантска костенурка, застанала върху гърба на друга костенурка, покачена върху гърба на друга и така, по целия път надолу. Но едно безкрайно движение надолу на някаква творческа сила, самопораждаща себе си, била тя и по-грандиозна от костенурките, не ни приближава до отговора, кое е породило Вселената. И все пак тази метафора за един безкраен регрес може да се окаже поблизка до реалния процес, породил Вселената. Отколкото идеята за един единствен създател. Чрез заобикаляне на въпроса с твърдението, че нещата приключват с Бог, може би се премахва проблемът с безкрайната. Регресия, но тук призовавам своята мантра – Вселената е такава, каквато е, независимо дали това ни харесва, или не. Съществуването или несъществуването на създател не зависи от желанието ни. Свят без Бог или замисъл може да изглежда суров или безсмислен. Но това само по себе си не налага съществуването на изначален творец. По подобен начин умовете ни може да не са в състояние лесно да схванат безкрайностите, макар че математиката, която е плод на нашия ум, прекрасно се справи с тях, но това не означава, че те не съществуват. Нашата Вселена би могла да е безкрайна в пространствено или темпорално отношение, или, както беше казал Ричард Файнман, Законите на физиката може да са като лук с безкрайно много слоеве и с всяко достигане на нов слой да влизат в действие нови закони. Ние просто не знаем. В продължение на над 2000 години въпросът «Защо има нещо, а не нищо» е бил представен като предизвикателство към предположението, че нашата Вселена, съдържаща огромно множество от звезди, галактики, човеци и кой знае какво още, може да е възникнала без никакъв предварителен замисъл, умисъл или цел. Макар, че обикновено този въпрос се определя като философски или религиозен, той е преди всичко въпрос за естествения свят и за това подходящото място, където да се потърси неговият отговор, е преди всичко науката. Целта на тази книга е простичка. Искам да покажа как съвременната наука под всевъзможни форми може да се занимае и се занимава с въпроса. Защо има нещо, а не нищо? Получените отговори от поразителни с красотата си експериментални наблюдения, както и от теории, Залегнали в основата на съвременната физика, единодушно предполагат, че получаването на нещо от нищо не е проблем. В действителност, възникването на нещо от нищо може да е било изискване за появата на Вселената. Нещо повече, всички признаци сочат, че Вселената би могла да е възникнала именно по този начин. Тук наблягам на «би могла», защото може никога да не разполагаме с достатъчно емпирична информация, която да даде категоричен отговор на този въпрос. Но фактът, че вселена от нищото е правдоподобна хипотеза, определено е съществен, поне за мен. Преди да се задълбочим в нещата, бих искал да кажа няколко думи за понятието «нищо тема», към която. Ще се върна малко по-късно. Когато обсъждам този въпрос в публични форуми, философите и толозите, които не са съгласни с мен, най-много се разстройват от факта, че аз като учен не разбирам истински нищото. Тук си изкушавам да отвърна, че теолозите са експерти по нищо. Те настояват, че нищото не е никоя от нещата, за които говоря. Нищото е несъществуване в някакъв мъгляв и зле дефиниран смисъл. Това ми напомня собствените ми усилия да дефинирам понятието «интелигентен замисъл», когато за пръв път започнах дебати с креационистите, които на своя ред също не разполагаха с ясна дефиниция, освен да посочват кое не е такова. Интелигентен замисъл е просто общия чедър над противниците на еволюцията. По подобен начин някои философии мнозина теолози дефинират и предефинират нищото като николе от версиите му, описани по-настоящем от учените. Но точно там, по мое мнение, се крие интелектуалното бесилие на по-голяма част от теологията и част от съвременната философия. Защото нищо е също толкова физическо като нещо особено, когато то се дефинира като отсъствие на нещо. Това изисква от нас да проумеем физическата природа на тези две величини. А без участието на науката всяка дефиниция е само на думи. Преди един век, ако човек опишал нищото просто като празно пространство без наличието на реална материална същност, това се приемало почти без възражения. Но резултатите от изминалия век са ни научили, че празното пространство всъщност е твърде далече от предположението ни за непокътната празнота, направено преди да научим повече за механизмите на природата. Сега религиозните критици ми казват, че не може да наричам празното пространство нищо а по-скоро квантов вакуум, за да го разгранича от идеалното нищо на философите и теолозите. Така да бъде. Ами ако после решим да опишем, Нищото като отсъствие на самото пространство и време? Това достатъчно ли ще бъде? Бих предположил, че да но само до един момент. Както ще видим по-нататък, вече знаем, че пространството и времето могат да възникват спонтанно, така че сега ни се казва, че дори това нищо всъщност не е точно онова нищо, което означение. Казва ни се също, че бягството от истинското нищо изисква лобожественост, като... Дефиницията за нищо била онова, от което само Бог може да сътвори нещо. Също така, мнозина от тези, с които съм дискутирал въпроса, твърдят, че щом е налице потенциал да бъде създадено нещо, тогава това не е състояние на истинско нищо. Наличието на природни закони, които осигуряват такъв потенциал, със сигурност ни прокужда от истинските селения на несъществуването. А ако контрирам, че самите закони вероятно също са възникнали спонтанно, както ще покажа по-нататък, тогава това също не е достатъчно, защото система, в която може да са възникнали закони, не е истинско нищо. Костенурки по целия път надолу? Не ми се вярва. Но костенурките са примамливи, защото науката променя игралното поле по начини, които карат хората да изпитват дискомфорт. Разбира се, това е една от целите на науката. По времето на Сократ тя би била наречена естествена философия. Липсата на комфорт означава, че сме на прага на нови прозрения. Но да въвеждаме, Бог с цел избягване на трудния въпрос, как си е чист интелектуален мързъл. Та нали ако нямаше потенциал за сътворение, Бог не би могъл да сътвори нищо. Чисто семантична манипулация е да се твърди, че потенциално безкрайната регресия се избягва, защото Бог съществува извън природата и следователно, потенциалът не е част от нищото, от което е възникнало самото съществуване. Истинската ми цел тук е да демонстрирам, че науката действително вече е променила и игралното поле, и абстрактните и безплодни дебати за естеството на нищото сега са заменени с полезни действени усилия да се опише как в действителност би могла да е възникнала нашата Вселена. Ще обясня и какви са възможните последствия за настоящето и бъдещето ни. Това отразява един много важен факт. Стигнали се до въпроса, как е еволюирала нашата Вселена, религията и теологията стават най-малкото неуместни. Те често мъкят водата, например като се съсредоточават на естеството на нищото, без да дадат за него каквото и да било определение, базирано на емпирични доказателства. Докато все още не разбираме напълно произхода на Вселената, няма основание да очакваме някаква промяна в това отношение. Нещо повече, смятам, че същото въжи и за знанията ни в области, които религията счита за своя територия, например човешкия морал. Науката се справя успешно с задълбочаване на познанията ни за природата, защото научният подход се основава на три ключови принципа. Едно, следва и доказателствата, на където и да водят те. Две, ако някой има теория, той трябва да е също толкова готов да обори, колкото и да докаже. Три, Върховният арбитър за истината е експериментът, а на удобството на предварителните убеждения, нито красотата или елегантността, приписвани на собствените ни теоретични модели. Резултатите от експериментите, които ще опиша тук, са не само съвсем навременни, но и неочаквани. Гобленът, който изтакава науката, описвайки еволюцията на нашата Вселена, е много по-богат и пленителен от всякакви смайващи образи и въображаеми истории, сътворени от човека. Природата крие изненади, далеч надхвърлящи възможностите на човешкото въображение. През последните две десетилетия вълнуваща поредица от открития в областта на космологията, теорията на частиците и гравитацията напълно промени представите ни за Вселената, поднасейки изумителни и задълбочени изводи, засягащи познанията ни както за нейния происход, така и за нейното бъдеще. Така, че нищо не би могло да бъде по-интересен обект на описание, ако извините това двусмислие. Истинското вдъхновение за тази книга се дължи не толкова на желанието да развенчавам митове и да атакувам убеждения, колкото на жаждата ми да отдам своята почет към познанието и заедно с него към напълно удивителната и пленителна вселена, каквато се оказва нашата. Търсенето ни ще ни отведе на устремна обиколка до далечните краища на разширяващата се вселена от най-ранните и краткомигове след големия взрив до далечното и кратко бъдеще, като в тази обиколка ще бъде включено и вероятно на изненадващото откритие във физиката през последния век. Действително, непосредствената мотивация за написването на тази книга е едно задълбочено откритие за Вселената, определило насоката на собствените ми научни изследвания през последните три десетилетия, чието резултат е смайващото заключение, че повечето от енергията във Вселената се намира под някаква загадъчна и необяснима за сега форма, проникваща изцяло празното пространство. Няма да преувелича, ако кажа, че то промени игралното поле на съвременната космология. Едно е сигурно, това откритие осигурява забележителна нова подкрепа на идеята, че Вселената ни е възникнала точно от нищото. То ни провокира и да преосмислим не само цялко предположение за процесите, които вероятно управляват еволюцията и кратко, но и ключовия въпрос – дали самите природни закони са действително фундаментални. Това на свой ред е на път да превърне въпроса – защо има нещо, а не нищо, в нещо далеч по-малко впечатляващо и лесно разрешимо, както се надявам да покажа по-нататък. Прекият произход на тази книга води началото си от октомври 2009 година в Лос-Анджелес, където изнесох лекция със същото заглавие. За мой изненада, видеозаписът на лекцията, направен благодарение на фундация Ричард Докинс и пуснат в YouTube се превърна в истинска сензация с близо милион гледания, а множество негови копия се използват в дебатите както на тистки, така и на религиозни общности. Поради явния интерес към темата, както и в резултат от някои последвали лекцията ми объркващи коментари в световната мрежа и различни медии, реших, че си струва да разгледам по-обстойно някои от нахвърлените идеи, като напиша тази книга. Така мога да се възползвам и от възможността да дораширя аргументите, Представени от мен тогава, които се фокусираха почти изцяло над новите развития в космологията, променили представите ни за вселената развития, свързани с откритието на енергия и геометрия на пространството, които ще разгледам в първите две трети от настоящата книга. През това време мислих много. Над множеството прецеденти и идеи, които изграждаха аргументите ми, обсъдих ги с други хора, които реагираха с заразителен ентузиазъм. И следвах в по-голяма дълбочина въздействието на откритията, конкретно във физиката на частиците, върху въпросите около происхода и естеството на нашата Вселена. И накрая изложих някои от аргументите си пред онези, които се съпротивляват яростно срещу тях, като така събрах нови идеи за допълнителното им разработване. Докато придавах материален облик на идеите си, които съм се опитал да опиша тук, от изключителна полза ми бяха дискусиите с някои изявени мои колеги физици. Конкретно искам да благодаря на Алън Гуд и Франко Илчек за времето, което отделиха за пространни дискусии и кореспонденция с мен, благодарение на които изясних някои обърквания в собствения ми ум, а в някои случаи ми помогнаха да подсиля собствените си интерпретации. Интересът на Лесли Меридит и Доминик Камфузо от издателство «Фри Прес», част от «Саймън и Шустър», менто си да помисля над идеята за книга на тази тема, след което се обадих на моя приятел Кристофер Хиченс който, освен че е най-начетеният и умен човек, когато познавам, вече беше успял да използва някои аргументи от лекцията ми в забележителна поредица от дебати, свързани с науката и религията. Въпреки разклатеното си здраве, Кристофър, с присъщото си великодушие и храброст, прие да напише предговора. За този израз на приятелство и доверие ще му бъда вечно благодарен. За съжаление, Болестта в крайна сметка наделя до степен завършването на предговора да стане практически невъзможно, въпреки огромните усилия на Кристофър, който почина точно преди появата на първото издание на книгата. Той ми липсва, без него светът е някак празен. Но въпреки това огромно затруднение, моят красноречив и даровит приятел, видният учени популяризатор на науката Ричард Докинс, вече беше приел да напише после слов. След завършването на първата ми чернова, той сътвори нещо с такава изумителна красота и кристална яснота и същевременно извикващо такова смирение, че ми остава само да не мея от възхита. На Кристофър, Ричард и всички горе изброени за свидетелствам своята благодарност за тяхната подкрепа и насърчение и за това, че ме мотивираха отново да се. Върна пред компютъра си, за да пиша. Глава едно Историята на една космическа мистерия. Начало. Началната загадка при всяко пътешествие е как пътешественикът е достигнал отправната си точка. Луис Белган. Пътешествие и с моята стая била тъмна бурна нощ. В началото на 1916 година Алберт Айнштайн такмо бил завършил труда на живота си една тежка десетгодишна годишна интелектуална борба за извеждане на нова теория на гравитацията която нарекал Обща теория на относителността. Но това не била само нова теория на гравитацията, а нова теория и на пространството и времето. Била и първата научна теория, която можела да обясни не само как се движат обектите в пространството, а и как би могла да се развива самата Вселена. Съществувала само една спънка. Що Майнштайн започнал да прилага теорията си за описване на Вселената като цяло, станало ясно, че тази теория очевидно не описвала Вселената, в която живеем. Сега, почти 100 години по-късно, е трудно да оценим напълно колко много се променила представата ни за Вселената само в рамките на един човешки живот. Що се отнасяло до научните среди от 1917 година, Вселената била статична и вечна, състояла се от една единствена галактика Млечния път, която била обградена от огромно, безкрайно, тъмно и празно пространство. Все пак точно това би предположил човек, който гледа нощното небе с невъоръжено око или с малък телескоп, а по онова време почти нямало основание да се предположи друго. В теорията на Айнштайн, както и в Ньютоновата теория на гравитацията преди това, гравитацията е чисто и просто сила на привличане между всички обекти. Това означава, че в пространството е невъзможно да съществуват маси, които завинаги да останат в покой. Взаимното им гравитационно привличане ще предизвика свиване чрез придвижване навътре, което влиза в противоречие с очевидно статичната Вселена. Фактът, че общата теория на относителността на Айнштайн влизала в разраз тогавашната представа за Вселената, бил по-голям удар за него, отколкото бихте могли да си представите, поради причини, които ми дават възможност да развенчая един мид за него и общата теория на относителността, който винаги ме е притеснявал. Всеобщото убеждение е, че Айнштейн е работил в изолация, затворен с години в една стая, използвайки. Единствено логиката и разума си, като е достигнал до своята красива теория независимо от реалността, може би подобно на някои теоретици в областта на теорията на струните в наши дни. Това обаче е твърде далече от истината. Айнщайн винаги се ръководил от експерименти и наблюдения. Докато изпълнявал множество мисловни експерименти и работил усилено повече от десетилетие, в процеса той изучил новата математика и проследил множество фалшиви теоретични нишки, докато накрая създал една истински математически красива теория. А най-важният момент, довел до любовната му история с общата теория на относителността, бил свързан с наблюдение. През финалните трескави седмици по завършването на теорията си съревнование с германския математик Давид Хилберт, Айнштейн използвал уравненията си за изчисляване на предвиждане за нещо, което иначе би изглеждало като неясен астрофизически резултат – малката прецесия в перихелия, точката на най-голяма близост на орбитата на Меркурий около Слънцето. Астрономите отдавна били забелязали, че орбитата на Меркурий леко се отклонява от прогнозираната от Ньютон. Вместо да е идеална елипса, завръщаща се в себе си, орбитата на Меркурий имала прецесия, което означава, че след завършване на обиколката си планетата не се завръща точно в същата точка, а с всяко орбитално завърта на ориентацията на елипсата леко се отклонява, очертавайки нещо като спираловидна линия с изключително малка стойност. 43 дъгови секунди, около една стотна от градуса за един век. Когато Айнштейн направил свое изчисление на орбитата чрез своята обща теория на относителността, числата излезли съвсем точно. Ето какво пише за това един от неговите биографии, Абрахам Пайс. Мисля, че това откритие е било най-силното преживяване в научния, а може би и в целия живот на Айнщайн. Той споделил, че получил такава сърдечна ритмия, че сякаш нещо вътре е станало. Месец по-късно, докато описвал на свой приятел теорията си като отличаваща се с безмерна красота, ясно личало задоволството му от математическата форма, но нямало сведения за ритмия. Очевидното несъответствие между общата теория на относителността и наблюденията във връзка с възможността за статична Вселена не продължило дълго. Макар, че точно то принудило. Айнштайн да модифицира теорията си, което самият той покъсно нарекал най-големия си гав. Но повече за това по-нататък. Вече всички, с изключение на някои училищни настоятелства Съединените щати, знаят, че Вселената не е статична, а се разширява и че това разширяване е започнало с един изключително горещ и плътен голям взрив преди около 13,72 милиарда години. Също толкова важно е и това, че знаем, че нашата галактика е само една от може би 400 милиарда други галактики в обозримата Вселена. Ние сме като първите земни картографи, които едва започват да картографират Вселената в истинските и кратко грандиозни мащаби. За това не е чудно, че през последните десетилетия станахме свидетели на революционни промени в представите ни за Вселената. Откритието, че Вселената не е статична, а вместо това се разширява, има дълбоко философска и религиозна значимост, защото то предполага, че Вселената ни е имала начало. Началото предполага сътворение, а сътворението разбумва духовете. Докато на откритието от 1929 г. че Вселената ни се разширява, са му били нужни няколко десетилетия. Преди идеята за големия взрив да получи независимо емпирично потвърждение. През 1951 година папа Пи 12 го провъзгласил за доказателство за происхода. Ето и точните му думи. Изглежда, че сегашната наука само с един замах назад през вековете, успяла да стане свидетел на гостейшия миг на първичното фият лъкс, да бъде светлина. Когато, заедно с материята, от нищото избухнало море от светлина и лъчение. А стихиите са бушували и кипели, формирайки милиони галактики. Ето как, с цялата конкретност, характерна за физическите доказателства, науката е потвърдила евентуалността на Вселената, както и обоснованата дедукция за епохата, когато изпод ръцете на Създателя се е появил Светът. От тук, сътворението се е състояло. Ние казваме, следователно има Създател. Следователно Бог съществува. Цялата история в действителност е малко по-любопитна. Всъщност първият, който предложил идеята за големия взрив, е белгийският свещеник и физик Жорж Льометр. Льометр притежавал забележителна комбинация от умения. Той започнал изследванията си като инженер, през Първата световна война бил артилерист, награден с военно отличие, а после се ориентирал към математиката, докато в началото. На 20-те години на 20-ти век учил за духовник. След това се насочил към космологията, като първо учил при прочутия британски астрофизик Сър Артер Стайли Едингтън, преди да се прехвърли в Харвард и по-късно да защити втори докторът по физика в Масачусетския технологичен институт. През 1927 г., преди да получи втората си докторска степен, Люметър вече бил решил Айнштайновите уравнения от общата теория на относителността, Демонстрирайки как теорията прогнозира нестатична Вселена и всъщност предполага, че Вселената, в която живеем, се разширява. Идеята изглеждала толкова скандална, че самият Айнщайн възразил с доста цветисто изказване, математиката ви е правилна, но физиката ви е просто плачевна. Люметро обаче продължил да упорства и през 1930 година той доразвил идеята си с предположението, че нашата разширяваща се Вселена всъщност е започнала като безкрайно малка точица, която той нарекал Първичния атом. А това начало, в алюзия с библейския происход, би могло да се нарече денят, в който е нямало вчера. Ето как хипотезата за големия взрив, както провъзгласил папа Пи, за пръв път била предложена от свещеник. Люметр би следвало да бъде доволен от тази папска подкрепа, но за себе си той вече се бил разделил с идеята че неговата научна теория имала някакви теологични последствия, и в труда си от 1931 година за големия взрив премахнал текста, който засягал този въпрос. По късно Люметр открито възразил срещу твърдението на папата от 1951 г., че големия взрив бил потвърждение на библейския происход, но не и защото смятал, че ако теорията му бъде оборена, това би довело до спорване на твърденията на Римокатолическата католическата църква. По това време той вече бил член на Ватиканската папска академия, като по-късно станал и неим председател. Както си изразил Люметър, доколкото виждам, подобна теория остава напълно извън всякакъв е метафизичен или религиозен въпрос, папата повече не засегнал темата публично. Тук има една ценна поука. Както осъзнал и Люметър, дали големия взрив действително се случил или не, е научен, а не теологичен въпрос. Нещо повече, дори големият взрив да се случил, както безспорно сочат в момента всички доказателства, той би могъл да се интерпретира по различни начини според индивидуалните религиозни. Е метафизични предпочитания. Ако изпитвате нужда, може да видите в големия взрив отпечатъка на създателя или вместо това да приемете, че математиката на общата теория на относителността обяснява еволюцията на Вселената от самото и кратко начало, без да е необходима божествена намеса. Но подобния метафизични разсъждения са нещо отделно от физическата валидност на големия взрив и нямат отношение към познанията ни за него. Разбира се, когато преминем отвъд чистото съществуване на разширяващата се Вселена, за да проумеем физичните принципи, залегнали в нейния происход, науката може да хвърли допълнителна светлина върху тези разсъждения, и тя несъмнено го прави. Във всеки случай, нито Леометър, нито папа пи успели да убедят научното съсловие че Вселената се разширява. Вместо това, както при всяка последователна наука, доказателствата дошли след внимателни наблюдения, случая осъществения от Едуин Хъбъл, който и до днес вдъхва в мен огромна вяра в човечеството, защото е започнал като адвокат, а по-късно е станал астроном. През 1925 г. в обсерваторията Маунт Уилсън Хъбъл вече бил осъществил значителен пробив с новия 2,50 см телескоп «Хукър» който по онова време бил най-големият света. За сравнение, сега конструираме телескопи с над 10 пъти по-голям диаметър и 100 пъти по-голяма площ. По онова време и при наличните тогава телескопи астрономите били в състояние да различат мъгляви образи на обекти, които не били обикновени звезди от нашата галактика. Именно поради невъзможността да ги видят ясно, те ги нарекли мъглявини. Те също така обсъждали въпроса, дали тези обекти се намират в нашата галактика или се извън нея? Тъй като преобладаващият възглед за Вселената по онова време бил, че нашата галактика е единствена, повечето астрономи попадали в лагера в нашата галактика, начало на който стоял астрономът Харло Шейпли от Харвард. Шейпли бил отпаднал от училище в пети клас и се обучавал сам, стигайки чак до университета Принстън. Той решил да учи астрономия като избрал първия предмет възбучно подредения списък от възможности. При творческите задачи той демонстрирал, че Млечният път е много по-голям, отколкото се смятало до тогава, и че Слънцето не се намира в неговия център, а в някакъв отдалечен, безинтересен ъгъл. Шейпли бил голям авторитет в астрономията и поради това възгледите му за естеството на мъглявините имали сериозна тежест. На 1 януари 1925 г. Хъбъл публикувал резултатите от двогодишното си следване на Танар. Спираловидни мъглявини, в които, включително и в мъглявината, известна днес като Андромеда, бил успял да идентифицира един тип променлива звезда, наречена Цефеида. Наблюдавани за пръв път през 1784 г., Цефеидите са променливи звезди, чиято яркост варира на равномерни периоди. През 1908 година един неизвестен и неоценен бъдещ астроном, Хенриета Асун Левит, била наета като изчислител в обсерваторията на Харвардския колеж. Изчислителите били жени, наети за каталогизиране на яркостта на звездите, регистрирани върху фотографските плаки на обсерваторията. По онова време на жените не се позволявало да ползват телескопите на обсерваторията. Дъщеря на пастори, потомък на ранните заселници в Плимут, Левит направила удивително откритие, което доразработила през 1912 година. Тя забелязала, че Съществува пропорционална зависимост между яркоста на цефеидите и периода на тяхната променливост. Следователно, ако се определи разстоянието само до една цефеида с известен период, в последствие определено през 1913 година, тогава измерването на яркостта на други цифейди със същия период ще даде възможност да се определи разстоянието до тях. Тъй като видимата яркост на звездите намалява обратно пропорционално на квадрата на разстоянието до съответната звезда, светлината се разпространява равномерно във формата на сфера, чиято площ нараства с квадрата на разстоянието и тъй като светлината се разпространява в по-голяма сфера, интензивността на светлината, наблюдавана във всяка точка. Намалява обратно-пропорционално на площта на сферата, определянето на разстоянието до далечни звезди винаги е било основно предизвикателство в астрономията. Откритието на Левит довело до истинска революция в тази област. Самият Хъбъл, който бил отрязан от Нобелова награда, често казвал, че работата на Левит заслужавала това отличие. Макар, че така той правил услуга и на себе си като естествения кандидат за поделяне на тази награда заради покъсната си работа. През 1924 г. в Шведската Кралска академия дори започнали подготовката на документите за номиниране на левит, когато станало ясно, че три години по-рано тя е починала от рак. Благодарение на силния си характер, усът как да изпъкне и умения на наблюдател, Хъбъл щел да се здобие с огромна популярност докато името на Левит за жалост е известно само на специалистите в бранша. Хъбъл използвал своите измервания на Цефеиди и взаимовръзката между периода и Аркоста, открито от Левит, за да докаже безспорно, че Цефеидите в Андромеда и още няколко мъглявини били твърдо отдалечени, за да се намират в галактиката Млечен път. Открито било, че Андромеда е отделна островна селена, спираловидна галактика почти идентична с нашата и една от над стоте милиарда други галактики за които сега знаем, че съществуват в обозримата Вселена. Резултатът на Хъбъл бил толкова категоричен, че астрономическото съсловие е включително Шейпли, който по това време вече бил директор на Харвартската обсерватория, където Левит направила решаващото си откритие, бързо прияло факта, че всичко. Съществуващо около нас съвсем не се изчерпва с млечния път. Изведнъж само с един скок размерът на познатата Вселена нараснал повече, отколкото за векове преди това. Нейният характер също се бил променил, наред с почти всичко останало. След това решаващо откритие Хъбъл вече можел да почива на лаврите си, но той преследвал поедра риба в случая по-големи галактики. Чрез измервания на още по-бледица от още по-отдалечени галактики той успял да картографира Вселената в още по-големи мащаби. Тогава той открил нещо още по-забележително – Вселената се разширявала. Хъбъл достигнал до този резултат, като сравнил разстоянията до измерените от него галактики с измерванията, направени от друг американски астроном, Вестос Лайфър, който бил измерил сепектралната светлина, идваща от тях. За да изясним съществуването и естеството на тези сепектри, се налага да ви върна назад към самото начало на съвременната астрономия. Едно от най-важните открития в астрономията е фактът, че звездната и земната материя в общи линии са еднакви. Както много други неща в съвременната наука, то тръгва от Исък Нютон. През 1665 г. Нютон, който тогава бил млад учен, пропуснал през призмата на клъч слънчева светлина, процеждащ се през малка дупчица в шторите на затъмнена стая. В резултат слънчевата светлина се разложила до познатите ни цветове на дъгата. Нютон заключил, че бялата светлина от слънцето съдържа всички тези цветове и бил прав. 150 години по-късно друго, че ни следвал повнимателно разложената светлина и открил сред световете тъмни ивици. Той предположил, че те се дължат на наличието на материали във външната атмосфера на Слънцето, които поглъщат светлината с определени цветове или дължини на вълните. Тези абсорбционни линии, както ще ли да бъдат наречени по-късно, може ли да се свържат с дължините на вълните на светлината, поглъщани от известни на Земята материали? сред които водород, кислород, желязо, натрии и калций. През 1868 година другочен наблюдавал в жълтата част на слънчевия спектър две нови абсорбционни линии, които не съответствали на никой познат на Земята елемент. Той решил, че това би трябвало да е някакъв нов елемент, който нарекал хилии. Едно поколение по късно хилият за пръв път бил изолиран на Земята. Наблюдаването на спектъра на светлината, идваща от други звезди, е важен научен инструмент за изследване на техния състав, температура и еволюция. Започвайки през 1912 година, Слайфър изследвал светлината, идваща от различни спираловидни мъглявини, и открил, че техните сепектри били подобни на тези на близките звезди с тази разлика, че всички абсорбционни линии били с еднакво отместване на дължините на вълните. Тогава се смятало, че явлението се дължи на познатия доплеров ефект, наречен на австрийския физик Кристиан Доплер, който през 1842 година описал как вълните от движещ се източник се разтеглят, когато той се отдалечава, и се сгъстяват, когато се приближава. Това е проява на явление, което всички познаваме и за което ми напомня едно анимационно филмче на Сидни Харис, в което двама въседнали конете си кълбу обои наблюдават далечен влак и единият казва на другия. Обичам да слушам самотното стенание на свирката на влака, докато частотата и кратко се променя поради доплеровия ефект. Действително свирката на влака или сирената на линейката звучат по-високо, когато влакът или линейката идват към вас, и по-низко, когато се отдалечават. Оказва се, че същото явление се случва не само при звуковите, но и при светлинните вълни, но по-малко по различни причини. Светлинните вълни от източник, който се отдалечава от вас благодарение на собственото си движение или на разширяването на пространството, се разтеглят и поради това изглеждат по-червени, отколкото са в действителност, тъй като червена е голямата дължина на вълните в края на видимия спектър. А вълните от приближаващ се към вас източник се сгъстяват и изглеждат по-сини. През 1912 г. Слайфер установил че абсорбционните линии светлината от всички спираловидни мъглявини били почти изцяло системно отклонени към по-големи дължини на вълните, макар някои като тези от Андромеда да били отклонени към по-малки дължини на вълните. Той правилно заключил, че повечето от тези обекти се отдалечават от нас със значителна скорост. Хъбъл успял да сравни наблюденията си за разстоянията до тези спираловидни галактики, каквито днес знаем, чеса с измерванията на слайфър на скоростите с които те се отдалечават. През 1929 година с помощта на човек от персонала на обсерваторията Маунт Уилсън Милтън. Хъмсън, чийто технически талант му осигурил работа в обсерваторията, въпреки че нямал дори гимназиално образование, той обявил откриването на забележителна емпирична взаимовръзка, сега известна като закон на Хъбъл, съществува линейна зависимост между скоростта на отдалечаване и разстоянието, на което е галактиката. А именно, колкото по-далече се намира една галактика, толкова по-голяма скорост се отдалечава тя от нас. Когато човек за пръв път научи за този забележителен факт, че почти всички галактики се отдалечават от нас и онези, които са два пъти по-далече, се отдалечават два пъти по-бързо, ако пък са три пъти по-далече, се отдалечават три пъти по-бързо, и тъна. Изводът изглежда очевиден. Ние сме центърът на Вселената. Както казват някои мои приятели, аз имам нужда ежедневно да ми се напомня, че това не е така. Всъщност този факт изцяло съвпада с предсказаното от Леометр. Нашата Вселена действително се разширява. Опитвал съм да го обясня по какви ли не начини, но за сега не съм открил достатъчно ясно обяснение, което да не изисква известно нестандартно мислене. За да разберете следствията от закона на Хъбъл, се налага да смените гледната си точка и да погледнете нашата Вселена отвън. Да застанете извън триизмерна Вселена е трудно, но е лесно да го направите, ако Вселената е двоизмерна. Фигурите, които следват, са на една такава разширяваща се Вселена в два различни момента. Както виждате, на втората фигура галактиките се намират на по-голямо разстояние една от друга. А сега си представете, че живеете в една от тези галактики в момент Ти-2, като ще отбележа тази галактика в бяло. За да видим как би изглеждала еволюцията на Вселената от гледна точка на тази галактика, просто налагам дясното изображение върху лявото, така че галактиката в бяло да съвпадне с изображението си вляво. Ето това е. От гледна точка на тази галактика, всички останали галактики се отдалечават. Като намиращите се два пъти по-далече са се отдалечили на двойно разстояние, намиращите се три пъти по-далече на тройно разстояние и тъна. Тъй като няма граници, за намиращите се в галактиката изглежда, че те са в центъра на разширяването. Няма никакво значение, коя галактика ще изберем. Изберете друга галактика и повторете, в зависимост от. Гледната ви точка или всяко едно място е център на Вселената, или никое място не е. Но това е без значение. Важното е, че Законът на Хъбъл е съвместим с разширяваща се Вселена. Когато през 1929 г. Хъбъл и Хъмасън за пръв път обявили своя анализ, те не само съобщили за линейна зависимост между разстоянието и скоростта на отдалечаване, но дали и количествена оценка на самата скорост на разширяване. Ето данните, които представилите тогава. Както виждате, предположението на Хъбъл, че в тези данни може да се впише права линия, изглежда сравнително успешно. Очевидно някаква взаимовръзка съществува, но дали правата линия е най-доброто решение, далеч не е ясно на базата само на тези данни. Получената скорост на разширяването, изведена от данните, предполагала, че галактика на 1 милион парсека от нас, 3 милиона светлинни години, което е средното разстояние между галактиките, се отдалечава от нас със скорост 500 км в Този резултат вече не бил толкова успешен. Причината се вижда сравнително лесно. Щом днес всичко се раздалечава, то в поранни времена галактиките са били поблизо една до друга. След като гравитацията е сила на привличане, тя би следвало да забавя скоростта на разширяване на Вселената. Това означава, че галактиките, които днес отдалечават със скорост 500 км секунда, в поранни времена са се движили с още по-голяма скорост. Ако за момента обаче приемем, че галактиките винаги са били отнасяни далече една от друга с тази скорост, Бихме могли да изчислим преди колко време дадена галактика е била на същото място, където се намира нашата. Тъй като двойно подалечните галактики се отдалечават двойно по бързо, с изчисление в обратна посока откриваме, че те са били наложени една върху друга в нашата позиция точно в един и същ момент. Действително, цялата обозрима Вселена би се намирала в една единствена точка в момента на големия взрив, по време, което може да бъде изчислено по този начин. Очевидно полученото число ще е горната граница на възрастта на Вселената, защото, ако някога галактиките са се отдалечавали по-бързо, те биха достигнали настоящите си позиции за пократко време, отколкото биха показали изчисленията ни. Според изчисленията, направени на база анализа на Хъбъл, големият взрив се случил преди около 1,5 милиарда години. Но дори още през 1929 година вече имало ясни доказателства, освен за някои библейски буквалисти от Тенеси, щата Охайо и от още няколко щата, които сочили, че Земята е на около 3 милиарда години. За учените било доста наудобно, че Земята се оказала по-стара от Вселената. Но по-важното било, че това означавало някаква нередност в анализа. Причината за цялото това объркване бил простият факт. Че изчисленията на разстоянията, направени от хъбълна на база взаимовръзката между цефеидите в нашата галактика, били систематично неточни. Стълбицата на разстоянията, изчислена с помощта на близките цефеиди за определяне на разстоянието до по-отдалечени цефеиди, а оттам и разстоянието до галактиките, към които принадлежат още по-отдалечени цефеиди, била погрешна. Историята на преодоляването на тези систематични ефекти е твърде дълга и заплетена. За да описвам тук, при все, че тя вече е без значение, тъй като днес разполагаме с много по-добър метод за определяне на разстоянията. Следващата фотография е една от любимите ми, направени с космическия телескоп Хъбъл. На нея се вижда красива спираловидна галактика далече, далече, отдавна, отдавна, отдавна, защото светлината и кратко е пътувала до нас над 50 милиона години. Спираловидна галактика като тази, която много прилича на нашата, съдържа в себе си около 100 милиарда звезди. Фяркото ядро в центъра и кратко вероятно има около 10 милиарда звезди. Обърнете внимание на звездата в долния ляв ъгъл, чиято яркост почти се равнява на тази на 10 милиарда звезди. На пръв поглед с основание бихте могли да помислите, че това е много поблизка звезда от нашата галактика, попаднала в полето на снимката. Но всъщност тя е звезда от същата галактика, отдалечена на над 50 милиона светлинни години от нас. Очевидно това не обикновена звезда. Тя е звезда, която току-що избухнала свръхнова, един от най-тряктите изрелищни фойерверки във Вселената. Когато една звезда избухне, за кратко време, от порядъка на един месец, тя блести в диапазона на видимата светлина съркоста на 10 милиарда звезди. За наше щастие Звездите ни избухват толкова често, около веднъж на 100 години в рамките на една галактика. Но ние имаме късмет, че го правят, защото в противен случай нас нямаше да ни има. Един от най-поетичните факти, които са ми известни за Вселената, е, че всеки атом в тялото ви някога е бил в звезда, която е избухнала. Нещо повече, атомите на лявата ви ръка вероятно са дошли от различна звезда от тези на дясната. Всички ние буквално сме звездни деца с тела от звезден прах. Откъде го знаем ли? В състояние сме да екстраполираме картината на големия взрив назад до момент, в който Вселената е била на възраст около една секунда. Според изчисленията всичката обозрима материя е била сгъстена в плътна плазма с температура около 10 милиарда келвина. При тази температура между протоните и наутроните могат да протичат ядрени реакции, при които те се свързват, а после се разделят за по-нататъчни сблъсъци. Следвайки този процес, докато Вселената се охлажда, можем да предскажем колко често тези първични ядрени съставки ще се свържат, за да формират ядра на атоми, потешки от водорода, тъехелий, литий и тъна. Когато го направим, откриваме, че по време на първичния огнен голям взрив не са се формирали никакви други ядра, освен тези на лития, третите полекота ядра в природата. Сигурни сме, че изчисленията ни са верни, защото прогнозите ни за космическото изобилие от най-леките елементи напълно съвпадат с тези наблюдения. Изобилието на най-леките елементи водород, дъотерии, ядрото на тежкия водород, хели и литии варира в рамките на 10 милиарда пъти. Около 25% от протоните и наутроните, представени като маса, завършват под формата на хели, докато само един на всеки 10 милиарда. Неутрона и протона става част от литиево ядро. Дори при такива невероятни диапазони наблюденията съвпадат с теоретичните прогнози. Това е едно от най-известните, значими и успешни предвиждания, което ни казва, че големия взрив действително се случил. Само горещ голям взрив може да създаде наблюдаваното изобилие от леки елементи и да продължава да съвместим с наблюдаваното по настоящем разширяване на Вселената. В задния си джоб винаги си нося малка картичка, на която е изобразено сравнение между прогнозираното изобилие от леки елементи и наблюдаваното такова. Така винаги мога да покажа на някого, който не вярва, че големия взрив действително се случил. Обикновено обаче в дискусиите не се стига до тъм, защото хората, които предварително са си решили, че нещо не е наред, не се впечатляват от данни. Но аз така или иначе си нося тази картичка и по-нататък в книгата ще ви я покажа. Докато литият е особено важен за някои хора, за повечето от нас много по-важни са всички по-тежки ядра, като тези на въглерода, азота, кислорода, желязото и тъна. А те не са били създадени в големия взрив. Единственото място, където могат да се създават те, са огнените ядра на звездите. А единственият начин те да стигнат до вашето тяло е, ако тези звезди са били достатъчно любезни да избухнат, разпръсвайки създадените от тях продукти в космоса, така че някой ден те да се слеят във около малка синя планета в близост до звезда, наречена отна Слънце. В историята на нашата галактика са избухнали около 200 милиона звезди. Тези звезди са се пожертвали, за да може един ден да се родите вие. Мисля, че за това бихме могли с пълно право да ги наречем Свои Спасители. Оказва се, че определен вид избухваща звезда, наречена свръхнова тип 1, изследван много внимателно през 90-те години на 20 век, показва едно забележително свойство. С висока прецизност е установено, че свръхновите тип 1, които са с по-голяма яркост, светят по-дълго. Макар и все още теоретично неразбрана напълно, наличието на такава тясна взаимовръзка е доказано емпирично. Това означава, че тези свръхнови са много добри. Стандартни свещи, т.е. те могат да се използват за калибриране на разстояния, тъй като действителната им яркост може пряко да се установи с измерване, което не зависи от. Разстоянието до тях. Ако наблюдаваме свръхно в далечна галактика, а това е възможно, тъй като те са много ярки, тогава, проследявайки колко дълго свети тя, можем да установим действителната и краткояркост. После, чрез измерване с телескоп на видимата и краткояркост, Можем точно да изчислим разстоянието, на което се намират свръхновата и съдържащата галактика. След това, измервайки червеното отместване на светлината от звездите в галактиката, можем да определим нейната скорост, да сравним скоростта с разстоянието и оттам да достигнем до скоростта на разширяване на Вселената. До тук добре, но щом свръхновите избухват веднъж на сто години за галактика, каква е вероятността изобщо някога да наблюдаваме такава звезда? Все пак последната свръхнува в собствената ни галактика е наблюдавана от Йоханес Кеплер в далечната 1604 година. Действително, казват, че свръхновите в нашата галактика се наблюдават само през живота на най-великите астрономи, а Кеплер определено е един от тях. Започнал като скромен учител по математика в Австрия, Кеплер станал помощник на астронома Тихо Брахе който бил наблюдавал поранна свръхно в нашата галактика и в замяна бил дарен с цял остров от Датския крал. Използвайки данните за позициите на планетите в небето, събирани от брахе повече от десетилетие, в началото на 17 век Кеплер извел прочутите си три закона за движението на планетите. Едно – планетите обикалят около Слънцето по елипси. Две линия, свързваща дадена планета със Слънцето, за равни по големина сектори, за равни по големина интервали от време. Три квадратът на орбиталния период на една планета е правопропорционален на куба, т.е. на трета степен, на голямата полуост на орбитата и кратко, или, с други думи, на главната полуост на елипсата, половината от разстоянието през най-широката и кратко част. Тези закони на свой еред станали основата, от която почти век по-късно извел своя закон за всемирното привличане. Освен забележителното си постижение, Кеплер успешно защитил майка си, която била обвинена във вещерство, и написал, може би, първия научно-фантастичен разказ за пътешествие до Луната. В днешно време един от начините за откриване на свръхнова е да се зачисли по един докторант към всяка галактика в небето. В крайна сметка – в космически. Смисъл сто години не се различават кой знае колко от средното време за защитаване на докторантура а докторантите са ефтина и изобилна работна ръка. За щастие, не се налага да прибягваме до такива крайни мерки поради една проста причина – селената е голям и стара, в резултат от което редките събития се случват непрекъснато. Излезте някоя нощ в гората или в няколя пустиня, откъдето могат да се видят звездите, и протегнете ръка към небето, ограждайки между палеца и показалеца си малко кръгче с големината на монета от 10 стотинки. Насочете го към тъмен отрязък от небето, където не се виждат звезди. Същия този отрязък с достатъчно голям телескоп, с каквито разполагаме днес, ще можете да различите около 100 000 галактики, всяко от които съдържа милиарди звезди. След като свръхновите избухват веднъж на 100 години за галактика, при 100 000 галактики в полезрението ви би трябвало да очаквате средно по три избухващи звезди всяка нощ. Астрономите правят точно това. Те заявяват време за работа с телескоп и някоя нощ може да видят една избухваща звезда, друг път две, а в облачни нощи нито една. По този начин, няколко групи успяха да определят константата на Хъбъл с възможно отклонение под 10%. Новата стойност, около 70 км в секунда за галактики на средно разстояние от около 3 милиона светлини години, е почти 10 пъти по-малко стойността, изведена от Хъбъл и Хъмасън. В резултат достигаме до възраст на Вселената поблизка до 13 милиарда години, а не 1,5 милиарда. Както ще видим по-късно, това също напълно съвпада с независими оценки за възрастта на най-старите звезди в нашата галактика. От Брахе до Кеплер, от Люметр до Айнштайн и Хъбъл и от сепектрите на звездите до изобилието от леки елементи, 400 години съвременна наука са обрисували забележителна и последователна картина на разширяващата се Вселена. В нея всичко си пасва. Картината на големия взрив е в добра форма. Глава 2 Историята на една космическа мистерия, претегляне на вселената. Има известни-известни. Това са неща, които знаем, че знаем. Има и известни-неизвестни. Това са неща, които знаем, че не знаем. Но има и неизвестни-неизвестни които не знаем, че не знаем. Доналд Рамсфелд След като вече установихме, че Вселената е имала начало и че това начало е било в един крайен и измерим момент от миналото, въпросът, който следва естествено, е «А как ще свърши всичко?» Именно този въпрос ме отведа от основната ми област, физиката на частиците, в космологията. През 70-те и 80-те години на 20 век от подробни измервания на движението на звездите и газа в нашата галактика, както и от движението на галактиките на големи групи, наречени галактически купове, ставаше все по-ясно, че Вселената е много повече от онова, което сме в състояние да наблюдаваме с телескоп. Гравитацията е основната сила, действаща в огромния мащаб на галактиките. И за това измерването на движението на обектите в тези мащаби ни дава възможност да изследваме гравитационното привличане, което задейства това движение. Такива измервания започват в началото на 70-те години на 20 век с основополагащата работа на американския астроном Вера Рубин и нейните колеги. Рубин била защитила докторът в Джорджтонския университет, където учила вечерно, докато съпругът и кратко я е чакал в колата, защото тя не умела да шофира. Тя се била кандидатирала в Принстън, но до 1975 г. този университет не приемал жени в астрономическата си програма. Рубин се издигнала до втората жена, която някога е награждавана със златен медал от Кралското астрономическо дружество. Тази награда, наред с множеството и кратко други заслужени отличия, е резултат от авангардните и кратко изследвания на скоростта на въртене на нашата галактика. Наблюдавайки звездите и горещия газ, Намиращи се още по-далече от галактическия център, Рубин установила, че тези райони се движат много по-бързо, отколкото би следвало, ако гравитационната сила, захранваща движението им, се дължи на масата на всички наблюдавани обекти в галактиката. Благодарение на нейният труд, в последствие на космолозите им станало ясно, че единственото обяснение на това движение би било наличието на значително повече маса в нашата галактика. Отколкото би се получила чрез събиране на масите на всичките тези звезди и горещ газ. В този възглед имало един проблем. Същите изчисления, които толкова красиво обясняват изобилието на леки елементи водород, хели и литии в Вселената, ни дават и ориентировачното количество протони и неутрони, изграждащи нормалната материя. Които би трябвало да съществуват във Вселената. Причината е, че както при всяка готварска рецепта, в случая в ядрената кухня, количеството на крайния продукт зависи от количеството на началните съставки. Ако отвоите съставките от рецептата, например 4 яйца вместо 2, ще получите по-голямо количество крайен продукт, в случая омлет. От началната гъстота на протоните и на утроните в Вселената след големия взрив, изчислена чрез наблюдаваното изобилие на водород, хели и литии, би трябвало да се получила два пъти повече материя в сравнение с тази, която откриваме в звездите и горещия газ. Къде са тези частици? Лесно да се досетим къде биха могли да се скрият тези протони и наутрони, снежни топки, планети, космолози и овсе неща без блясък. Много физици прогнозират, че в тъмните обекти има също толкова протони и наутрони, колкото и във видимите. Но когато изчислим колко, Тъмна материя би трябвало да съществува, за да обясни движението на материал в нашата галактика. Откриваме, че съотношението на общата спрямо видимата материя не е 2 към 1, а по-скоро 10 към 1. Ако не става въпрос за грешка, тогава тъмната материя не би могла да е изградена от протони и неутрони. Просто няма достатъчно от тях. Като млад физик по елементарни частици в началото на 80 те години бях изключително развълнуван от вероятността да съществува някаква екзотична тъмна материя. Това буквално означаваше, че преобладаващите във Вселената частици не са добрите стари наутрони и протони, а може би някакъв нов вид елементарни частици, които не съществуват на Земята днес, а са нещо загадъчно, носещо се сред звездите и ръководещо целия гравитационен спектакъл, който наричаме галактика. Още повълнуващо поне за мен беше, че това даваше три нови направления за изследвания, които биха могли да хвърлят фундаментално нова светлина върху естеството на реалността. Едно, ако тези частици са били създадени при големия взрив като леките елементи, които вече описах, тогава би трябвало да можем да използваме идеи за силите, управляващи взаимодействията между елементарните частици, вместо взаимодействията на ядрата, чрез които определяме изобилието на елементите за да изчислим изобилието на възможни екзотични нови частици във Вселената днес. Две. Би могло да е възможно да се изведе общото изобилие на тъмна материя в Вселената на базата на теоретични идеи от физиката на частиците, или биха могли да се предложат нови експерименти за откриване на тъмна материя, като всеки от двата варианта би могъл да ни окаже общото количество на съществуващата материя, а оттам и каква е геометрията на нашата Вселена. Работата на физиците е не да измислят неща, които не можем да видим, за да обяснят неща, които виждаме, а да открият начин да видим онова, което не сме в състояние да видим нещо, което е било невидимо за нас, известните неизвестни. Всяка нова елементарна частица, кандидат за тъмна материя, предлага нови възможности за експерименти, които пряко да регистрират частиците на носеща се из галактиката тъмна материя, чрез изграждането на устройства на Земята които да ги регистрират, когато Земята пресече техния път в космоса. Вместо да използваме телескопи за изследване на далечни обекти, ако частиците на тъмната материя са разпръснати из цялата галактика, тогава те са тук с нас и сега, и тяхното присъствие би трябвало да може да се открие и чрез наземни детектори. Три, ако определим естеството на тъмната материя и нейното изобилие, би трябвало да можем да предскажем и какъв ще бъде краят на Вселената. Тази последна възможност изглеждаше най-вълнуваща от всички и за това ще започна от нея. Действително, започнах да се занимавам с космология, защото исках да съм първият узнал какъв ще бъде краят на Вселената. По това време идеята ми се струваше добра. Когато Айнштайн разработил своята обща теория на относителността, сърцевината и кратко била възможността пространството да се изкривява в присъствието на материя или енергия. Тази теоретична идея станала нещо повече от чисто разсъждение, когато през 1919 година две експедиции наблюдавали изкривяване на звездната светлина около Слънцето по време на слънчево затъмнение, точно степента, предсказана от Айнштайн, в случай, че Слънцето изкривява околното пространство. Айнштайн се здобил с слава, а името му добило масова известност. Повечето хора смятат. Че тази слава се дължи на уравнението му е равно MC2, изведено 15 години по-рано, но всъщност не е така. Ако пространството е потенциално изкривено, то геометрията на цялата ни Вселена изведнъж става много по-интересна. В зависимост от общото количество материя в нея, Вселената ни би могла да съществува в един от общо три типа геометрия, така наречената отворена, затворена или плоска. Трудно е да си представим какво би представлявало изкривеното триизмерно пространство. Тъй като сме триизмерни същества, не е лесно интуитивно да си представим изкривено триизмерно пространство, подобно на двоизмерните същества от известната книга «Флатланд», които не могат да си представят как би изглеждал техният свят, ако е извит като повърхността на сфера. Освен това, ако кривината е много малка... Тогава е трудно да си представим как би могла да се регистрира тя в ежедневието, също както през средновековието мнозина смятали, че Земята би трябвало да плоска, защото изглеждала така. Трудно е да си представим извитите триизмерни Вселени, затворения тип Вселена е подобна на триизмерна сфера, което звучи доста притеснително, но някои аспекти се описват лесно. Ако в затворена Вселена гледате достатъчно надалече в една посока, ще видите тиласи. Докато тези екзотични геометрии може да изглеждат забавна или впечатляваща тема за разговор, тяхното съществуване има едно много по-важно следствие. Общата теория на относителността заявява недвусмислено, че затворена Вселена, в чиято енергийна плътност преобладава материя от типа на звездите и галактиките и дори още по-екзотичната тъмна материя, задължително някой ден ще се свие в процес, обратен. На големия взрив може да го наречете голямо свиване. Отворена Вселена ще продължи да се разширява вечно с постоянна скорост, а плоската Вселена е точно на границата, нейното разширяване ще се забавя, но никога няма да спре напълно. Следователно, определенето на количеството тъмна материя, а оттам и общата гъстота на масата във Вселената, обещаваше да разкрие отговора на един стар въпрос, стар поне колкото зелия дали Вселената ще свърши с взрив. Или с Хленч? Сагата по определенето на общото количество тъмна материя датира поне от половин век и за нея би могло да се напише цяла книга, което и направих в книгата си «Квинтесенция». Случая, който ще ви демонстрирам обаче, първо с думи, а после с изображение, е вярно, че една единствена картина струва повече от хиляда, а може би и сто хиляди думи. Най-големите гравитационно свързани обекти във Вселената се наричат галактически свръхкупове. Такива обекти могат да съдържат хиляди и повече отделни галактики и могат да се простират на десетки милиони светлинни години. Повечето галактики се намират в такива свръхкупове, като собствената ни галактика е част от свръхкупа Дева, чието център е на почти 60 милиона светлинни години от нас. Тъй като свръхкуповете са толкова огромни и масивни, в общи линии всичко, Принадлежащо към нещо, принадлежи към някой куп. Затова, ако успеем да претеглим свръхкуповете от галактики, а после да изчислим общата гъстота на тези свръхкупове във Вселената, след това бихме могли да претеглим Вселената, включително и тъмната материя. Оттам, с помощта на уравненията на общата теория на относителността, бихме могли да определим дали съществува достатъчно материя, която да затвори Вселената или не. До тук добре. Но как да претеглим обекти с диаметър десетки милиони светлинни години? Просто е. Като използваме гравитацията. През 1936 г. Алберт Айнштейн, потикнат от любителя астроном Руди Мъндъл, публикувал кратка статия в списание Science, озаглавена «Подобното на леща действие на звезда при отклоняване на светлината в гравитационно поле». В тази кратка бележка Айнштейн демонстрирал забележителния факт, че самото пространство може да действа като леща, която пречупва светлината и увеличава образите също като лещите на очилата миза. Четене През 1936 г. било едно поспокойно и добронамерено време. Интересно е да прочетем непринуденото начало на Айнштайновата статия, публикувана във виден научен журнал, преди известно време бях посетен утра. Уемандъл който ме помоли да публикувам резултатите от едно малко изчисление, направено от мен по негова му лба. Тази кратка статия удовлетворява желанието му. Може би тази непринуденост е била присъща само на Айнщайн, но предпочитам да си мисля, че тя е била продукт на едно време, в което научните резултати все още не били представени на език, нямащ нищо общо с нормалния говор. Във всеки случай, фактът, че светлината следва изкривени траектории, когато самото пространство е изкривено поради присъствието на материя, бил първото значимо ново предвиждане на общата теория на относителността, а също и, както вече споменах, откритието, спечелило на Айнщайн международна слава. Така че едва ли е толкова изненадващо, както беше открито наскоро, че много преди Айнщайн да завърши своята обща теория на относителността, още през 1912 г., докато се опитвал да открие някакво наблюдаемо явление, което да убеди астрономите да изпробват идеите му, той вече бил извършил изчисления, които по същество били идентични с публикуваните от него през 1936 г. по молба на господин Мандъл. Той така и не публикувал по-рания си труд, вероятно, защото през 1912 г. бил достигнал до същото заключение, а именно, че няма особен шанс това явление да бъде наблюдавано. Всъщност... След като сме прегледали записките му от двата периода, не можем да кажем със сигурност дали по-късно той изобщо си е спомнял, че 24 години по-рано е направил същите изчисления. Това, което Айнщайн разпознали и двата пъти, е, че изкривяването на светлината в гравитационно поле би могло да означава, че ако яркобект се намира далеч зад някакво разпределение на маса, светлините лъчи, излизащи в различни посоки, Биха се извили около тази маса и после биха се събрали отново, както правят, когато преминават през нормална леща. Създавайки или увеличение на оригиналния обект, или множество повтарящи се образи на обекта, някои от които биха могли да си изкривени. Въжа. Следващата фигура. Когато Айнщайн изчислил предсказания ефект от гравитационната леща, създадена от звезда спрямо друга. Далечна звезда, този ефект бил толкова малък, че изглеждал невъзможен за измерване. Именно това довело до забележката му, която споменах, че това явление едва ли някога ще бъде наблюдавано. В резултат той сметнал, че разработката му няма особена практическа стойност. Както се изразил в придружаващото писмо до тогавашния редактор на списание «Сайенс», благодаря ви и за съдействието по тази малка публикация, която господин Емандъл измоли от мен. Тя е с несъществена стойност, но ще зарадва човечеца. Айнщайн не бил астроном, а бил нужен именно такъв, за да осъзнае, че предсказаният ефект не само измерим, но също така и полезен. Ползата от него дошла от прилагането на гравитационната леща, създадена върху далечни обекти от много по-големи системи като галактики и дори галактически купове, а не от звезди над звезди. Само няколко месеца след публикацията на Айнштайн берилянтният астроном от Калтек Фриц. Цвики предал списание Physical ревю» научна статия, в която демонстрирал практичността на тази възможност, като не пропуснал индиректно да жегне Айнштайн заради невежеството му по отношение на гравитационната леща, създавана от галактики, а не от отделни звезди. Цвики бил доста избухлива личност, значително изпреварила времето си. Още през 1933 г. той бил анализирал относителното движение на галактиките в галактическия Кубкома, като с помощта на Ньютоновите закони на движението установил, че галактиките се движат толкова бързо, че би трябвало да са се разлетели от купа. Освен ако там не се съдържа поне 100 пъти повече маса от общата маса на всички звезди в него. Заради това му заключение той справа е смятан за откривателя на тъмната материя. Макар че по това време заключението му било толкова забележително, че повечето астрономи вероятно са смятали, че получените от него резултати би трябвало да имат някакво нечак толкова екзотично обяснение. Научната статия на Цвики от 1937 г. се побирала само в една страница и била не по забележителна. Той предлагал три различни приложения на гравитационната леща. Едно за тестване на общата теория на относителността. Две. За използване на галактиките като телескопи, увеличаващи по-отдалечени обекти, които иначе биха били невидими за наземните телескопи, и най-вожното, 3. за. Разрешаване на загадката, защо галактическите купови изглежда, че тежат повече от общото тегло на видимата материя в тях, наблюдение на изкривяването на светлината около мъглявините може да осигури най-прякото определяне на техните маси, изчиствайки го разпоменатото несъответствие. Сега трудът на Цвики вече е на 74 години, но звучи като съвременно предложение за изследване на Вселената чрез гравитационните лещи. Действително, всяко едно негово предложение рано или късно е влизало в действие, като последното е най-значимото от всички. Гравитационните лещи, създавани от галактики върху далечни квазари, за пръв път бяха наблюдавани през 1987 година, а през 1998 година, 61 години след като Цвики предлага претегляне на галактиките с помощта на гравитационните лещи, чрез този метод беше измерена масата на голям галактически куп. През онази година физикът Тони Тайсън и неговите колеги от вече несъществуващите лаборатории Бел, известни с благородните си и нобелови традиции в областта на голямата наука от изобретяването на транзистора до откриването на космическото микровълново фоново лъчение, Наблюдава далечен голям галактически куб с цветистото обозначение Сиел 0024 и 1654, намиращ се на около 5 милиарда светлинни години от нас? Това красиво изображение от космическия телескоп Хъбъл е зрелищен пример за множеството получени образи на галактика, намираща се на още 5 милиарда светлинни години зад галактическия куб. Можете да видите силно изкривените и удължени нейни образи сред нормално позаоблените галактики. Това изображение под храм във Първо, всяко пътънце на снимката е галактика, а не звезда. Всяка галактика съдържа към 100 милиарда звезди, наред с тях още стотици милиарди планети, а може би и отдавна изгубени цивилизации. Казвам отдавна изгубени, защото изображението е на възраст 5 милиарда години. Светлината е била излъчена 500 милиона години преди формирането на нашето Слънце и Земя. Много от звездите на снимката вече не съществуват, след като са изразходвали ядреното си гориво преди милиони години. Но свен това, изкривените изображения показват точно онова, което Цвики твърдял, че е възможно. Големите изкривени изображения вляво от центъра на снимката са силно увеличени и удължени версии на тази. Далечна галактика, която иначе не би била видима за нас. Използването на това изображение за обратни изчисления с цело определяне на разпределението на масата в галактическия куб е трудно и сложно математическо предизвикателство. За тази цел Тайсън трябвало да изгради компютърен модел на галактическия куб и да проследи лъчите от източника през купа във всички възможни посоки, определяйки точните им пътища чрез законите на общата теория на относителността, докато максимално съвпаднат с наблюденията на изследователите. Когато прахът се оталожил, Тайсън и неговите сътрудници получили графични изображения, което точно показвало къде се намира масата в системата от оригиналната снимка, вижте следващата снимка. На това изображение става нещо странно. Пиковете на графиката представляват разположението на видимите галактики в оригиналното изображение, но повечето от масата системата се намира между галактиките в едно равномерно, тъмно разпределение. Всъщност между галактиките има над 40 пъти повече маса, отколкото масата на видимата материя в системата, 300 пъти повече от масата, съдържаща се само звездите, като останалата видима материя е под формата на горещ газ около тях. Тъмната материя очевидно не се съдържа само в галактиките, но тя е преобладаваща и в гъстотата на галактическите купове. Физиците като мен, работещи в областта на физиката на елементарните частици, не бяха изненадани от откритието, че тъмната материя преобладава и в галактическите купове. Макар да не разполагахме с никакви преки доказателства, всички се надявахме, че количеството на тъмната материя е достатъчно за плоска Вселена, което означаваше, че тъмната материя трябваше да е над сто пъти повече от видимата материя във Вселената. Причината беше проста – плоската Вселена е единствената математически красива Вселена. Защо ли? Скоро ще научите. Независимо дали общото количество тъмна материя е достатъчно, за да имаме плоска Вселена, наблюдения като получените чрез гравитационните лещи, напомням ви, че гравитационните лещи са резултат от локално закривяване на пространството около масивни обекти. Дали Вселената е плоска, зависи от глобалната средна кривина на пространството, като се пренебрегнат локалните закривявания. Около масивни обекти и по-нови наблюдения от други области на астрономията потвърдиха, че общото количество тъмна материя в галактиките и галактическите купове далеч надхвърля допусканото от изчисленията на нуклеосинтеза при големия взрив. Вече сме сигурни, че тъмната материя, която, повтарям, е потвърдена независимо в множество различни астрофизични контексти, от галактики до галактически купове би трябвало да е изградена от нещо съвсем ново, което нормално не съществува на Земята. Тази материя не е звездна, нито земна, но тя определено е нещо. Тази най ранна намеса на тъмната материя в нашата галактика създаде цяла нова област в експерименталната физика и с радост мога да кажа, че аз също изиграх роля в това развитие. Както вече споменах, частиците на тъмната материя са навсякъде около нас в стаята, в която пиша, както и там навън в космоса. Следователно може да извършваме експерименти в търсене на тази тъмна материя и новия тип елементарна частица или частици, от които е съставена. Експериментите се извършват в мини и тунели дълбоко под земята. Защо под земята? Защото наземната земната повърхност непрестанно сме обстрелвани с възможни космически лъчи, идващи от Слънцето и от много подалечни обекти. Тъй като тъмната материя поради самото си естество не взаимодейства електромагнитно, за да създаде светлина, приемаме, че нейното взаимодействие с нормалната материя е изключително слабо и съответно изключително трудно за регистриране. Дори ако ежедневно сме обстрелвани от милиони частици тъмна материя, повечето ще преминат през нас и Земята, без дори да разберат, че сме там и също така незабелязано и от нас. Затова ако искате да регистрирате ефектите от крайно редките изключения от това правило частици тъмна материя, които отскачат от атоми материя, трябва да сте подготвени да регистрирате много редки и нерегулярни събития. За да е възможно това дори само по принцип, единствено под земята ще сте достатъчно защитени от космическите лъчи. Докато пише това обаче, възниква една също толкова вълнуваща възможност. Големият тадронен колайдър, край Женева, Швейцария. Най-големият и мощен ускорител на частици света, тъкмо му започна своята работа. Имаме всички основания да смятаме, че при високите енергии, при които биват сблъсквани протоните в устройството, ще се пресъздадат условия, подобни на тези в най-ранната Вселена, макар и само в микроскопично малки райони. В такива райони, чрез същите взаимодействия, които вероятно са създали частиците на тъмната материя в ранната Вселена, подобни частици може да се създадат лабораторно. В момента тече е славно състезание. Кой пръв ще регистрира частици на тъмната материя, експериментаторите дълбоко под земята или тези в големия адронен колейдер? Добрата новина е, че която и група да спечели състезанието, няма да има губещи. Всички ние ще спечелим, като научим какво представлява тази върховна материя. Макар астрофизичните измервания, които описах, да не разкриват естеството на тъмната материя, те все пак ни казват какво е нейното количество. Едно последно пряко определяне на общото количество материя в Вселената дойде като красив извод от измервания посредством гравитационни лещи, като вече описаното, комбинирани с наблюдения на рентгенови. Емисии от галактически купове Независимата оценка на общата маса на галактически куп е възможна, тъй като температурата на газовете в купове Излъчващи рентгеновите лъчи е свързана с общата маса на системата, в която се излъчват. Резултатите бяха изненадващи и, както вече споменах, разочароващи за мнозина от нас учените. Защото, когато прахоляците се отоложиха в пряк и преносен смисъл, общата маса във виоколо галактиките и галактическите купове се оказа едва 30% от масата, необходима за плоска Вселена днес. Обърнете внимание, че това е над 40 пъти повече от масата на видимата материя, което прави под 1% от масата необходима за плоска Вселена. Айнщайн би останал удивен, че неговата малка публикация се оказала съвсем не така безполезна. Подкрепена от забележителни нови експериментални и наблюдателни средства, отворили нови прозорци към космоса, нови теоретични разработки, които биха предизвикали у него по чуда и радост, и откриването на тъмната материя, която вероятно би вдигнала кръвното му. Малката стъпка на Айнщайн в света на изкривеното пространство, в крайна сметка, прерасна в гигантски скок. До началото на 90-те години на 20 век светият граал на космологията очевидно беше постигнат. Наблюденията вече бяха установили, че живеем в отворена Вселена, която ще се разширява вечно. А дали наистина? Глава 3. Светлина от началото на времената. Каквото е било в началото. Такова е и сега, и винаги ще бъде. Глория Патри. Ко се замислите, опита за определяне на кривината на Вселената чрез измерване на общата маса в нея и използване на уравненията на общата теория на относителността съдържа огромни потенциални проблеми. Неминуемо е да се запитате дали материята не е скрита по начини, които да не можем да разкрием. Например, ние можем само да търсим наличието на материя в тези системи чрез гравитационната динамика на видими системи като галактики и галактически купове. Ако някъде друга да има значителни количества маса, ние бихме пропуснали. Би било много по-добре да измерим директно геометрията на цялата видима Вселена. Но как да се измери триизмерната геометрия на цялата видима Вселена? Полесно е да започнем с един по-прост въпрос. Как бихме могли да установим дали двоизмерен обект? Като земната повърхност има кривина, ако не сме в състояние да обиколим земята, нито да се издигнем в космоса над нея и да погледнем надолу. Първо, може да попитате някой гимназист, на колко е равен сборът отъглите в Триъгълника. Внимавайте обаче с избора на гимназия. Може би ще е по-добре да се насочите към някоя в Европа. Ще получите отговор 180 градуса защото ученикът е изучавал Евклидова геометрия, геометрията, свързвана с плоски листове хартия. Ако обаче нарисувате триъгълник върху извитата двоизмерна повърхност на глобус, например, сумата от трите му ъгъла ще бъде доста повече от 180 градуса. Например, представете си линия по екватора, после прав ъгъл от нея до северния полюс, а оттам нов прав ъгъл обратно към екватора, както е показано на следващата фигура. И ето три пъти по 90 е 270, което е много повече от 180 градуса. Оказва се, че това просто двоизмерно мислене продължава директно и идентично и в три измерения, защото математиците, които за пръв път са предложили неплуски, или така наречените неевклидови геометрии, са осъзнавали, че същите възможности биха съществували и в три измерения. Същност най-прочутият математик на 19 век, Карл Фридри бил толкова запленен от възможността нашата Вселена да има кривина, че взел данните от геодезистки изследвания от 20 и 30 години на 19 век, за да измери големи триъгълници между германските планински върхове Хуенхаген, Инзелберг и Барокен, за да определи дали ще успее да регистрира някаква кривина на самото пространство. Естествено, фактът, че планините се намират върху извитата повърхност на Земята, означава, че двоизмерната кривина на земната повърхност ще окаже ефект върху измерванията на кривината на триизмерното пространство, в което се намира самата Земя. Ига вероятно е бил наясно с това. Предполагам, че е възнамерявал да извади този ефект от финалния резултат, за да провери дали е на някаква остатъчна кривина на самото фоново пространство. Първият човек, опитал се да получи някакъв категоричен резултат за кривината на пространството, бил един неизвестен математик на име Николай Иванович Лобачевски, който живеел в далечния руски град Казан. За разлика от Гаус, Лобачевски бил единият от двамата математици, имали дързостта да предложат. в Печатен вид възможността за така наречената хиперболична геометрия, при която успоредните линии могат да се раздалечават. Забележителното е че Лобачевски е публикувал своя труд върху хиперболичната геометрия, която сега наричаме с отрицателна кривина или отворени вселени, през 1830 година. Малко след това, докато размишлявал дали нашата триизмерна вселена би могла да е хиперболична, Лобачевски предложил идеята да се изследва звезден триъгълник с цел експериментално разрешаване на въпроса. Той предложил да се направят наблюдения на ярката звезда Сириус в разстояние от 6 месеца, когато Земята е в двете противоположни страни на орбитата си около Слънцето. От наблюденията той заключил, че кривината на нашата Вселена трябва да е поне 166 000 пъти радиуса на Земната орбита. Това е голямо число, но в космически мащаб то е банално малко. За жалост, въпреки че идеята на Лобачевски била вярна, той бил ограничен от технологията на своето време. 150 години по-късно, обаче нещата вече значително се бяха подобрили, благодарение на най-важните наблюдения в историята на космологията, измерванията на космическото микровълново фоново лъчение. Космическото микровълново фоново лъчение е чисто и просто остатъчното сияние от големия взрив. То осигурява поредното пряко доказателство, в случай, че такова е необходимо че големият взрив действително се е състоял, защото ни позволява да хвърлим директен поглед назад и да установим каква е била много младата гореща Вселена, от която са се появили всички наблюдавани днес структури. Един от множеството забележителни факти за космическото микровълново фоново лъчение, че той е било открито некъде да е, а в Нью-Джерзи, и то от двама учени, които нямали и най-малка представа какво търсят. Друг интересен факт е, че в продължение на десетилетия той е съществувало буквално подносни, можело е да бъде наблюдавано, но ние изцяло сме пропуснали да го забележим. Същност може да сте наблюдавали ефектите му, без да го съзнавате, ако си спомняте дните преди появата на кабелната телевизия, когато телевизионните канали прекратяваха програмата си в ранните сутрашни часове, вместо да излъчват реклами по цяла нощ. Когато излизаха извън ефир след излъчването на тестовия. Сигнал. Екранът се изпълваше с статичен сигнал. Около 1% от снежинките, изпълващи екрана, е било остатъчно лъчение от големия взрив. Произходът на космическото микровълново-фоново лъчение е сравнително ясен. Тъй като Вселената има окончателно определена възраст, вероятно си спомняте, че тя е 13,72 милиарда години, и когато гледаме към все по-далечни обекти в космоса, гледаме все по-назад във времето. Тъй като светлината от тях се нуждае от повече време, за да стигне до нас, бихте могли да си представите, че ако гледаме достатъчно надалече, бихме могли да видим самия голям взрив. По принцип това не е невъзможно, но на практика между нас и онова ранно време се издига стена. Тя не е физическа като стените на стаята, в която пише това, но е стена, която до голяма степен има същия ефект. Аз не мога да надникна отвъд стените на моята стая. Защото те са непрозрачни. Те поглъщат светлината. Но когато гледам в небето все по-назад във времето, аз гледам Вселената, когато е била все по-млада и все по-гореща, защото от времето на големия взрив насам тя постепенно се охлажда. Ако гледам достатъчно назад до време, когато Вселената е била само на 300 000 години, тогава нейната температура е била 3000 градуса, по Келвин, над абсолютната нула. При тази температура околното лъчение е било толкова високоенергийно, че е било в състояние да разцепва преобладаващите във Вселената водородни атоми на техните съставни части протони и електрони. Преди това време не съществувала неутрална материя. Нормалната материя в Вселената, изградена от атомни ядра и електрони, се състояла от гъста плазма от заредени частици, взаимодействащи с лъчението. Плазмата обаче би могла да е непроницаема за лъчението. Заредените частици вътре в нея поглъщат протони и отново ги излъчват, така че лъчението не може лесно и безпрепятствено да премине през такъв материал. В резултат, ако се опитвам да гледам назад във времето, аз не мога да видя отвъд времето, когато материята във Вселената е била съставена най-вече от такава плазма. Още веднъж, това е като стените на стаята ми. Мога да ги видя само защото електронните фатомите на повърхността поглъщат светлина от кабинета ми и после отново я излъчват, а тъй като въздухът между мен Стените прозрачен, аз мога да видя чак до повърхността на стената, която е излъчила светлината. Същото е и Вселената. Когато гледам навън, мога да видя чак до тази повърхност на последно разсеиване, която е моментът, в който вселената е станала неутрална, като протоните са се комбинирали с електроните, създавайки неутралните водородни атоми. След този момент Вселената е станала предимно прозрачна за лъчението и сега аз мога да видя лъчението, което е било погълнато и излъчено повторно от електроните, тъй като материята в Вселената е станала неутрална. Поради това, именно на картината на големия взрив дължим предвиждането, че трябва да е налице лъчение от тази повърхност на последно разсейване идващо от всички посоки. Тъй като от онова време до сега Вселената се е разширила поне хиляда пъти, по пътя до нас лъчението се е охладило и сега е около 3 градуса над абсолютната нула. Именно това е сигналът, получен от двамата злочести учени в нью Джърси през 1965 година и за чието откритие те покъсно получиха Нобелова награда. Същност за наблюдение на космическото микровълново фоново лъчение неотдавна беше дадена втора Нобелова награда, и то поради основателна причина. Ако можехме да направим снимка на повърхността на последно разсейване, щяхме да видим новородената Вселена на възраст около 300 000 години. Щяхме да видим всички структури, които някой ден са щели да се сраснат в галактики, звезди, планети, извънземни и тем подобни. Но ще по че тези структури да са незасегнати от цялата последвала динамична еволюция, която може да прикрие фундаменталното естество и произхода на първите миниатюрни първични пертурбации на материята и енергията, за които се предполагаше, че са били създадени от екзотични процеси в най-ранните моменти от големия взрив. Но най важното за нашите цели е, че на тази повърхност би имало характерна скала, отпечатана там не от друго, а от самото време. Това може да бъде разбрано последния начин. Ако разглеждаме разстояние, простиращо се на един градус по повърхността на последно разсеиване, както го вижда наблюдател на Земята, това би съответствало на разстояние върху тази повърхност в размер на около 300 000 светлинни години. Тъй като повърхността на последно. Разсеиване отразява време, когато самата Вселена е била на около 300 000 години, и тъй като Айнщайн казва, че няма информация, която да се движи през пространството по-бързо от скоростта на светлината, това означава, че по онова време никой сигнал от едно място не би могъл да измине повече от около 300 000 светлинни години по тази повърхност. Представете си сега бучка материя с диаметър по-малък от 300 000 светлинни години. Такава бучка ще е започнала да се свива поради собствената си гравитация. Но бучка с диаметър по-голям от 300 000 светлинни години няма изобщо да започне да се свива, защото все още дори не знае, че е бучка. Гравитацията, която се разпространява със скоростта на светлината, не би могла да е изминала пълната дължина на бучката. Така че, точно както койтото от анимациите с бягащата птица, който тичайки изхвърча от ръба на някоя скала и замръзва във въздуха, така и бучката просто ще си стои там в очакване да се свие когато Вселената стане на достатъчна възраст да узнае какво се очаква от нея. Така получаваме специален триъгълник, в който едната страна е с дължина 300 000 светлинни години, на разстояние, което ни е известно и е определено от разстоянието между нас и повърхността на последно разсеиване, както е показано на следващата фигура. Най-големите бучки материя, които вече ще са започнали да се свиват, при което ще създават неравности в изображението на микровълновата фонова повърхност, ще се простират в рамките на това ъглово разстояние. Ако успеем да получим изображение на тази повърхност, както изглеждала по нова време, подобни горещи петна би трябвало да са най-големите съществени бучки на това изображение. Дали обаче зрителният ъгъл, определен от това разстояние, е точно един градус, ще бъде определено от геометрията на Вселената. При плоска Вселена светлинните лъчи се движат по прави линии. В отворена Вселена обаче светлинните лъчи, проследени назад във времето, се изкривяват навън. В затворена Вселена, проследени назад, светлинните лъчи се събират. Затова действителният зрителен ъгъл, определен от линия с ширина 300 000 светлинни години, разположена на разстоянието, където се намира повърхността на последно разсейване, зависи от геометрията на Вселената. Както е показано на следващата фигура, това осигурява директен и ясен тест за геометрията на Вселената. Тъй като размерът на най-големите горещи или студени петна в изображението на микровълновото фоново лъчение зависи единствено от причинността факта, че гравитацията може да се разпространява само със скоростта на светлината и поради това най-големият район, който може да се свил по онова време, е определен от най-далечното разстояние което може да е изминал светлинен лъч по това време и тъй като ъгълът, който виждаме, определен от фиксирана линия на фиксирано разстояние от нас, е. Определено от кривината на Вселената, то една проста картина на повърхността на последно разсейване може да ни разкрие геометрията на пространство-времето. Първият експеримент, който е опит за такова наблюдение, бе проведен през 1997 година. В Антарктида бе изстрелян от земята балон. Експериментът беше наречен Бумеранг като акроним на наблюдения с балон на милиметричното извънгалактическо лъчение и геофизика, но истинската причина да бъде наречен така бе по-проста. Към височинния балон беше прикрепен микровълнов радиометр, както е показано на следващата снимка. Пътят на Бумеранг около Антарктика После балунът направи обиколка на света, което в Антарктида е лесно. Всъщност на Южния полюс това е особено лесно, защото е достатъчно само да се завъртите около ста си. От станция Макмър до пътуването около континента, подпомагано от полярните ветрове, продължи две седмици, след което устройството се завърна в отправната си точка от там и името Бумеранг. Целта на обиколката с балон беше простичка. За да получим изображение на микровълновото фоново лъчение, отразяващо температура от 3 градуса над абсолютната нула, по скалата на Келвин, което да не е замърсено от много по-високата температура на Земята, дори температурите в Антарктида са с над 200 градуса по-високи от температурата на космическото микровълново фоново лъчение. Трябва да се издигнем, възможно, най-високо над Земята и дори по-високо от по-голямата част от земната атмосфера. В идеалния случай тази цел се постига с изкуствени спътници. Но и височинните балони могат да свършат повечето от тази работа, при това за задалеч по-малко пари. Във всеки случай, две седмици по-късно, бумеранг се завърна с изображение на малка част от микровълновото небе, на което в модела на лечението, идващо от повърхността на последно разсейване, се различаваха горещи и студени петна. На следващата фигура можете да видите едно от изображенията на района, наблюдавам при експеримента. Горещите петна са тъмни студените светли, наложено върху оригиналната снимка. Що се отнася до мен, това изображение служи за две основни цели. Първо, то показва действителната физическа скала на горещите и студените петна, наблюдавани в небето от бумеранг, заедно с изображенията на преден план за сравнение. Но то също така илюстрира и друг важен аспект на нещо, което може да бъде наречено нашето космическо късогледство. Когато погледнем нагоре в слънчев ден, виждаме синьо небе, както виждате на предишната снимка на балона. Но това е така, защото ние сме еволюирали така, че да виждаме видимата светлина. Несъмнено, направили сме го, защото светлината от нашето слънце има пик в видимия диапазон, а също и защото много от другите дължини на вълните на светлината се поглъщат от нашата атмосфера и не могат да достигнат до нас на земната повърхност. Това е добре за нас. Защото повечето от това лъчение би могло да ни навреди. Във всеки Случай, ако вместо това бяхме еволюирали да виждаме микровълновото лъчение, образът на небето, който щяхме да виждаме денем и нощем, стига да не гледаме право към Слънцето, щеше директно да ни връща назад към образа на повърхността на последно разсеяване на над 13 милиарда светлинни години от нас. Именно това е образът, който ни донесе детекторът на Бумеранг Първият полет на Бумеранг, при който беше получен този образ, се радваше на завиден късмет. Антарктида е една враждебна и непредсказуема среда. При друг полет през 2003 година целият експеримент беше почти провален заради авария на балона и последвала буря. В последния момент, преди балонът да бъде отнесен на някое недостъпно място, бе взето решение за освобождаване на апаратурата от него и след мисия по издирване в Антарктическата равнина контейнерът със събраните данни беше открит и върнат в базата. Преди да ви разтълкувам изображението от бумеранг, искам още веднъж да наблегна, че действителните физически размери на регистрираните горещи и студени петна са фиксирани от проста физика, свързана с повърхността на последно разсеиване, докато измерените размери на горещите и студени петна проистичат от геометрията на Вселената. Този резултат може да се дообясни чрез проста двоизмерна аналогия. В две измерения затворената геометрия наподобява повърхността на сфера, докато отворената геометрия наподобява повърхността на седло. Ако начертаем триъгълник върху тези повърхности, ще наблюдаваме описания от мен ефект, като при сферата правите линии ще се събират, при седлото ще се разклоняват, а при плоската равнина ще остават прави. И сега същественият въпрос е колко големи са горещите и студените петна в изображението от Бумеранг? За да открият отговора, хората от екипа на експеримента подготвиха няколко компютърно симулирани изображения на горещи и студени петна, както бих изглеждали в затворена, плоска и отворена Вселена, и ги сравниха с изображение отново в нереален свят на действителното микровълново небе. Ако разгледате изображението на симулирана затворена Вселена долу вляво, ще видите, че като цяло петната са по-големи от тези в реалната вселена. Петната в дясното изображение пък са по-малки. Затова пък, точно както леглото на. Малкото мече от приказката за златокуска, изображението средата, съответстващо на симулирана плоска вселена, пасва съвсем точно. Математически красивата вселена, на която се надяваха теоретиците, е напълно реабилитирана от това наблюдение, макар да влиза в очевидно силен конфликт с оценката, направена чрез претегляне на галактически купове. Същност съответствието между предвижданията за плоска Вселена и изображението, получено от бумеранг, е почти притеснително. След като изследваха петната в търсене на най-големите от тях, които са имали време да се свият значително навътре по времето, отразено от повърхността на последно разсеиване, екипът на бумеранг състави следната графика. Точките се на получените данни. Непрекъснатата линия осигурява прогнозиране за плоска вселена с най-големи бучки, появяващи се около 1 градус. Откакто бяха публикувани данните от експеримента, Бумеранг през 2001 година на се изстреля много почувствителна сателитна сонда за изследване на микровълновото фоново лъчение, микровълнова анизотропна сонда Уилкинсън Дъб. Наречене на покойния физик Дейвид Уилкинсън. Един първите физици от Принстън, които са щели да открият космическото микровълново фоново лъчение, ако не бяха изпреварени от учените от лабораториите, Бел. Дабл беше изпратена на милиони половина километра от нашата планета, където от далечния край на Земята от Слънцето можеше да наблюдава микровълновото небе без замърсяване със слънчева светлина. За 7 години тя с безпредседентна прецизност състави цялостно изображение на микровълновото небе а не само на част от него, както направи Бумеранг, който трябваше да се бори с присъствието на Земята отдолу. Тук цялото небе е проектирано върху равнина, точно както повърхността на глобус може да бъде проектирана върху плоска карта. На тази карта равнината на нашата галактика ще лежи по протежение на екватура, на 90 градуса над равнината на галактиката ни е Северният полюс, а на 90 градуса под равнината на нашата галактика е Южният полюс. Изображението на галактиката ни обаче е премахнато от картата, за да се отрази само лъчението, което идва от повърхността на последно разсеиване. С подобни прецизни данни може да се направи много. По-точна оценка на геометрията на нашата Вселена Участък, заснет от WMP, аналогичен на изображението от бумеранг, потвърждава с точност до 1%, че живеем в плоска Вселена. Очакванията на теоретиците се оказаха верни. И все пак, за пореден път, не можем да пренебрегнем очевидното несъответствие на този резултат с резултата, който описах в предишната глава. Претеглянето на Вселената чрез измерване на масата на галактиките и галактическите купове показа резултат, който е три пъти по-малък от количеството, необходимо за плоска Вселена. Нещо някъде не е наред. Докато теоретиците вероятно се потупваха по гърба за предположението си, че Вселената е плоска, почти никой не беше подготвен за изненадата, подготвена ни от природата за разрешаване на противоречивите оценки за геометрията на Вселената, получени чрез измерване на масата и кратко и чрез пряко измерване на кривината и кратко, липсващата енергия, нужна за плоска Вселена, се оказа скрита буквално под носни. Глава 4 Много шум за нищо по-малкото е повече. Лудвик Емис Вандер Рое. Според Робърт Браунинг. Крачка напред, две назад, или поне така изглеждаха търсенията ни на научно познание за Вселената и неговото точно представяне. Макар наблюденията най-сетне да бяха определили категорично кривината на нашата Вселена, потвърждавайки отдавнашните ни теоретични подозрения, изведнъж, въпреки че се знаеше, че във Вселената съществува 10 пъти повече материя от тази, която може да се припише на протоните и на утруните, и въпреки огромното количество тъмна материя. Осигуряващо 30% от необходимото за плоска Вселена, това изобщо не беше достатъчно, за да обясни цялата енергия във Вселената. Прякото измерване на геометрията и кратко и последвалото откритие, че Вселената действително е плоска, означаваше, че 70% от енергията в нея все още липсва и не се намира нито в галактиките или дори в галактическите купове, нито около тях. Но нещата не бяха чак толкова шокиращи, колкото ги представих. Още преди тези измервания на кривината на Вселената и определянето на общата скупчена маса в нея, както е описано в глава 2, вече имаше признаци, че тогавашната конвенционална теоретична картина на нашата Вселена с достатъчно тъмна материя – всъщност три пъти. Повече от тази, за чието съществуване знаем, за да е пространствено плоска просто не съвпадаше с наблюденията. Всъщност, още през 1995 година заедно с колегата ми Майкъл Търнър от Чикагския университет написахме еретичен труд, в който изказвахме предположението, че тази конвенционална картина не би могла да е вярна и единствената възможност, която изглеждаше съвместима както с плоска Вселена, нашето теоретично предпочитание по онова време така и с наблюденията на скупчванията на галактики и тяхната вътрешна динамика, беше задалеч по-необикновена Вселена. Това ни връщаше към една дръска теоретична идея на Айнштайн от 1917 година, разработена за разрешаване на видимото противоречие между неговата теория и статичната Вселена, в която смятал, че живеем, и идеята, за която по-късно заставил. Доколкото си спомням, мотивът ни по онова време беше по-скоро да покажем, че нещо с преобладаващите убеждения не е наред, отколкото да предложим някакво конкретно решение на проблема. Предложението изглеждаше твърде налудничаво, за да му повярва някой, така че изненадата беше всеобща, когато три години по-късно се оказа, че нашата еретична идея е била право в целта. Но да се върнем на 1917 година, припомнете си, Чайнштейн бил разработил общата теория на относителността и бил получил аритмия при откритието, че така може да обясни прецесията на перихелия на Меркурий, макар и да трябвало да се сблъска с факта, че теорията му не можела да обясни статичната вселена, в която смятал, че живее. Ако беше имал коража да надмогне предубежденията си, той вероятно щял да предскаже, че Вселената не би могла да статична. Но той не го направил. Вместо това той се досетил, че би могъл да нанесе малка корекция в теорията си която била напълно съвместима с математическите аргументи, довели го до разработката на общата теория на относителността и която позволявала статична Вселена. Макар подробностите да са сложни за обяснение, общата структура на уравненията на Айнштайн в общата теория на относителността е сравнително проста. Лявата страна на уравненията описва кривината на Вселената, а с нея и големината на гравитационните сили, въздействащи на материята и лъчението. Те се определят от величината в дясната част на уравнението, която отразява общата. Гъстота на всички видове енергия и материя във Вселената. Айнштейн осъзнал, че добавянето на малък допълнителен константен член в лявата част на уравнението би представлявало малка допълнителна константна отблъскваща сила в цялото пространство в допълнение към стандартното гравитационно привличане между далечните обекти, което намалява с увеличаване на разстоянието между тях. Ако е достатъчно малка, тази допълнителна сила би била недоловима в обикновените човешки мащаби и дори в мащабите на Слънчевата система, където Ньютоновият закон за гравитацията се справя толкова красиво. Но Айштайн осъзнал, че тъй като тя е неизменна в цялото пространство, в мащабите на галактиките тя ще действа с натрупване и ще бъде достатъчно голяма, за да се противопостави на силите на привличане между много отдалечените обекти. Така той заключил че в голям мащаб това би могло да доведе до статична Вселена. Айнштайн нарекал този допълнителен член космологичен член. Тъй като той е просто една константна добавка към уравненията, сега по-разпространеното му наименование е космологична константа. Когато обаче станало ясно, че Вселената се разширява, Айнштайн премахнал своята константа и определил решението си да добави към уравненията си като своя най-голям гав. Но търваването от нея не било толкова лесно. Все едно да се опитвате да върнете пастата за зъби обратно в тубичката и кратко. Причината е, че днес имаме толкова различна представа за космологичната константа, че ако Айнштайн не я беше добавил, по-късно щеше да го направи някой друг. Преместването на Айнштайновата константа от лявата страна на уравненията му в дясната е малка стъпка за един математик, но гигантски скок за един физик. Докато от математическа гледна точка това е съвсем тривиален ход, когато Константата вече е от дясната страна, където са всички величини, допринасящи за енергията във Вселената, от физическа гледна точка това представя нещо съвсем различно, а именно нов принос към общата енергия. Но що за нещо би могло да допринесе за такъв член? Отговорът е нищото. Под нищо нямам предвид съвсем нищо. В този случай той е нищото както обичайно наричаме празното пространство. Това означава, че ако вземем район от пространството и премахнем всичко от него прах, газ, хора и дори преминаващото от там лъчение, т.е. премахнем абсолютно всичко в този район, ако останалото празно пространство има някакво тегло, тогава то би означавало съществуването на космологичен член като въведения от Айнштейн. Това кара космологичната константа на Айнштейн да изглежда още по-шентаво. Защото всеки четвъртокласник ще ви каже колко енергия се съдържа в нищото, дори да не знае какво е енергия. Отговорът би трябвало да е – никаква. Но вие, повечето четвъртокласници не са учили нито квантова механика, нито обща теория на относителността. Защото когато човек включи резултата от Айнштайновата специална теория на относителността в квантовата вселена, празното пространство става далеч постранно преди. Толкова странно, че дори физиците, които първи открили и анализирали това ново поведение, трудно могли да повярват, че то действително съществува в реалния свят. Първият, който успешно включил теорията на относителността в квантовата механика, бил гениалният и лаконичен британски физик-теоретик Полдирак, който вече бил изиграл водеща роля в развитието на квантовата механика като теория. Квантовата механика била разработена между 1912 и 1927 година, основно в трудовете на брилянтния и емблематичен датски физик Нилс Бор, гениалния млад австрийски физик Ервин Шлюдингер и германския физик Вернер Хайзенберг. Квантовият свят, предложен за пръв път от Бор и прецизиран математически от Шлюдингер и Хайзенберг, противоречи на всякакъв здрав разум, базиран на обикновения човешки опит. Бор първо предложил идеята, че електроните в атомите обикалят около централното ядро подобно на планетите около Слънцето, но демонстрирал, че наблюдаваните правила на спектъра на атомите, частотите на светлината, излъчвана от различните елементи, могат да бъдат разбрани само ако електроните по някакъв начин са ограничени в стабилни орбити с фиксирани квантови нива, вместо да се движат свободно спираловидно към ядрото. Те могат да се придвижват от едно ниво на друго, като поглъщат или излъчват строго фиксирани частоти или кванти, от светлина същите кванти, които били предложени за пръв път през 1905 г. от Макс Планк като начин за обяснение на формите на радиацията, излъчвана от горещи обекти. Правилата за квантуване на бор обаче по-скоро били за отделни конкретни случаи. През 20-те години на 20 век Шлюдингер и Хайзенберг независимо един от друг демонстрирали, че възможно тези правила да се изведат от първите принципи, ако електроните се подчиняват на правила на динамиката, които се различават от правилата, отнасящи се до макроскопични обекти като бейсболните топки. Електроните може ли да се държат както като частици, така и като вълни, които сякаш се разстилат в пространството, от тук и вълновата функция на Шлюдингер за електроните, като резултатите от измерванията на свойствата на електроните показвали, че те могат да се определят само като вероятности като отделните комбинации от различни свойства не може ли да се измерят прецизно в един и същ момент, от тук и принципът на неопределеността на Хайзенберг. Дирак бил показал, че математиката, предложена от Хайзенберг за описване на квантови системи, за което през 1932 г. Хайзенберг получил Нобелова награда, можела да бъде изведена чрез внимателна аналогия с добре познатите закони, управляващи динамиката на класическите макроскопични обекти. В допълнение, покъсно късно той успя да покаже, че математическата вълнова механика на Шрудингер можела също да бъде изведена и била формално еквивалентна на формулировката на Хайзенберг. Но Дирак също така знаел, че квантовата механика на Бор, Хайзенберг и Шрудингер, колкото и забележителна да била, била приложима само за системи, в които не е инштайновата обща теория на относителността, а Нютоновите закони биха били подходящите. Закони, Управляващи класическите системи, по аналогия на които били изградени квантовите системи. Дирак предпочитал да мисли с математически понятия, а необразно, и когато насочил вниманието си към задачата да направи квантовата механика съвместима с Ейнштайновите закони на относителността, той изпробвал множество различни уравнения. Те включвали сложни многокомпонентни математически системи, които били необходими, за да може да се включи фактът, че електроните имат спин, т.е. въртят се като малки помпали, имат ъглов момент и могат да се въртят около всякаква ос, както по посока на часовниковата стрелка, така и обратно на нея. През 1929 г. той открил златната жила. Уравнението на Шлюдингер описвало красиво и точно поведението на електроните, движещи се със скорост много по ниска от светлинната. Дирак открил че ако модифицираш Рюдингеровото уравнение в посложно уравнение, включващо така наречените матрици, което всъщност означавало, че уравнението му в действителност описвало комплект от четири отделни системи уравнения, тогава можел да обедини и квантовата механика с общата теория на относителността и така да опише принципно поведението на системи, в които електроните се движат с много по висока скорост. Съществувал обаче един проблем. Дирак бил записал уравнение, чиято цел била да опише поведението на електроните докато взаимодействат с електрически и магнитни полета. Но това уравнение изглежда изисквало съществуването на нови частици също като електроните, но с противоположен електрически заряд. По онова време в природата била известна само една елементарна частица с заряд, противоположен на електрона протонът. Но протоните изобщо не приличат на електроните. Като за начало, те са 2000 пъти пъти потежки. Дирък бил озадачен. В изразно отчаяние той твърдял, че новите частици всъщност са протони, които при движението си в пространството по някакъв начин взаимодействат и се държат сякаш са потежки. Много скоро на другите, сред които и Хайзенберг, им станало ясно, че това предположение било безсмислено. Природата бързо се притекла на помощ. Само две години след като Дирък предложил своето уравнение и година след като се предали Приел, приял, че, ако е работил правилно, то тази нова. Частица би трябвало да съществува. Експериментатори и следващи космическите лъчи, които обстрелват Земята, открили доказателство за нова частица идентична с електрона, но с противоположен електрически заряд, която била наречена позитрон. Дирак бил реабилитиран. Но той също така признал и своето някогашно недоверие в собствената си теория, като по-късно споделил, че неговото уравнение се оказало по-умно от самия него. Сега наричаме позитро на античастицата на електрона, защото откритието на Дирак се оказа универсално. Същата физика, изискваща съществуването на античастица на електрона, изисква съществуването на такава античастица и за почти всяка друга елементарна частица в природата. Например, протоните имат антипротони. Дори някои неутрални частици, като неутроните си, имат античастици. Когато се срещнат частица и античастица, те взаимно се анихилират в чисто лъчение. Докато всичко това може да звучи като научна фантастика, антиматерията наистина играе съществена роля в Star Trek, ние непрестанно създаваме античастици в големите ускорители на частици по света. Тъй като античастиците иначе имат същите свойства като частиците, свят, изграден от антиматерия, ще има същото поведение като свят от материя с антивлюбени, които се любят в антиколи под антилуна. По чисто стечение на обстоятелствата, дължащо се на някои доста по-дълбоки фактори, които ще разгледаме по-късно, ние живеем в Вселена, изградена от материя, а не от антиматерия, или поне с равни количества от двете. Обичам да казвам, че докато антиматерията може да изглежда странно, тя е точно толкова странна, колкото са странни и белгийците. Всъщност, те не са странни, просто се срещат рядко. Съществуването на античастиците превръща обозримия свят в много по-интересно място, но също така се оказва, че те правят празното пространство много по-сложно. Легендарният физик Ричард Файнман е първият, Дал интуитивно разбиране защо теорията на относителността налага съществуването на античастици, което доведе и до графична демонстрация на факта, че празното пространство съвсем не е толкова празно. Файнман осъзнал, че общата теория на относителността ни казва, че наблюдатели, движещи се с различна скорост, ще направят различни измервания на величини като разстояние и време. Например, времето ще изглежда забавено за обекти които се движат много бързо. Ако имаше начин обекти да се движат по-бързо от светлината, те щяха да изглеждат се движат назад във времето, което е една от причините скоростта на светлината да се счита за космически лимит на скоростта. Ключов принцип в квантовата механика обаче е принципът на неопределеността на Хайзенберг. Както вече споменах, според него за определени двойки величини като местоположение и скорост е невъзможно да бъдат направени точни измервания за една и съща система в един и същ момент. Съответно, ако измерите дадена система за определен краем времеви интервал, не можете точно да определите пълната и кратко енергия. Изводът от всичко това е, че за много кратки периоди от време, толкова кратки, че не бихте могли да измерите скоростта им с достатъчна прецизност, Квантовата механика позволява възможността тези частици да се държат така, сякаш се движат по-бързо от светлината. Но ако те се движат по-бързо от светлината, според Айнщайн това означава, че те ще се държат като че се движат назад във времето. Файнман проявил достатъчно смелост да приеме сериозно тази очевидно налудничава възможност и да изследва следствията от нея. Той начертал следната диаграма за електрон който периодично увеличава скоростта си до по-висока от светлинната. Той се досетил, че според общата теория на относителността друг наблюдател би измерил нещо подобно на показаното на следващата фигура, като електрон ще се движи напред във времето, после назад във времето и после отново напред. Отрицателна частица, движеща се назад във времето, математически съответства на положителна частица, движеща се напред във времето. Поради това, общата теория на относителността би изисквала съществуването на положително заредени частици със същата маса и свойства като тези на електроните. В този случай, втората рисунка на Файнман може да се разтълкува последния начин. Единичен електрон се движи напред, после в друга точка от пространството от нищото се създава двойка позитрон електрон, след което позитронът се среща с първия електрон и двете частици се нихилират. В резултат остава един движещ се електрон. Ако това не ви притеснява, тогава. Помислете за следното. Макар в началото да започвате с една частица и да завършвате с една частица, за много кратко време разполагате с три движещи се частици. В този кратък междинен период, поне съвсем за мъничко, нещо изникнало от нищото. В научната си публикация от 1949 година, озаглавена «Теория на позитроните», Файнман прави красиво описание на този очевиден парадокс чрез една прекрасна военна аналогия. Все едно бомбардиращият, който наблюдава път през амбразурата на нисколетящ бомбардировач. Изведнъж да види три пътя и едва след като два от тях се слеят и отново изчезнат, да осъзнае, че просто е преминал над наддълъг зигзаговиден участък от един път. Стига времевият отрязък на този зигзаговиден участък да е толкова кратък, че да не можем да измерим директно всички частици. Според квантовата механика и общата теория на относителността тази странна ситуация не само е позволена, но е и задължителна. Частиците, които се появяват и изчезват за времеви интервали, твърде кратки, за да бъдат измерени, се наричат виртуални частици. Измисленето в празното пространство на цял нов набор от частици, които не могат да бъдат измерени, много наподобява предложението за огромен брой ангели, кацнали върху главичката на карфица. Тази идея би била също толкова безплодна, ако тези частици не притежаваха други измерими ефекти. Макар те да не могат да бъдат наблюдавани пряко, се оказва, че техните непреки ефекти пораждат повечето от характеристиките на днешната Вселена. На всичкото отгоре, въздействието на тези частици може да бъде изчислено с по-голяма точност, от което и да било изчисление в науката. Да вземем, например, един водороден атом системата която Бор се опитал да обясни чрез разработването на квантовата си теория, а по късно Шлюдингер се опитал да опише, извеждайки прочутото си уравнение. Красотата на квантовата механика била, че му да обясни специфичните цветове на светлината, излъчвана от водорода при нагряването му, въз основа на твърдението, че електроните, обикалящи около протона, могат да съществуват само при точно определени енергийни нива, при прескачането, между които поглъщат или излъчват светлина, са строго фиксирани частоти. Уравнението на Шрюдингер позволява изчисляването на тези. Прогнозирани частоти с почти абсолютна точност. Но не и абсолютно точно. При повнимателни наблюдения на спектъра на водорода той се оказал посложен от предварителните оценки, като между нивата били наблюдавани някои допълнителни малки разслоявания, наречени тънка структура на спектъра. Макар тези разслоявания да били познати още от времето на Бор и да се предполагало, че имат нещо общо с релативистичните ефекти, до появата на изцяло релативистична теория никой не могъл да потвърди това предположение. За щастие, уравнението на Дирак се уняло да подобри предвижданията в сравнение с уравнението на Шлюдингер и възпроизвело общата структура на наблюденията, включително и тънката структура. До тук добре. Но през април 1947 година американският експериментатор Уилис Ламп и неговият студент Робърт Радърфорд провели експеримент, който иначе би изглеждал съвсем неоправдан. Те осъзнали, че имат технологичната възможност да измерят енергийната структура на нивата на водородните атоми с точност до 100 милионна. Защо да го правят? Когато експериментаторите открият нов метод за измерване на нещо с значително по висока прецизност от възможната до тогава, това обикновено е достатъчна мотивация да го направят. В процеса често се разкриват съвсем нови светове, както когато през 1676 г. холандският учен Антони Филипс Ван Левенхук погледнал под микроскоп капка привидно чиста вода и открил, че тя кипи от живот. В този случай обаче експериментаторите имали и по конкретна мотивация. До времето на експеримента на ламп постигнатата експериментална прецизност не можела да осигури детайлна проверка на предвиждането на дирък. Уравнението на дирък действително предвиждало общата структура на новите наблюдения, но ключовият въпрос, чийто отговор Търсел ламп, бил дали тези предвиждания са детайлни. Това бил единственият начин за проверка на теорията. И когато Ламба проверил, тя изглеждала, че дава погрешен отговор при ниво от 100 на милиард, значително по-голямо от чувствителността на апаратурата му. Подобно малко несъответствие с експеримента може да не изглежда съществено, но предвижданията и на най-простите интерпретации на теорията на Дирак били недвусмислени, какъвто бил експериментът, а там имало разминаване. През следващите няколко години най-блестящите теоретични умове на физиката се впуснали в надпревара за разрешаването на това противоречие. Отговорът дошъл след дълга и усилна работа и когато прахът се оталожил, станало ясно, че уравнението на Дирак в действителност дава точни отговор, но само ако бъде включен и ефектът на виртуалните частици. Образно това може да бъде показано последния начин. В учебниците по химия водородните атоми обикновено се изобразяват по някакъв подобен начин, с един протон в центъра и електрон, който обикаля около него, прескачайки между различните енергийни нива. Щом обаче допуснем възможността двойки електрон позитрон да се появяват спонтанно от нищото за съвсем кратко време, преди отново да се нихилират взаимно. За много кратък период водородният атом в действителност изглежда както е показано на следващата схема. В дясната част на фигурата съм нарисувал такава двойка, която после се анихилира на върха. С отрицателния си заряд виртуалният електрон предпочита да стои поблизо до протона, докато позитронът заема по-отдалечена позиция. Във всеки случай, от рисунката става ясно, че действителното разпределение на зарядите във водородния атом не е описано във всеки един момент чрез един електрон и протон. Забележително е, че физиците сме научили. След усилната работа на Файнман и други, че можем да използваме уравнението на дирък, за да изчисляваме с произволно висока прецизност въздействието, което оказват върху спектъра на водорода всички възможни виртуални частици, които биха могли да съществуват по едно или друго време в неговите околности. А когато го направим, получаваме. Възможно най-доброто и прецизно предвиждане в цялата наука. Всички други научни предвиждания бледнеят пред него. В астрономията най-новите наблюдения на космическото микровълново фоново лечение ни позволява да сравняваме с теоретични предвиждания с степен на точност около 1 на 100 000, което е нещо забележително. И все пак, използвайки уравнението на дирък и прогнозираното съществуване на виртуални частици, можем да изчислим стоеността на атомните параметри и да ги сравним с наблюдения, като получим забележително съвпадение при степен на точност около 1 на милиард или дори по висока. Следователно виртуалните частици съществуват. Докато впечатляващата прецизност в атомната физика е трудна за постигане от други дисциплини, съществува още едно място, където виртуалните частици играят ключова роля, която може да е по-тясно свързана с централната тема на тази книга. Оказва се, че те са отговорни за по-голямата част от вашата маса, както и тази на всичко видимо във вселената. Един от големите успехи през 70-те години на 20-ти век във фундаменталното ни проуняване на материята дойде с откриването на теория, която точно описва взаимодействията на кварките, градивните частици на протоните и на утруните, формиращи основния материал, от който сме изградени ние и всичко, което виждаме. Математическата част на тази теория е сложна и трябваше да минат десетилетия, докато бъдат разработени техники, които да боравят с нея, особено в частта, където силните взаимодействия между кварките стават измерими. Поставено бе началото на едно херкулесовско начинание, включващо изграждането на едни от най-сложните паралелни суперкомютри, които използват едновременно десетки хиляди отделни процесори за изчисляването на фундаменталните характеристики на протоните и наутроните частиците, които измерваме в действителност. След всичката тази работа сега вече имаме добра представа как изглежда вътрешността на един протон. В него може да се съдържат три кварка, но също и много други неща. Конкретно, виртуалните частици, които отразяват частиците и полетата, предаващи силата на силно ядрено взаимодействие между кварките, непрекъснато изникват и пак изчезват. Ето една моментна снимка как изглеждат нещата. Естествено, това. Не е истинска снимка, а по-скоро едно артистично изображение на математиката, управляваща динамиката на кварките и полетата, които ги свързват. Странните форми и различните светлосенки отразяват силата на полетата, които взаимодействат помежду си и с кварките в протона, докато виртуалните частици спонтанно се появяват и изчезват. Протонът периодично е изпълнен с тези виртуални частици и когато се опитаме да оценим в каква степен те допринасят за масата на протона, откриваме, че самите кварки осигуряват много малка част от общата маса и че полетата, Създавани от тези частици, допринасят за повечето от енергията, която се включва в енергията на покой на протона, а от тук и в неговата маса в покой. Същото се отнася и за неутрона, и тъй като вие сте изградени от протони и неутрони, то въжи и за вас. Добре, щом можем да изчислим ефектите на виртуалните частици върху иначе празното пространство във ви както и ефектите на виртуалните частици върху иначе празното пространство в протоните, тогава не бихме ли могли да изчислим и ефектите на виртуалните частици върху истински празното пространство? Е, това изчисление е по-трудно за осъществяване. Причината е, че когато изчисляваме ефектите на виртуалните частици върху атомите или върху масата на протоните, ние всъщност изчисляваме общата енергия на атома или протона, включвайки и виртуалните частици. После изчисляваме общата енергия, която виртуалните частици биха допринесли без присъствието на атома или протона, тъ е в празно пространство. И след това изваждаме едното от другото, за да получим нетното въздействие върху атома или протона. Правим това, защото когато се опитаме да решим подходящите уравнения, се оказва, че всяко от тези две енергии е безкрайна, а когато извадим двете стойности, получаваме някаква крайна разлика, която на всичкото отгоре съвпада точно с измерената стойност. Когато обаче поискаме да изчислим ефекта на виртуалните частици върху празното пространство, нямаме какво да извадим и поради тази причина получаваме като резултат безкрайна стойност. Безкрайността не е неприятна величина по нещо се отнася до физиката, и за това се стараем да избягваме винаги, когато е възможно. Ясно е, че енергията на празното пространство или на. което и да било друго нещо, не би могла да е физически безкрайна, и за това трябва да измислим начин да направим изчисление, така че да получим някаква крайна стойност. Източникът на безкрайността се описва лесно. Когато вземем предвид всички възможни виртуални частици, които може да се появят, според принципа на неопределеността на Хайзенберг, напомням ви, че неопределеността на измерената енергия на една система е обратно пропорционална на времето, през което наблюдавате частиците носещи все повече енергия, може да се появяват спонтанно от нищото. Стига после да изчезват за все по кратко време. Следователно по принцип, частиците могат да носят почти безкрайна енергия, стига да изчезват за почти безкрайно кратко време. Законите на физиката обаче, така, както ги разбираме, са приложими само за разстояние и време, надвишаващи определена стойност, която съответства на мащаба, в който трябва да се вземат под внимание ефектите на квантовата механика, при опита да се проумее гравитацията и свързаните с нея ефекти върху пространство времето. Докато не разполагаме стенар. Теория на квантовата гравитация не можем да се доверим на екстраполации, преминаващи отвъд тези граници. Поради това бихме могли да се надяваме, че новата физика, свързана с квантовата гравитация, по някакъв начин ще уреже ефектите на виртуалните частици които са с продължителност на съществуване по кратка от тенар. Планково време Ако тогава вземем предвид кумулативните ефекти само на виртуалните частици с енергии, равни и по-малки от допустимите поради това темпорално ограничение, ще получим крайна стойност на енергията, която виртуалните частици допринасят към нищото. Но има един проблем. Тази стойност се указва около 1000 0000, от енергията. Асоциирана с позната материя в Вселената, включително и тъмната материя. Ако изчисляването на разстоянията между нивата на атомната енергия, включително и на виртуалните частици, е най-доброто изчисление в цялата физика, тази оценка на енергията на празното пространство, 10120 пъти по-голяма от енергията на всичко станало във Вселената несъмнено, е най-лошата. Ако енергията на празното Пространство беше дори приблизително толкова голяма, породената сила на отблъскване, спомнете си, че енергията на празното пространство съответства на космологичната константа, ще бъде толкова голяма, че Земята днес би избухнала, но по-важното е, че тя би била толкова голяма, че в поранни времена всичко, което виждаме днес във Вселената. Щеше да бъде отласнато с такава скорост още в първата частица от секундата на големия взрив, че нямаше да се формира никаква структура, звезди, планети или... Хора. Този проблем... Подходящо наречен проблем с космологичната константа съществува много отпреди аз да стана студент, като за първ път е бил формулиран около 1967 г. от руския космолог Яков Зълдович. Той си остава нерешени до днес и по всяка вероятност е най-сериозният нерешен фундаментален проблем във физиката днес. Въпреки факта, че вече над 40 години нямаме представа как да решим проблема, Теоретичните физици знаем какъв би трябвало да бъде отговорът. Подобно на четвъртокласник, който би предположил, че енергията на празното пространство би трябвало да бъде нулева, ние също чувствахме, че при достигането до окончателната теория на всичко, тя би обяснила как ефектите на виртуалните частици се унищожават взаимно, оставяйки празното пространство точно с нулева енергия. Тоест нищо. Или по-скоро нищо. Нашата логика беше по-добра от тази на четвъртокласник, или поне така смятахме. Трябваше да сведем количеството енергия на празното пространство от гигантската стойност, получена при наивните оценки, до величина, съвместима с горната граница на стойностите, допускани от наблюденията. Това изискваше по някакъв начин от много голямо положително число да се извади друго много голямо положително число, така, че двете да се унищожат взаимно до 120-я знак след десетичната запетая, оставяйки нещо ненулево при 121-я. Но в науката няма такъв прецедент, при който две големи числа да се унищожат с такава голяма прецизност, оставяйки някакъв минимален остатък. За това пък нула се получава лесно. Симетриите в природата често ни позволяват да демонстрираме наличието на съвсем точни по големина и обратни по знак приноси. Идващи от различни части на едно изчисление, които се унищожават взаимно с такава точност, че не остава абсолютно. Нищо. Или, отново, нищо. Така ние, теоретиците, успявахме да спим спокойно нощем. Не знаехме как да го постигнем, но знаехме какъв би трябвало да е финалният отговор. Природата обаче си беше наумила нещо друго. Глава 5 Вселената беглец почти безсмислено е в днешно време да се мисли за происхода на живота. Със същия успех може да се мисли и за происхода на материята. Чарлз Дарвин Това, което твърдяхме с Майкъл Търнър през 1995 г. беше нещо крайно еретично. Възоснова на почти изцяло теоретични предубеждения ние приехме, че Вселената е плоска. Тук отново ще наблегна, че... Плоска триизмерна Вселена не е плоска в смисъла, в който е плоска една двоизмерна палачинка, а в смисъл, че в триизмерното пространство, което всички интуитивно си представяме, светлинните лъчи се движат по прави линии. Това контрастира с далеч по-трудното да си представим триизмерно пространство, в което светлинните лъчи, които проследяват при същата кривина на пространството, не се движат по права линия. После заключихме че всички налични тогава космологични данни съответстват на плоска Вселена, но само ако около 30% от общата енергия се съдържаше под някаква форма на тъмна материя, която според наблюденията изглежда съществуваше около галактиките и галактическите купове, като още постранното беше, че останалите 70% от общата енергия на Вселената се съдържаше не под някаква материална форма, а в самото празно пространство. Идеята ни беше крайно налудничава. За да бъде получена стойност на космологичната константа, съответстваща на нашето твърдение, очакваната големина на величината, описана в предходната глава, трябваше да бъде намалена по някакъв начин 10120 пъти, като все пак останеше ненулева. Това изискваше най-стрикното и прецизно определяне на всички физически величини, известни в природата, без да имаме и най-малка представа как да бъде постигнато. Това беше една от причините, при изнасянето на лекции в различни университети за проблемите на плоската Вселена да не предизвиквах нищо повече от усмивки. Струва ми се, че не бяха много хората, които приемаха предложението ни сериозно, като дори не съм сигурен дали ние, стърнър, бяхме от тях. С намерението си да провокираме интерес с разработката си, целяхме да. Покажем нагледно един факт, който освен нашето беше привлякал вниманието и на няколко наши колеги теоретици по света. Нещо изглеждаше не на място в тогавашната, стандартна картина на нашата Вселена, в която за почти всичката енергия, изисквана от общата теория на относителността за получаването на плоска Вселена, се приемаше, че се съдържа в екзотичната тъмна материя и в една щипка бариони, т.е. в нас, земляните, звездите и видимите галактики, колкото да подсолят с места. Един колега наскоро ми припомни, че през двете години след скромното ни предложение то безпоменато едва няколко пъти в последвали разработки, като само една-две от тях не бяха писани от Търнър или мен. Колкото и озадачаваща да е нашата Вселена, целокупното научно общество не вярваше, че тя би могла да е толкова налудничава, колкото предлагахме аз и Търнър. Най-простият альтернативен изход от това противоречие беше възможността Вселената да не е плоска, а отворена. В нея паралелните светлинни лъчи биха се раздалечили при проследяването на траекторията им назад. Това, разбира, се беше преди измерванията на космическото микровълново фоново лъчение да покажат ясно, че този вариант е изключен. Но дори и тази възможност си имаше проблеми, като ситуацията и там се оставаше неясна. Всеки гимназист с ухота ще ви уведоми, че гравитацията засмуква, т.е. тя е сила на всеобщо привличане. Разбира се, както с толкова други неща в науката, сега разбираме, че трябва да разширим хоризонтите си, защото природата е далеч по-изобретателна от нас. Ако за момента приемем, че привличащата природа на гравитацията означава, че разширяването на Вселената се забавя, спомнете си, че така получаваме горна граница за възрастта на Вселената, приемайки, че скоростта на галактика на определено разстояние от нас е постоянно от големия взрив насам. Така е, защото, ако Вселената забавя скоростта си на разширяване, тогава тази галактика някога се отдалечавала по-бързо, отколкото сега и следователно би достигнала до сегашното си местоположение за по-малко време, отколкото ако винаги се движила с сегашната си скорост. В отворена Вселена, доминирана от материята, забавянето на разширяването и кратко би било по-бавно, отколкото в плоска Вселена, и следователно предполагаемата възраст на Вселената би била по-голяма. Отколкото на плоска Вселена, доминирана от материята, присъщата измерена в момента скорост на разширяване. Тя всъщност би била много по-близка до стойността, която сме получили, приемайки постоянна скорост на разширяване в хода на космическото време. Спомнете си, че ненулева енергия на празното пространство би довела до космологична константа, нещо като гравитационно отблъскване, което би означавало че вместо това разширяването на Вселената би се ускорявало в космическото време и следователно по-рано галактиките са се отдалечавали по-бавно, отколкото днес. Това би означавало, че би им отнело още повече време, за да достигнат до сегашното си местоположение, отколкото ако разширяването се осъществяваше с постоянна скорост. Действително, за определено измерване на константата на Хъбъл днес, най-голямата възможна възраст на нашата Вселена около 20 милиарда години се получава при включването на възможността за космологична константа заедно с измереното количество видима и тъмна материя, ако сме свободни да настроиваме стойността и кратко според плътността на материята във вселената днес. През 1996 година работих с Брайан Шабоя и сътрудниците ни Пьер демарк от Йелския университет и Питър Кърнен От. Университета Кейс Уестърн Резърв за поставянето на долна граница на възрастта на най-старите звезди в галактиката ни на около 12 милиарда години. Направихме го чрез моделиране на еволюцията на милиони различни звезди на високоскоростни компютри и сравняване на техните цветове и яркост с тази на действителни звезди в кълбовидните купове в нашата галактика, за които отдавна се смяташе, че са сред най-старите обекти в галактиката. Приемайки че за формирането на нашата галактика са били нужни около 1 милиард години, тази долна граница ефективно изключи вероятността за плоска Вселена, доминирана от материята, в полза на Вселена с космологична константа, един от факторите, които бяха наклонили везните в полза на заключението в поранната ни разработка Стърнър, Докато вероятността за отворена Вселена се колебаеше на ръба. Възрастта на най-старите звезди обаче беше определена чрез заключения, Основани на наблюдения на границата на тогавашната чувствителност на апаратурата, а през 1997 година нови данни от наблюдения ни принудиха да преразгледаме оценките си и да ги намалим с около 2 милиарда години, което сочеше една по млада Вселена. Така че положението стана още позаплетено и всичките три космологии отново започнаха да изглеждат възможни, което ни върна обратно при черната дъска. Всичко това се промени през 1998 година, която случайно беше и годината, през която експериментът Бомеранг показа, че Вселената е плоска. През тези 70 години, откакто Едуин Хъбъл измерил скоростта на разширяване на Вселената, астрономите са положили огромни усилия да определят с точност тази стойност. Спомнете си, че през 90-те години на 20 век те най-сетне бяха открили стандартна свещ обект, чиято действителна яркост според наблюдателите можеше да се определи независимо, така че при измерването на видимата му яркост да може да се изчисли разстоянието до него. Стандартната свещ изглеждаше надежна и при това можеше да се наблюдава през глъбините на пространството и времето. Наскоро за един вид избухваща звезда, наречен свръхнова тип 1, беше демонстрирано, че съществува връзка между нейната яркост и продължителността на живота и кратко, измерването на продължителността на периода, през който дадена свръхнува тип-първа. Остава ярка, за пръв път изискваше да се вземат предвид ефектите от разтеглянето на времето поради разширяването на Вселената, което означаваше, че измерената продължителност на живота на такава свръхнова всъщност е по-голяма от действителната продължителност на живота и кратко. Въпреки това, ние можехме да определим абсолютната и краткояркост, да измерим видимата и кратко яркост с телескопи и да определим разстоянието до галактиката, в която избухнала свръхновата. Същевременно, измерването на червеното отклонение на галактиката ни даваше възможност да определим скоростта. Комбинирането на двете ни позволяваше да измерваме с все по-голяма точност скоростта на разширяване на Вселената. Тъй като свръхновите са толкова ярки, те ни осигуряват не само прекрасен инструмент за измерване на константата на Хъбъл, но позволяват на наблюдателите да погледнат назад на разстояния, представляващи значителна част от възрастта на Вселената. Това предлагаше нова и вълнуваща възможност, която за наблюдателите беше още по вълнуваща златна мина – измерване как константата на Хъбъл се променя в хода на космическото време. Измерване на промяната на константа звучи като Оксиморон и действително би било такова. Ако не беше фактът, че ние хората живеем толкова кратко в космически мащаб. В мащабите на човешкия живот скоростта на разширяване на Вселената действително е константна. Но, както вече обясних, в хода на космическото време скоростта на разширяване на Вселената ще се промени поради ефектите на гравитацията. Астрономите се досетиха, че ако успеят да измерят скоростта и разстоянието на много далечни свръхнови, намиращи се в далечните краища на видимата Вселена, тогава биха могли да измерят скоростта, с която разширяването на Вселената се забавя, тъй като всички приемаха, че Вселената се държи разумно и преобладаващата в Вселената гравитационна сила е привличаща. Този път те се надяваха да разкрият дали Вселената е отворена, затворена или плоска, тъй като степента на забавяне като функция на времето е различна за всяка възможна геометрия. През 1996 г. гостувах 6 седмици на лабораторията. Лоренс Бъркли, където изнасях лекции по космология и обсъждах различни научни проекти с колегите там. Изнесох сказка за твърдението. Ни, че празното пространство може да съдържа енергия, след което Сол Пърлмутър, млад физик, който работеше над откриването на далечни свръхнови, дойде при мен и заяви, ние ще ви оборим. Сол говореше за следния аспект от предположението ни за плоска Вселена. 70% от чиято енергия би трябвало да се съдържа в празното пространство. Припомнете си, че такава енергия би довела до космологична константа, което би означавало отблъскаща сила, която би съществувала в цялото пространство и би доминирала разширяването на Вселената, причинявайки неговото забързване, а не забавяне. Както вече описах, ако в хода на космическото време разширяването на Вселената се ускоряваше, тогава Вселената днес би била постара, отколкото бихме заключили, ако разширяването се забавяше. Това би означавало, че погледът назад във времето към галактики с определено червено отместване вече не би бил това, което би бил иначе. На свой ред, ако те се с отдалечавали от нас в продължение на по-дълго време, това би означавало, че светлината от тях е произлязла от подалечно място. В такъв случай свръхновите от галактики с някакво измерено червено отместване биха ни изглеждали побледи, отколкото ако светлината идваше от поблизо. Представено схематично, при измерване на скоростта спрямо разстоянието, наклонът на кривата за сравнително близки галактики би ни позволил да определим скоростта на разширяване днес и в зависимост от това, дали кривата е извита нагоре или надолу за далечните свръхнови, бихме могли да съдим дали скоростта на разширяване на Вселената се увеличава или намалява. Две години след срещата ни соли сътрудниците му, част от международния екип на космологичен проект Свръхнова, публикуваха научен доклад, базиран на ранни предварителни данни, според които ние грешахме. В действителност те не твърдяха, че Стърнър сме сгрешили, тъй като, наред с повечето други наблюдатели, те не бяха взели предложението ни кой знае колко сериозно. Данните им предполагаха, че кривата на отношението разстояние спрямо червено отместване се извива надолу и следователно горната граница на енергията на празното пространство трябваше да е доста под количеството, необходимо за съществен принос към общата енергия днес. Но, както често се случва, първите получени данни може да не са представителни извадка, което може да се дължи на лош статистически късмет или на неочаквани системни грешки които се проявяват едва при събирането на доста повече материал. Именно такъв беше случаят с данните, публикувани от космологичен проект Свръхнова, и поради това заключенията им се оказаха неправилни. Друг международен проект за търсене на Свръхнови, наречен Хайзет Свръхнова и ръководен от Брайан Шмидт в австралийската обсерватория Маунт Стромло, провеждаше програма със същата цел и беше започнал да получава различни резултати. Наскоро Брая ми че когато са получили първите сериозни данни, предполагащи ускоряваща се Вселена със съществена енергия на вакуума, им било отказано време с телескопа и били информирани, че вероятно грешат, след като проектът Космологичен проект Свърхнова вече бил определил, че Вселената действително е плоска и доминирана от материята. Подробната история на съравнованието между двете групи несъмнено ще бъде проигравана още много пъти особено след като те си поделят нобеловата награда което несъмнено ще се случи едно не е тук мястото да се тревожим кой е бил пръв стига да се каже че в началото на 1998 година групата на шмид публикува доклад според който Вселената изглежда че се ускорява около 6 месеца по-късно групата на Пърлмутър обяви подобни резултати и публикува доклад който потвърждаваше резултата на хайзец свръхнова в действителност признавайки поранната си грешка и утвърждавайки като повероятна Вселена, доминирана от енергията на празното пространство, известна в пошироките кръгове като тъмна енергия. Скоростта, с която тези резултати бяха прияти от научната общност, макар да изискваха цялостно преразглеждане на приятата картина на Вселената, е интересна от гледна точка на научната социология. Почти само за една нощ резултатите сякаш бяха всеобщо прияти. Въпреки че, както казваше Карл Сейгън, необичайните твърдения изискват на обичайни доказателства. А това определено беше необичайно твърдение, доколкото изобщо някое може да е такова. Останах шокиран, когато през декември 1998 година списание Сайенс нарече откритието за ускоряваща се вселена Научния пробив на годината. Излизайки се забележителна корица с рисунка на един шокиран Айнштайн. Не бях шокиран, защото съм смятал, че резултатите не заслужават да бъдат на корицата. Напротив. Ако бяха верни, това щеше да е едно от най-важните астрономически открития на нашето време, но данните по това време бяха само доста убедителни. Те изискаха такава промяна в представата ни за Вселената, че според мен трябваше да сме много посигурни, че можем категорично да изключим всички останали възможни причини за наблюдавания от екипите Ефект, преди всички да се еметнем във вагона на космологичната константа. Както тогава казах поне на един журналист, за пръв път се усъмних в космологичната константа, когато наблюдателите обявиха, че са открили. До някъде шеговитата ми реакция може да изглежда странна, като се има предвид, че вече може би около десетилетия под една или друга форма бях защитавал тази възможност. Като теоретик нямам нищо против разсъжденията, Особено когато те отварят нови врати за експерименти. Но при разглеждането на реални данни смятам, че трябва да сме възможно най-консервативни. Причината може би е, че достигнах научна зрелост във време, когато толкова много нови вълнуващи, но и несигурни твърдения в собствената ми област на физиката на частиците се оказаха на основателни. Открития Вариращи от претенции за нова пета природна сила до откриването на нови елементарни частици и предполагаемото наблюдение, че Вселената ни като цяло се върти, идваха с фамфари и се отиваха с дюдюкания. Най-голямата тревога по онова време по отношение на твърденията за откриването на ускоряваща се Вселена беше, че далечните свръхнови може да изглеждат побледи, отколкото иначе би се очаквало от тях, но не поради ускоряващо се разширяване, а просто защото или А, те действително са побледи, или Б. Може би някакъв междугалактически или галактически прах от поранни времена частично ги затъмнява. През последвалото десетилетие доказателствата за ускоряването станаха още по-категорични и почти неопровержими. Първо бяха измерени много повече свръхнови с голямо червено отместване. Оттам комбиниран анализ на свръхновита от двете групи. Осъществен година след оригиналната публикация, доведе до графиката на следващата страница. Като Насока за окото, за да ви помогнат да видите дали кривата на разстоянието спрямо червеното отместване се извива нагоре или надолу, наблюдателите са прекарали прекъсната права линия в горната половина на графиката от долния ляв до горния ъгъл, която преминава през данните, представляващи близките свръхнови. Наклонът на тази линия ни показва скоростта на разширяване днес. После, в долната половина на графиката те са прекарали същата тази права линия, но хоризонтално, като ориентир за окото. Ако разширяването на Вселената се забавя, както се очакваше през 1998 година, далечните свръхнови при червено отместване Z, близо до едно ще се падат под правата линия. Но, както виждате сами... Повечето от тях се намират над правата линия. Това може да се дължи на една от следните две причини. Едно – данните са погрешни или... Две – разширяването на вселената се ускорява. Ако за момент приемем втората альтернатива и се запитаме, колко енергия ще трябва да включим в празното пространство, за да получим наблюдаваното ускорение, ще получим забележителен отговор. Кривата, която най-добре се вписва в данните съответства на плоска Вселена с 30% от енергията и кратко в материята и 70% в празното пространство. По забележителен начин това е точно необходимото, за да получим плоска Вселена в съответствие с факта, че едва 30% от необходимата маса съществува във виоколо галактиките и галактическите купове. Имаме очевидно съвпадение. Макар твърдението, че 99% от Вселената е невидима, един процент видима материя в море от тъмна материя, обгърнати от енергията на празното пространство, да се вписва в категорията за необичайно твърдение, все пак би трябвало сериозно да обмислим първата от двете възможности, споменати по-горе, а именно, че данните може да са погрешни. През последвалото десетилетие всички останали космологични данни продължиха да затвърждават общата картина на абсурдна плоска Вселена, в която преобладаващата енергия се намира в празното пространство и в която всичко, което можем да видим, съставлява по-малко от 1% от общата енергия, докато материята, която не можем да видим, е съставена най-вече от някакви все още непознати елементарни частици от нов вид. Първо, новите данни за еволюцията на звездите са се подобрили, откакто новите сателити ни осигуриха информация за първичния състав на старите звезди. Използвайки тези данни, през 2005 година с моя колега Шабо я успяхме да демонстрираме категорично, че степента на грешка при определянето на възрастта на Вселената вече е достатъчно малка, за да бъде изключена вероятността за възраст по-малка от 11 милиарда години. Това беше несъвместимо с всякакъв вид Вселена, чието празно пространство не съдържа значително количество енергия. Отново, тъй като не сме сигурни, че тази енергия се дължи на космологична константа, сега тя се нарича с по-простото име «тъмна енергия», аналогично на «тъмната материя», преобладаваща в галактиките. Тази оценка на възрастта на Вселената ни беше значително подобрена около 2006 година, когато нови прецизни измервания на космическото микровълново лъчение от сателита WMAP позволи на наблюдателите да измерят точно времето от големия взрив на сам. Вече знаем възрастта на Вселената, изразена с четири цифри. Тя е на 13,72 милиарда години. Никога не бих предположил, че докато съм още жив, ще постигнем такава прецизност. Но след като вече разполагаме с нея, можем да потвърдим, че невъзможно Вселена с измерената днес скорост на разширяване да е толкова стара, безтъмна енергия и то точно с поведението на енергия, дължеща се на космологична константа. С други думи, това е енергия, която изглежда константна във времето. Приследващия научен пробив Наблюдателите успяха да измерят колко точно материя под формата на галактики е образувала купове в хода на космическото време. Резултатът зависи от скоростта на разширяване на Вселената, тъй като силата на привличане, която притегля галактиките една към друга, трябва да се съравновава с космическото разширяване, което тласка материята да се раздалечава. Колкото по-голяма е стоиността на енергията на празното пространство, толкова побързо тя ще започне да доминира енергията на Вселената и толкова по-скоро увеличаващата се скорост на разширяване в някакъв момент ще спре гравитационното свиване на материята във все по-големи мащаби. Следователно, измервайки гравитационното формиране на купове, наблюдателите успяха да потвърдят за пореден път, че единствената плоска Вселена, която отговаря на наблюдаваната структура на Вселената в голям мащаб, е Вселената с приблизително 70% тъмна енергия, която в една или друга степен има поведението на енергия, представена от космологична константа. Независимо от тези индиректни надзървания в историята на разширяването на Вселената, наблюдателите на свръхнови извършиха пространни тестове и отхвърлиха една по една възможностите, които биха могли да доведат до системни грешки в техните анализи, включително и на възможността за увеличено количество прах на големи разстояния, което да кара свръхновите да изглеждат побледи. Един от най-важните им тестове включваше търсене назад във времето. Порано в историята на Вселената, когато сегашният обозрим район е бил значително по-малък, плътността на материята е била много по-голяма. Енергийната плътност на празното пространство обаче си остава една и съща в течение на времето, ако действително отразява космологична константа или нещо от този род. Поради това, когато Вселената е била с по-малко от половината от сегашния си размер, Енергийната плътност на материята трябва да е била по-голяма от енергийната плътност на празното пространство. През цялото това време материята, а не празното пространство, трябва да е създавала преобладаващата гравитационна сила, въздействаща на разширяването. В резултат Вселената трябва да е забавила разширяването си. В класическата механика съществува наименование за точката в която една система променя ускорението си и преминава от забавяне към ускоряване. Нарича се тласък. През 2003 година организирах конференция в моя университет по въпросите за бъдещето на космологията. Поканих един от членовете на екипа на Хай Адам Рис, който ми беше казал, че ще съобщи нещо интересно. И го направи. На следващия ден вестник, Нью Йорк Таймс който отразяваше срещата, публикува снимка на Дам, придружена със заглавието «Открите космическия ласък. Още си пазя тази снимка и понякога се развеселявам с нея. Детайлното описване на историята на разширяването на Вселената, което показа, че период на забавяне е бил сменен с период на ускоряване, наклони значително везните в полза на твърдението, че оригиналните наблюдения, които сочеха съществуването на тъмна енергия, Всъщност са били верни. При всички вече налични доказателства е трудно да си представим, че придържането към тази картина е изгубена космическа кауза. Независимо дали ни харесва, тъмната енергия изглежда, че остава, поне докато не се промени по някакъв начин. Произходът и естеството на тъмната енергия, несъмнено, е най-голямата загадка в съвременната фундаментална физика. Ние нямаме задълбочено обяснение, как възниква тя и защо приема точно тази стойност? Следователно нямаме представа и защо е започнала да доминира разширяването на Вселената, при това сравнително отскоро едва през последните около 5 милиарда години и дали това не е чиста случайност. Естествено е да подозираме, че нейната природа по някакъв фундаментален начин е свързана с произхода на Вселената. А вероятно тя ще определи и бъдещето на тази Вселена. Глава 6 Безплатният обят на края на Вселената. Вселената е голяма. Наистина голяма. Просто няма да повярвате колко изключително невероятно невъобразимо голяма е тя. Вие сигурно си мислите, че до аптеката пътят е много дълъг, ама в сравнение с Вселената това е направо нищо работа. Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопаджия. Мисля, че едно от две съвсем не е зле. Оказа се, че космолозите правилно бяхме предположили, че Вселената е плоска, така че не останахме смутени от шокиращото разкритие, че празното пространство действително съдържа енергия, при това достатъчна да доминира. Разширяването НА Вселената. Съществуването на тази енергия беше невероятно, но още по-невероятно е, че тя не е достатъчна да направи Вселената на обитаема. Защото ако енергията на празното пространство беше толкова голяма, Колкото сочеха предварителните оценки, тогава скоростта на разширяване щеше да е толкова висока, че всичко, което виждаме сега в Вселената, бързо щеше да бъде изтласкано отвъд хоризонта. Вселената щеше да стане студена, тъмна и празна много преди да успеят да се формират звездите, Слънцето и нашата Земя. От всички основания да се предположи, че Вселената е плоска, може би най-простото за разбиране проистича от факта, че е било добре известно, че тя е почти плоска. Дори в ранните дни преди откриването на тъмната материя, известното количество на видимата материя във и около галактиките възлизаше само на около 1% от общото количество материя необходимо за получаването на плоска Вселена. 1% може да не изглежда много, но нашата Вселена е много стара, тя е на милиарди години. Приемайки, че гравитационните ефекти на материята или лъчението доминират еволюиращото разширяване, в което ние, физиците, винаги сме били убедени, тогава ако Вселената не е съвсем плоска, със своето разширяване тя би ставала все по-малко плоска. Ако е отворена, скоростта на разширяване се увеличава повече, отколкото би било при плоска Вселена, раздалечавайки материята все повече и повече в сравнение с това, което би било иначе, което би довело до намаляване на нетната и кратко и много бързо би се стигнало до безкрайно малка част от плътността, необходима за получаването на Плоска Вселена. Ако е затворена, тогава тя би забавила разширяването си по-бързо и в някакъв момент би започнала отново да се свива. Във всеки случай, плътността първо щеше да намалява по-бавно, отколкото при Плоска Вселена, а после щеше да започне да се увеличава, когато Вселената започне да се свива. Отново отклонението от плътността, очаквана при Плоска Вселена, се увеличава с времето. Вселената увеличила размерите си близо трилион пъти спрямо състоянието си, когато е била на възраст една секунда. Ако в този ранен момент плътността на Вселената не е била почти точно очакваната за плоска Вселена, а например 10% от. Подходящата, тогава плътността на Вселената днес щеше да се отклонява от необходимата за плоска Вселена поне трилион пъти. Това е много повече от разликата от сто пъти между плътността на видимата материя във Вселената спрямо плътността на това, което би довело до плоска Вселена днес. Този проблем бил добре известен още през 70-те години на 20 век като проблема с плоската Вселена. Разглеждането на геометрията на Вселената е като да си представяте химикалка, балансирана вертикално върху маса. И най-лекото накланяне в една или друга посока тук такси ще е Същото е и с плоската Вселена. И най-дребното отклонение от плоскостта бързо нараства. Така че как би могла Вселената да е толкова близо до плоска днес, ако не е била абсолютно плоска? Отговорът е прост, по същество тя би следвало да е плоска и днес. Този отговор всъщност съвсем не е толкова прост, защото влече със себе си следващия въпрос. Как началните условия са се съчетали така, че да създадат плоска Вселена? На този втори, по-труден въпрос, съществуват два възможни отговора. Първият датира от 1981 година, когато младият физик, теоретик и докторант в Станфуртския университет Алън Гуд размишлявал над проблема с плоската вселена и свързани с него други два проблема на стандартната картина на големия взрив, така наречения проблем с хоризонта и проблема с магнитните монополи. В случая ни засяга само първият, защото проблемът с магнитните монополии само изостря проблема с плоската Вселена и проблема с хоризонта. Проблемът с хоризонта е свързан с факта, че космическото микровълново фоново лъчение е изключително еднородно. Малките температурни отклонения, които описах порано, представляват вариации в плътността на материята и лъчението от по помалко от една десетохилядна сравнение с иначе равномерната фонова плътност и температура във време, когато Вселената е била едва на няколко стотин хиляди години. Така че докато се занимавах с малките отклонения, по сериозният и належащ въпрос беше, как изобщо Вселената е станала толкова еднородна. Все пак, ако вместо пораното изображение на космическото микровълново фоново лъчение, при което температурните отклонения от порядъка на няколко хилядни са показани в различни цветове, бях показал. Температурна карта на микровълновото небе по полинейна скала. Като вариациите, светлосенкито отразяват вариации в температурата с разлика от плюс-минус 0-03 градуса по Келвин спрямо средната фонова температура от около 2,72 градуса по Келвин над абсолютната 0, те отклонение от 1% около средната стойност. Тогава картата щеше да изглежда така. Сравнете това изображение, на което няма никаква различима структура, с подобна проекция на земната повърхност с малко по-голяма чувствителност, при която Световите вариации представляват отклонения от средния радиус от порядъка на една петстотна, следователно в голям мащаб Вселената е невероятно еднородна. Как е възможно това? Човек може просто да приеме, че в поранни времена младата Вселена е била гореща, плътна и в топлинно равновесие. Това означава, че горещите зони биха се охладили, а студените зони биха се стоплили, докато първичният бульон добие еднаква температура навсякъде. Както изтъкнах обаче по-рано, когато Вселената е била само на няколко стотин хиляди години, светлината е можела да измина едва няколко стотин хиляди светлинни години, което е съвсем малък процент от цялата обозрима Вселена днес. Това предишно разстояние се изразява чрез ъгъл от около 1 градус върху картата на повърхността на последно разсейване на микровълновото фоново лъчение във вида, в който се наблюдава днес. Тъй като Айнщайн ни казва... Че никой информация не може да се разпространява със скорост по висока от тази на светлината, стандартната картина на големия взрив просто няма начин една част от днешната обозрима Вселена да е била повлияна по нова време от съществуването и температурата на други части и съглови мащаби по-големи от около 1 градус. Следователно няма начин космическият газ в тези мащаби да се е термализирал на време, за да се получи такава еднородна температура навсякъде. Стремежа си да разгадае този проблем Гуд, който се занимава с физика на частиците, размишлявал какъв процес би могъл да е възникнал в ранната Вселена и достигнал до едно абсолютно гениално прозрение. Ако в процеса на охлаждането си Вселената е претърпяла фазов преход, както, например, водата се охлажда до лед, а желязото се намагнитва с охлаждането си, тогава се решава не само проблемът с... Хоризонта, но и проблемът с плоската Вселена а и проблемът с магнитните монополи. Ако обичате да пиете силно и студена бира, може да ви се случи следното. Изваждате ледена бутилка бира от хладилника и когато с отварянето и кратко освободите налягането сада, бирата изведнъж да замръзне изцяло, което да доведе дори до напукване на бутилката. Това се случва, защото при високо налягане предпочитаното състояние с най-низка енергия на бирата е в течна форма, а с освобождаване на налягането предпочитаното състояние с най ниска енергия е твърдото състояние. По време на фазовия преход би могла да се освободи енергия, тъй като състоянието с най-низка енергия в една фаза може да е с по-ниска енергия от състоянието с най-низка енергия в другата фаза. Такава освободена енергия се нарича «латентна топлина». Гутосъзнал, че докато Вселената се охлаждала при разширяването си след големия взрив, Конфигурацията от материя и лъчение може за известно време да е заседнала в някакво метастабилно състояние. Като в последствие с още по голямото охлаждане на Вселената тази конфигурация изведнъж да е претърпяла фазов преход към енергетично предпочитаното основно състояние на материята и лъчението. Енергията, съхранявана в конфигурацията на фалшив вакуум на Вселената преди завършването на фазовия преход, латентната топлина на Вселената, ако щете, би могла драстично да повлияе разширяването на Вселената през периода преди фазовия преход. Енергията на фалшивия вакуум би имала поведение като това, дължащо се на космологична константа, защото би се държала също като енергия, проникнала празното пространство. Това би накарало разширяването на Вселената по онова време да се ускорява все повече и повече. В крайна сметка това, което е тяло да стане нашата обозрима Вселена, би започнало да нараства със скорост по-висока от тази на светлината. Общата теория на относителността го позволява, макар че изглежда, че това нарушава специалната теория на относителността на Айнщайн, която твърди, че нищо не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината. Но човек трябва да подходи като адвокат и да анализира това твърдение малко повнимателно. Специалната теория на относителността гласи че нищо не може да се движи през пространството побързо от скоростта на светлината. Обаче самото пространство може да прави каквото си ще е поне според общата теория на относителността. А докато пространството се разширява, то може да увлече със себе си далечни обекти, намиращи се в покой в пространството, в което са разположени, раздалечавайки ги един от друг със свръхсветлинни скорости. Оказва се че през този период на инфлация Вселената може да се е разширила над 1028 пъти. И докато това е една огромна стойност, още по-удивителното е, че тя може да е била осъществена само за част от секундата, когато Вселената е била още съвсем млада. В този случай всичко в границите на цялата обозрима Вселена някога, преди инфлацията да се случила, се намирало в район много по-малък от този, който бихме проследили назад, ако не беше имало инфлация, а най важното той бил толкова малък, че би имало достатъчно време да се термализира и да достигне абсолютно една и съща температура. Инфлацията направила, възможно, и още едно общо предвиждане. Когато един балон се надува все повече и повече, кривината на повърхността му става все по-малка. Нещо подобно се случва с Селената, чието размер нараства експоненциално, като това може да се случи по време на инфлация, Задействана от голяма постоянна енергия на фалшивия вакуум. Действително, до момента, в който инфлацията приключи, с което се решава проблемът с хоризонта, кривината на Вселената, ако тя поначало е била ненулева, достига до. Толкова абсурдно малка стойност, че дори и днес Вселената изглежда плоска и при най-прецизно измерване. по инфлацията е единственото жизнеспособно обяснение както на хомогенността, така и на плоскостта на Вселената базирано на може би фундаментални и изчислими микроскопски теории на частиците и техните взаимодействия. Нещо повече, инфлацията прави възможно още едно, може би още по-забележително предвиждане. Както вече описах, законите на квантовата механика водят до заключението, че в много малък мащаб за много кратко време празното пространство може да изглежда като вряща и кипяща отвара от виртуални частици и полета с бясно колебаещи се стойности. Тези квантови флуктуации може да са важни за определянето на характера на протоните и атомите, но като цяло те са невидими в по-голям мащаб и това е една от причините да ни се струват толкова неестествени. По време на инфлация обаче тези квантови флуктуации могат да определят кога, иначе различните малки райони от пространството ще приключат периода си на експоненциално разширяване. Когато различните райони спрат инфлацията си в леко, микроскопично, различни моменти, Плътността на материята и лъчението в резултат от освобождаването на енергията на фалшивия вакуум под формата на топлинна енергия е с малки разлики в различните райони. Картината на колебанията в плътността, възникващи след инфлацията от квантовите флуктуации в иначе празното пространство, се оказва в пълно съответствие с наблюдаваната в голям мащаб картина на студени и горещи петна в космическото микровълново фоново лъчение. Докато съответствието не е доказателство, разбира се, сред космолозите за пореден път все повече се разпространява възгледът, че щом върви като пате, изглежда като пате и кряка като пате, то вероятно е пате. И ако инфлацията действително е отговорна за всички малки флуктуации на плътността на материята и лъчението, които по-късно довеждат до гравитационното свиване на материята в галактики, звезди, планети и хора, тогава наистина може да се каже, че всички ние сме тук днес, благодарение на квантовите флуктуации на нещо което по същество е нищо. Това е толкова забележително, че бих искал отново да го подчертая. Квантовите флуктуации, които иначе биха били. Напълно невидими, се замразяват от инфлацията и се проявяват в последствие като флуктуации на плътността, които са създали всичко, което можем да видим. Ако, както вече написах, всички ние сме звезден прах, също е вярно, в случай, че инфлацията се състояла че всички ние съвсем буквално сме се появили от квантовото нищо. Това е толкова поразително неинтуитивно, че може да изглежда почти магическо. Но съществува поне един аспект на цялото това инфлационно фокусничество, който може да изглежда особено тревожен. Откъде поначало се е взела всичката тази енергия? Как е възможно един микроскопично малък район да достигне до размерите на Вселената, при това съдържайки достатъчно материя и радиация за всичко, което сме състояние да видим. Пообщо бихме могли да зададем въпроса, как става така, че плътността на енергията да остане постоянна в разширяваща се Вселена с космологична константа или енергия на фалшивия вакуум? Все пак в такава Вселена пространството се разширява експоненциално и ако плътността на енергията остава непроменена, то общата енергия в рамките на всеки район ще нараства с увеличаването на големината му. Какво стана с закона за запазване на енергията? Това е пример за нещо, което Гуд е нарекал великия «безплатен обяд». Включването на ефектите на гравитацията в разсъжденията за Селената дава възможност на обектите да притежават както положителна, така и отрицателна енергия. Тази черта на гравитацията създава възможността нещата с положителна енергия, каквито са материята и лъчението, да бъдат включвани в конфигурации с отрицателна енергия, които уравновесяват енергията на създадения материал с положителна енергия. По този начин гравитацията може да започне с празна и да завърши с пълна Вселена. Може би това също ви звучи подозрително, но всъщност той е централна част от пленителната сила, която плоската Вселена упражнява над мнозина от нас. Също така то е нещо, което може би ви е познато от часовете по физика в гимназията. Представете си, че хвърляте топка във въздуха. По правило, тя ще се върне обратно. А сега я хвърляте по-силно, приемаме, че се намирате навън. Тя ще достигне по повисоко и ще се задържи във въздуха по-дълго, преди да падне. А ако я е хвърлите достатъчно високо, повече. Няма да се върне на Земята. Тя ще се откъсне от земното гравитационно поле и ще продължи напред в открития космос. Как да разберем кога ще се случи това? Използваме проста сметка, базирана на енергията. Движещ се обект в гравитационното поле на Земята притежава два вида енергия. Първията е енергията на движението, наречена кинетична енергия от гръцката дума за движение. Тази енергия, която зависи от скоростта на обекта, винаги е положителна. Другата компонента на енергията, наречена потенциална енергия, свързана с потенциала и кратко да върши работа, в общия случай е отрицателна. Това е така, защото общата гравитационна енергия на обект в покой на безкрайно голямо разстояние от всеки друг обект ние определяме като нулева и това изглежда основателно. Кинетичната му енергия очевидно е нулева, а потенциалната му енергия също определяме като нулева в този момент, така че и общата гравитационна енергия е равна на нула. Ако обаче обектът не се намира на безкрайно голямо разстояние от всички други обекти, а е близо до друг обект, например до Земята, то ще започне да пада към нея поради гравитационното привличане. Докато пада, скоростта му ще се увеличава и ако по пъти си се удари в нещо, например главата ви, може да го разцепи на две. Колкото поблизо до земната повърхност е в момента на освобождаването си, толкова по-малко работа може да свърши до момента, в който се удари в Земята. Така че потенциалната енергия намалява с приближаването към Земята. Но ако потенциалната енергия е нула, когато обектът е безкрайно далече от Земята, то тя трябва да става все по-отрицателна с приближаването му до нея, защото потенциалът и кратко да върши работа става все по-малък с намаляването на разстоянието. В класическата механика, както я дефинирах тук, определението за потенциална енергия е условно. Бих могъл да определя потенциалната енергия на един обект на земната повърхност като нулева и така тя би станала много голямо число, когато обектът се намира безкрайно далече. Определянето на общата енергия като нулева на безкрайно разстояние има логика от физична гледна точка, но поне в този момент от изложението ни това е чисто условност. Независимо къде се поставя нулевата точка на потенциалната енергия, една прекрасна характеристика на. обектите. Които са подложени единствено на силата на гравитацията, е, че сумата от тяхната потенциална и кинетична енергия остава константа. Докато обектите падат, потенциалната им енергия се преобразува в кинетичната енергия на движението, а когато отскочат от Земята, кинетичната енергия се преобразува обратно в потенциална и така нататък. Това ни осигурява един прекрасен инструмент за определяне с каква скорост трябва да бъде хвърлено нещо във въздуха, за да се откъсна от Земята. Защото, щом то някога ще бъде безкрайно далеч от Земята, то общата му енергия трябва да е по-голяма или равна на нула. Тогава просто трябва да се погрижа общата му гравитационна енергия в момента, когато напусне ръката ми, да е по-голяма или равна на нула. След като аз мога да контролирам само един аспект на общата му енергия, а именно скоростта, с която напуска ръката ми, трябва само да открия вълшебната скорост, при която положителната кинетична енергия е равна на отрицателната потенциална енергия, която притежава поради гравитационното привличане на земната повърхност. Както кинетичната, така и потенциалната енергия на топката зависят по абсолютно един и същи начин от нейната маса, която следователно се съкращава до нула, когато тези две стойности са равни. Така откриваме скоростта, с която обектите могат да се откъснат от земната повърхност а именно 11 км секунда, когато общата гравитационна енергия на обекта е равна точно на нула. Вероятно ще попитате, какво общо има това с Вселената като цяло и в частност с инфлацията? Абсолютно същото изчисление, което току-що описах за топка, хвърлена с ръка от земната повърхност, е приложимо за всеки обект в нашата разширяваща се вселена. Да разгледаме един сферичен район от нашата вселена с център нашето местоположение. В галактиката Млечен път, достатъчно голям да обхваща много галактики, но достатъчно малък, за да е в рамките на най-големите разстояния, на които можем да виждаме днес, ако районът е достатъчно голям, но и не твърде голям. Тогава галактиките по границата му ще се отдалечават от нас равномерно поради разширяването на Хъбъл, но техните скорости ще са далеч под скоростта на светлината. В този случай законите на Ньютон са приложими и можем да пренебрегнем. Ефектите на общата и специалната теория на относителността С други думи, всеки обект е управляван от физика, идентична с тази, описваща топката, която си представих, че се опитвам да хвърля в открития космос. Да разгледаме галактиката, показана горе, която се отдалечава от центъра, както е показано. Също както с и Земята. Можем да попитаме дали галактиката ще бъде в състояние да се откъсне от гравитационното притегляне на всички останали галактики от сферата. Изчислението, което ще извършим, за да открием отговора, е абсолютно същото, което направихме за топката. Просто изчисляваме пълната гравитационна енергия на галактиката възоснова на нейното движение навън, което и кратко дава положителна енергия и гравитационното притегляне на нейните съседи, което осигурява отрицателна енергия. Ако пълната и кратко енергия е по-голяма от нула, тя ще се откъсне напред към безкрайността, а ако е по-малко от нула, тя ще спре и ще започне да пада навътре. Сега е възможно да покажем, че можем да пренапишем простото ново уравнение за общата гравитационна енергия на тази галактика по начин, който възпроизвежда абсолютно точно Айнштайновото уравнение от общата теория на относителността за разширяваща се Вселена. А величината, която съответства на общата гравитационна енергия на галактиката в общата теория на относителността става величината, която описва кривината на пространството. Тогава какво намираме? Само единствено при плоска Вселена пълната средна ньютонова гравитационна енергия на всеки обект, движещ се заедно разширяването, е точно нула. Ето това прави плоската Вселена толкова специална. В такава Вселена положителната енергия на движението съвсем точно се анулира от отрицателната енергия на гравитационното привличане. Когато започнем да осложняваме нещата, позволявайки на празното пространство да съдържа енергия, простата нитонова аналогия стопка, топка, хвърлена във въздуха, става неточна, но заключението по същество остава същото. В плоска Вселена, дори в такава с малка космологична константа, докато мащабите са достатъчно малки, така че скоростите да са далеч под тази на светлината, ньютоновата гравитационна енергия, присъща на всеки обект във Вселената, е нула. Същност при енергия на вакуума. Безплатният обят на Гуд става дори по-драматичен. Докато всеки район от Вселената се разширява до все по-голям размер, той става все по-близък до плосък, така че ньютоновата гравитационна енергия на всичко, получена, когато енергията на вакуума по време на инфлацията се превръща в материя и лъчение, става точно нула. Но все пак може да попитате откъде се взема всичката тази енергия, която поддържа плътността на енергията постоянна по време на инфлация, когато Вселената се разширява експоненциално. Тук се включва един друг забележителен аспект на общата теория на относителността. Не само гравитационната енергия, но и релативистичното, Налягане на обектите може да бъде отрицателно. В сравнение с отрицателната енергия, за човек е дори още по-трудно да си представи отрицателното налягане. Газът балон упражнява налягане върху стените на балона. По този начин, ако разширява стените на балона, той извършва работа върху него. Работата, която извършва, кара газа да губи енергия и да се охлажда. Оказва се, че гравитацията на празното пространство е гравитационно отблъскваща именно защото кара празното пространство да има отрицателно налягане. В резултат от това, отрицателно налягане Вселената всъщност извършва работа върху празното пространство, докато то се разширява. Тази работа се състои в поддържането на постоянна енергийна плътност на пространството дори при разширяваща се Вселена. Следователно, ако квантовите свойства на материята и лъчението са довели до обогатяването с енергия дори на безкрайно малък район от празното пространство в ранни времена, този район би могъл да нарасне до произволно голям и произволно плосък. Когато инфлацията приключи, може да се е получила Вселена, пълна с материя и лъчение, чиято обща ньютонова гравитационна енергия ще бъде възможно най-близка до нула. Така че когато прахолякът се оталожи след цял век, прекарам в опити, ние най-сет не бяхме измерили кривината на Вселената и бяхме открили, че тя е нулева. Вече разбирате, защо за толкова много тауретици като мен това не само е крайно удовлетворяващо, но е изключително показателно. Наистина Вселена от нищото. Глава 7 Нашето незавидно бъдеще Бъдещето вече не е това, което беше. Йоги Бера в известен смисъл е забележително и вълнуващо да се озовем във Вселена, доминирана от нищото. Структурите, които виждаме, като звездите и галактиките са били създадени от квантовите флуктуации на нищото. А средната пълна нова гравитационна енергия на всеки обект в нашата Вселена е равна на нищо. Наслаждавайте се на тази мисъл, докато можете, стига да ви се иска, защото, ако всичко това е вярно, ние живеем в може би най-лошата от всички възможни вселени, поне що се отнася до бъдещето на живота. Припомнете си, че Айнщайн е започнал да разработва своята обща теория на относителността едва преди близо век. Според традиционните схващания по това време, нашата вселена била статична и вечна. В действителност Айнщайн не само се подиграл на люметър заради идеята му за големия взрив. Но дори измислил космологичната константа само и само да обясни статичната Вселена. Сега, век по-късно, ние учените можем да злорадстваме заради това, че сме открили разширяването на Вселената, космическото микровълново фоново лъчение, тъмната материя и тъмната енергия. Но какво ни вещае бъдещето? Поезия, а поне до някъде. Спомнете си, че заключението че разширяването на нашата Вселена е доминирано от енергията на привидно празното пространство, е направено възоснова на факта, че това разширяване се ускорява. И също както при инфлацията, описана в предишната глава, нашата обозрима Вселена е на прага да започне да се разширява по-бързо от скоростта на светлината. А с времето, поради ускоряващото се разширяване, нещата само ще се влушават. Това означава, че колкото повече чакаме, толкова по-малко ще сме в състояние да видим. Галактиките, които сега можем да наблюдаваме, в някой бъдещ ден ще се отдалечават от нас със свръхсветлинна скорост, а това означава, че вече ще са невидими за нас. Излъчваната от тях светлина няма да е в състояние да преодолее разширяването на пространството и никога повече не ще ни достигне. Тези галактики ще са преминали отвъд нашия хоризонт. Начинът, по който става това, е малко по-различен от това, което може би си представяте. Галактиките нито изчезват внезапно, нито замръкват постепенно в нощното небе. Когато скоростта им на отдалечаване се доближи до светлината, светлината от тези обекти се отмества все повече към червеното. Постепенно цялата им видима светлина се премества в инфрачервения, микровълновия, радиодиапазона и тъна, докато накрая дължината на вълната на излъчената от тях светлина стане по-голяма от големината на обозримата Вселена и в този момент те официално стават невидими. Можем да изчислим колко време приблизително ще отнеме този процес. Тъй като галактиките от местния ни галактически куб са свързани заедно от взаимното си гравитационно привличане, те няма да се отдалечат с фоновото разширяване на Вселената, открито от Хъбъл. Галактиките извън тази група са на около едно наклонена черта 50000 от разстоянието, на което скоростта на отдалечаване на обектите се доближава до светлинната. Ще си им нужни около 150 милиона години или близо от 10 пъти сегашната възраст на Вселената, за да достигнат до точката, отвъд която всичката светлина от звездите в тези галактики ще се отместила към червения край около 5000 пъти. След около 2 трилиона години светлината им ще се отместила към червеното до толкова, че дължината на вълните им ще е равна на големината на обозримата селена, като остатъкът от Вселената буквално ще е изчезнал. 2 трилиона години може да звучи като много време, и действително е. От космическа гледна точка, обаче, то дори не се доближава до идеята за вечност. Най-дълголетните звезди от Главната последователност, които имат същата еволюционна история като нашето слънце, имат живот далеч по-дълъг от този на слънцето. И ще продължава да светят и след 2 трилиона години, независимо, че нашето слънце ще умре само след около 5 милиарда години. Така че в далечно бъдеще на планети около тези звезди може да има цивилизации, захранвани от слънчева енергия с вода и органични материали. На тези планети може да има и астрономи с телескопи. Но когато погледнат с тях в космоса, буквално всичко, което виждаме сега, всичките 400 милиарда галактики, които днес изпълват обозримата ни Вселена, ще са изчезнали. Опитах се да използвам този аргумент пред Конгреса Страмежа си да ги подтикна да отделят повече средства за космология сега, докато все още имаме време да наблюдаваме всичко, което можем. За един конгресмен обаче две години са много време, а два трилиона са нещо немислимо. Във всеки случай, астрономите от далечното бъдеще биха били крайни зненадани, ако имаха някаква представа какво изпускат. Защото не само, че останалата част от Вселената вече ще е изчезнала, а и, както съзнахме с моя колега Робърт Шерер от университета Вандербилд преди няколко години, ще се изчезнали и всички доказателства, които сега ни сочат, че живеем в разширяваща се Вселена, Започнала с голям взрив, както ще се изчезнали и доказателствата за съществуването в празното пространство на тъмната енергия, която е отговорна за това изчезване. Докато преди по-малко от век все още традиционно се смятало, че Вселената е статична и вечна, че в нея звездите и планетите идват и си отиват, но в най голям мащаб тя ще пребъде и в далечното бъдеще дълго след като и последните останки от нашата цивилизация са потънали в кощето на историята, същата тази иллюзия която е поддържала нашата цивилизация до 1930 година, ще се завърне отново с пълна сила. Три са основните стълбове на наблюдение, подпомогнали емпиричното подвърждаване на големия взрив, благодарение на които дори Айнштайн и Лиометр да не се бяха родили, пак щеше да ни се наложи да признаем, че Вселената е започнала в едно горещо и плътно състояние. Това са наблюдаваното от Хъбъл разширяване, Наблюденията на космическото микровълново фоново лъчение и наблюдаваното съвпадение между измереното в Вселената изобилие от леки елементи водород, хели, и лити и прогнозираното количество, създадено през първите няколко. Минути от историята на Вселената. Да започнем с разширяването на хъбъл. Откъде знаем, че Вселената се разширява? Измерваме скоростта на отдалечаване на далечните обекти като функция на тяхното разстояние. Само, че когато някога видимите обекти извън местната ни група, в която сме свързани гравитационно, ще се изчезнали зад нашия хоризонт, тогава вече няма да има следи от разширяването никакви звезди, галактики, квазари, нито дори големи газови облаци, които наблюдателите да могат да проследят. Разширяването ще е толкова ефективно, че ще е отстранило от полезрението ни всички обекти, които действително се отдалечават от нас. Нещо повече. След по-малко от трилион години всички галактики в местната ни група ще са се слели в една голяма метагалактика. Наблюдателите от далечното бъдеще ще виждат повече или по-малко онова, което са смятали, че виждат наблюдателите от 1915 година, една единствена галактика, приютила тяхната звезда и планета, обградена от иначе обширно, празно, статично пространство. Припомнете си също, че всички доказателства, че празното пространство съдържа енергия, идват от наблюдение на степента на ускоряване на разширяването на Вселената. Но когато няма следи от това разширяване, то ще бъде невъзможно за наблюдаване. По някакво странно стечение на обстоятелствата живеем в единствената ера в историята на Вселената, когато може да бъде установено наличието на тъмна енергия, пропила празното пространство. Вярно е че тази ера ще продължи няколко стоти милиарда години, но за вечно разширяващата се Вселена това е само един космически миг. Ако приемем, че енергията на празното пространство е приблизително константна, какъвто би бил случаят с космологична константа, тогава в много по-ранни времена енергийната плътност на материята и лъчението трябва далеч да е надхвърляла тази на празното пространство. Това е така просто, защото с разширяването на вселената плътността на материята и лъчението намалява, заради увеличаването на разстоянието между частиците и така в единица обем се съдържат все по-малко обекти. В поранни времена, преди повече от 5-1 милиарда години, плътността на материята и лъчението трябва да била много по-голяма в сравнение с днес. Следователно по онова време и преди това. Вселената е била доминирана от материята и лъчението с проистичащото от тях гравитационно привличане. В този случай в поранни времена разширяването на Вселената трябва да се забавило, а гравитационното въздействие на енергията на празното пространство трябва да е било невъзможно за регистриране. По същата логика далеч в бъдещето, когато Вселената е на няколко стотин милиарда години, плътността на материята и лъчението ще е намаляла още повече и можем да изчислим, че тъмната енергия ще има средна енергийна плътност над трилион пъти по висока от плътността на цялата останала материя и лъчение във Вселената. До тогава тя вече напълно ще управлява гравитационната динамика на Вселената в голям мащаб. Но в тази късна възраст ускоряващото се разширяване ще е вече ненаблюдаемо. В този смисъл енергията на празното пространство по силата на самата си природа гарантира, че съществува краем период от време, през който тя може да бъде регистрирана, и по забележително стечение на обстоятелствата ние живеем точно в този космологичен момент. А какво да кажем за другия основен стълб по теорията на големия взрив космическото микровълново фоново лъчение, което ни осигурява една директна бебешка снимка на Вселената? Първо, докато в бъдеще Вселената се разширява все по-бързо, температурата на космическото микровълново фоново лъчение ще спада. Когато днешната обозрима Вселена увеличи големината си около 100 пъти, температурата на космическото микровълново фоново лечение ще е спаднала 100 пъти, а неговата интензивност или енергийната му плътност ще е спаднала около 100 милиона пъти, което ще го направи 100 милиона пъти по-трудно за регистриране в сравнение с днес. И все пак ние сме били в състояние да регистрираме космическия микровълнов фон измежду всички електронен шум на Земята и можем да очакваме, че наблюдателите от далечното бъдеще ще бъдат 100 милиона пъти поумни от тези, с които сме благословени днес, така че все пак има надежда. За жалост обаче се оказва, че дори и най-будният наблюдател, когато бихме могли да си представим, разполагащ с възможно най-чувствителната апаратура, която би могла да съществува, в далечното бъдеще няма да има този късмет. Причината е, че в нашата галактика или в... Метагалактиката която ще се формира при сливането на галактиката ни с нейните съседи, започвайки с Андромеда след около 5 милиарда години, между звездите има горещ газ, който е ионизиран, така че съдържа свободни електрони и поради това има поведението на плазма. Както обясних порано, такава плазма е непроницаема за много типове лъчение. Съществува нещо, наречено плазмена частота, под която лъчението не може да проникне през плазмата, без да бъде погълнато. Според наблюдаваната към момента плътност на свободните електрони в нашата галактика можем да изчислим плазмената и кратко частота, и тогава ще открием, че по времето, когато Вселената ще е 50 пъти по стара от днес, прообладаващата част от космическото микровълново фоново лъчение от големия взрив ще се е разтегнала до достатъчно големи дължини на вълните, а оттам и достатъчно ниски частоти, които ще са под плазмената частота на бъдещата мета-галактика. След този момент лъчението няма да може да бъде наблюдавано, независимо колко упорит е наблюдателят. Ето, че и космическото микровълново-фоново лъчение също ще е изчезнало. Така, че няма да има наблюдаемо разширяване, нито остатъчно лъчение от големия взрив. Ами изобилието на леки елементи, водород, хелий и литий, което също сочи право към големия взрив. Действително, както описах в първа глава, когато срещна човек, който не вярва в големия взрив, обичам да му показвам следващата фигура, която държа като картичка в портфейла си. После казвам, видяхте ли? Имало е голям взрив. Знам, схемата изглежда много сложна, но тя всъщност показва относителното прогнозирано изобилие от хели, дълтери, хели 3 и лити спрямо водорода въз основа на сегашното ни за големия взрив. Горната крива, която се движи нагоре и надясно, Изобразява прогнозираното изобилие от хелии, втория най-изобилен елемент в Вселената, на база теглото му, сравнено с водорода, най-изобилният елемент. Следващите две криви, които се движат надолу и надясно, представят прогнозираното изобилие съответно от делтери и хели-3, изразени не в тегло, а според броя на атомите им, сравнение с водорода. И накрая. Най-дълната крива изобразява прогнозираното изобилие на следващия от най-леките елементи – лития, отново на база атомното му число. Прогнозираните изобилия са представени като функции на предполагаемата обща плътност на нормалната материя, която е изградена от атоми във Вселената днес. Ако промяната на тази величина не създаде комбинация от всички прогнозирани изобилия от елементи, които да съвпадат с нашите наблюдения, това ще е сериозно доказателство против тяхното създаване в един горещ голям взрив. Забележете, че прогнозираните изобилия от тези елементи варират с почти 10 порядъка. Незаштрихованите полета върху всяка крива представляват допустимия диапазон на действително изчисленото първично изобилия на тези елементи възоснова на наблюдения на стари звезди и горещ газ във извън нашата галактика. Вертикалната тъмна ивица представлява зоната, в която всички прогнози и наблюдения действително съвпадат. Трудно е да си представим по конкретно потвърждение на горещия голям взрив от това съвпадение между прогнози и наблюдения, при това за елементи, чието прогнозирани изобилия варират с 10 порядъка. Заслужава си още веднъж да подчертаем изводите от това забележително съвпадение, единствено през първите секунди на горещ голям взрив с първоначално изобилие от протони и неутрони, от които би се получило нещо много близко до наблюдаваната плътност на материята във видимите галактики днес и плътност на лъчението, което би оставило отпечатък. Точно съответстващ на наблюдаваната интензивност на космическото микровълново-фоново лъчение днес, биха могли да възникнат ядрени реакции, които да. Създадат точно изобилието от леки елементи водород, дълтерии, хелии и литии, за които смятаме, че са съставлявали основните градивни блокчета на звездите, които днес изпълват нощното небе. Както би казал Лайнштайн, само един много злонамерен, а следователно и невъобразим, Бог би си направил умишлено труда да създаде Вселена, която толкова недвусмислено да сочи за свой происход големия взрив, без той реално да се случил. Действително, когато грубото съвпадение между изчисленото изобилие на Хелии във Вселената и прогнозираното му изобилие вследствие големия взрив било демонстрирано за пръв път през 60-те години на 20 век, това били едни от ключовите данни, които помогнали на картината на големия взрив да наделее над изключително популярния модел на сетационарната вселена, поддържан от Фред Хойл и неговите колеги. В далечното бъдеще обаче нещата ще са доста по-различни. Звездите горят водород, като създават, например, хели. По настояща около 15% от всичкия наблюдаван хелии във Вселената би могъл да е произведен от звезди по времето след големия взрив, поредното неустоимо доказателство, че за създаването на това, което виждаме, е бил нужен големият взрив. Но в далечното бъдеще случаят вече няма да е такъв, защото до тогава вече ще се живели и умрели много повече поколения звезди. Когато Вселената стане на един трилион години, например... Звездите вече ще са произвели далеч повече хели, от създадения от големия взрив. Тази ситуация е изобразена на следващата диаграма. Когато 60% от видимата материя във Вселената се състои от хели, за да бъде обяснено наблюдаваното, вече няма да има нужда от теория за горещ голям взрив, при който е бил създаден първичен хели. Наблюдателите и теоретиците в Цивилизации от далечното бъдеще ще могат обаче да използват тези данни, за да заключат, че Вселената би трябвало да има някаква конкретна възраст. Тъй като звездите изгарят водород, като го преобразуват в Хелии, би следвало да има горна граница на времето, през което може да се съществували, за да не бъде допълнително намалено съотношението между водород и Хелии. По този начин бъдещите учени бих изчислили, че Вселената, в която живеят, е на по малко от около трилион години. Но всякакви следи от начало, включщо голям взрив, вече ще се изчезнали или ще сочат по-скоро към някакво спонтанно създаване на бъдещата ни единствена мета-галактика. Спомнете си, че Леометри извел твърдението си за големия взрив единствено на базата на общата теория на относителността на Айнщайн. Бихме могли да очакваме. Че една напреднала цивилизация от далечното бъдеще ще открие законите на физиката, електромагнетизма, квантовата механика и общата теория на относителността. Дали някой Леометр от далечното бъдеще няма да успее да изведе подобно твърдение? Заключението на Леометр, че Вселената ни трябва да е започнала с голям взрив, е било неизбежно, но е било базирано на предположение, което няма да въжи за обозримата Вселена от далечното бъдеще. Вселена с материя, Еднородно разпределена във всички посоки, която е изотропна и хомогенна, не би могла да е статична поради причини, открити от Люметр, а по-късно признати и от Айнштейн. За това пък съществува изключително добро решение на Айнштейновите уравнения за една единствена масивна система на сред иначе празно статично пространство. Все пак, ако такова решение не съществуваше... Тогава общата теория на относителността не би могла да описва изолирани обекти като неутронните звезди или черните дупки. Големите разпределения на маса, каквото е нашата галактика, са нестабилни и за това ще настъпи момент, в който нашата галактика ще се свие в себе си, образувайки масивна черна дупка. Това се описва в статично решение на Айнштайновото уравнение, известно като решението на Швъртшилд. Но времето за което нашата галактика ще се свие до масивна черна дупка, е много по-дълго от времето, за което ще изчезне останалата част от Вселената. Така, че за учените от бъдещето ще изглежда естествено да си. Представят, че нашата галактика може да е съществувала трилион години в празното пространство без значителен колапс и без да изисква разширяваща се Вселена около себе си. Разбира се, размишленията за бъдещето са нелека задача. Пише това по време на Световния економически форум в Давос, Швейцария, който е пълен с економисти, които прогнозират категорично поведението на бъдещите пазари, а после преразглеждат ужасно погрешните си прогнози. Като цяло смятам, че всякакви прогнози за далечното и не толкова далечно бъдеще на науката и технологиите са далеч по-несигурни, отколкото тези на економическата наука. И наистина, когато ме питат за близкото бъдеще на науката и за това, кой ще следващият голям научен пробив, винаги отговарям, че ако знаех, сега щях да работя над него. Затова предпочитам да мисля за картината, която представих в тази глава, като за нещо подобно на картината, представена от третия призрак от Коледна песен на Чарлз Диккенс. Това е бъдещето, каквото би могло да бъде. Все пак, след като не знаем какво представлява тъмната енергия, пропила празното пространство, не бихме могли да сме сигурни и че тя ще има поведението на Айнщайнвата космологична константа и ще си остане константна. Защото иначе бъдещето на Вселената би могло да е далеч по-различно. Разширяването може да не продължи да се ускорява, а вместо това отново да започне да се забавя с времето, така че далечните галактики да ни изчезнат. Освен това, може да има други все още неоткрити от нас наблюдаеми величини, които да осигурят на астрономите от бъдещето доказателства че някога е имало голям взрив. Въпреки това, въз основа на всичко, което ни е известно за Вселената днес, бъдещето, което нахвърлях, е най-вероятното и е интересно да разсъждаваме дали логиката, разумът и емпиричните данни по някакъв начин биха навели бъдещите учени на мисълта за истинската природа на нашата Вселена, или тя ще остане завинаги скрита за тях отвъд хоризонта. Някой гениален учен от бъдещето изследващ фундаменталните сили на природата и частиците, може да изведе теоретична картина, която да предполага, че инфлацията може да се случила, или че празното пространство може да съдържа енергия, което би обяснило липсата на галактики в рамките на обозримия. Хоризонт Но не съм особено обнадежден по този въпрос. Физиката преди всичко е емпирична наука, движена напред от експерименти и наблюдения. Ако не бяхме направили наблюдения, които да ни наведат на съществуването на тъмната енергия, едва ли някой теоретик би бил достатъчно дързък, за да предложи подобна идея дори днес. И докато е възможно в бъдеще да има някакви мъгляви признаци, че нещо не е наред в картината на единична галактика в статична Вселена без голям взрив, може би наблюдения на аномални изобилия от елементи, то предполагам, че в този случай брасначът окам в две ще посочи най-простата картина като вярната. Обяснявайки аномалните наблюдения с някакви локални ефекти. Откакто с Боб Шерер хвърлихме ръкавицата, че бъдещите учени ще използват недостоверни данни и модели, поради което ще достигнат до погрешна картина на Вселената, много наши колеги се опитаха да предложат начини, по които в бъдеще да може да се провери дали Вселената се разширява. Аз също бих могъл да си представя някои възможни експерименти, но не съм сигурен, че те биха били добре мотивирани. Например, може да изстреляте ярки звезди от нашата галактика, изпращайки ги в космоса, да изчакате около милиард години, докато избухнат, и да се опитате да наблюдавате скоростите им на отдалечаване като функция на разстоянието, до което достигат, преди да избухнат. Така ще можете да проверите дали получават допълнително ускорение от възможно разширяване на пространството. Сложна работа, но дори ако измислите начин това да бъде осъществено, не виждам начин да бъде финансирано от Националната научна фундация от бъдещето, ако не бъде измислен поне още един мотив в полза на твърдението за разширяваща се Вселена. И дори ако звездите от галактиката ни могат да бъдат изстрелвани и проследявани по някакъв естествен начин при движението им към хоризонта, не съм сигурен, че наблюдаването на някакво аномално ускоряване би било интерпретирано от гледна точка на такова дръзко и странно предложение за разширяваща се Вселена, доминирана от тъмна енергия. Можем да се смятаме за щастливци, че живеем в сегашното време. Или, както писахме с Бог в една наша статия, живеем в много специално време единственото време, в което чрез наблюдения можем да се. Уверим, че живеем в много специално време. Написахме го до някъде шеговито, но отразяващо да допуснем, че човек може да използва възможно най-добрите наблюдателни и теоретични инструменти, с които разполага, и въпреки това да достигне до напълно погрешна картина на Вселената в голям мащаб. Все пак трябва да изтъкна, че макар, че непълните данни биха могли да доведат до погрешна представа, това е твърде различно от погрешната представа на онези, които избират да пренебрегнат емпиричните данни, за да създадат картина на сътворението, която иначе би противоречала на доказателствата от реалността, младите земляни например, или на тези, които вместо това изискват съществуването на нещо за което няма никакви наблюдаеми доказателства, като например божествения разум, за да съвместят. Обежденията си за сътворението с предварителните си предрасъдъци или още по-лошо от онези, които се вкопчват в разни вълшебни приказки за природата, които дават отговори още преди въпросите да бъдат зададени. Поне учените от бъдещето ще базират преценките си на най-добрите доказателства, с които разполагат, съзнавайки, както го правим всички ние или поне ние учените, че откриването на нови доказателства би могло да ни накара да променим и с основи представата си за реалността. Заслужава си да добавя, че може би дори и днес пропускаме нещо, което бихме могли да наблюдаваме, ако бяхме живели преди 10 милиарда години или живеехме 100 милиарда години в бъдещето. И все пак, трябва да подчертая, че картината на големия взрив е твърде добре основана върху данни от всички области, които иначе биха направили основните и кратко характеристики невалидни. Но заедно с полявата на нови данни лесно би могъл да се появи и някакъв нов нюанс в разбирането ни на фините детайли за далечното минало или далечното бъдеще или за происхода на големия взрив и вероятната му уникалност в пространството. Всъщност, надявам се това да се случи. Един урок, който можем да изведем от възможния бъдещ край на живота и разума във Вселената, е че трябва да притежаваме космическа смиреност в твърденията си, колкото и трудно да е това за космолозите. От всяко положение сценарият, който описах току-що, притежава една особено поетична макар и също толкова трагична. Симетрия Далеч в бъдещето учените ще изведат картина за Вселената, която ще ги върне назад към същата картина, която сме имали в началото на миналия век и която е послужила като катализаторни следвания, довели до съвременната космологична революция. Космологията ще направила пълен кръг. Намирам това за забележително, макар за някой то да показва безмислието на краткото ни пребиваване под слънцето. Независимо от това, фундаменталният проблем, иллюстриран от възможния бъдещ край на космологията, е, че ние разполагаме само с една вселена, която да изследваме тази, в която живеем. И макар да сме длъжни да изследваме, ако искаме да имаме някаква надежда да проумеем как е възникнало всичко, което наблюдаваме около себе си, ние все пак сме ограничени както в това, което сме в състояние да измерим, така и в своите интерпретации на данните. Ако съществуват много вселени и по някакъв начин бяхме способни да изследваме повече от една, може би щяхме да имаме по-голям шанс да отсеем истински значимите и фундаментални наблюдения от онези, възникнали само като случайно стечение на обстоятелства. Както ще видим по-нататък, докато второто вероятно е невъзможно, то първото не и учените продължават да штурмуват напред с нови изследвания и нови предложения за задълбочаване на познанията ни за някои наочаквани и странни черти на нашата Вселена. Но преди да продължим, може би си заслужава да приключим с една друга, по-буквална картина на възможното бъдеще, която представих тук и която е особено тясно свързана с предмета на тази книга. Тя идва от отговора на Кристофер Хичънс на сценария който току-що описах. Както се изрази той, за онези, които намират за забележително, че живеем в вселена от нещо, нека само да почакат. Нищото се е устремило право към нас. Глава 8 Грандиозна случайност Щом приемем съществуването на създатели план, това прави човешките същества част от жесток експеримент, в който сме създадени болни и ни се повелява да сме добре. Кристофър Хичънс Имаме склонността да вярваме, че всичко, което ни се случва, е важно и значимо. Сънуваме, че приятел ще си щупи ръката и на следващия ден откриваме, че е изкълчил глезен. Леле Колко космическо! Май сме ясновици! Физикът Ричард Файнман обичал да. Приближава хора с думите, няма да повярвате какво ми се случи днес. Просто няма да повярвате. А щом те го питали какво се случило, той отвръщал абсолютно нищо. Така той намеквал, че когато ни се случи нещо подобно на описания по-горе сън, хората му приписват значимост. Но те забравят безбройните си безсмислени сънища, които не са предсказали абсолютно нищо. Забравейки, че през повечето време в деня ни не се случва нищо съществено, тълкуваме погрешно природата на вероятността, когато действително се случи нещо необичайно, сред достатъчно голям брой събития неминуемо ще се случи нещо необичайно, и то по чиста случайност. Какво приложение има казаното спрямо нашата Вселена? До момента на откритието, че по необясним начин енергията на празното пространство не само не е нулева, но и приема стойност около 10120 пъти по-малко от изчисленията, които описах, направени въз основа на физиката на частиците, сред физиците традиционно се смяташе, че всеки фундаментален параметр, който сме измерили в природата, наистина е важен. Но това означава, че по някакъв начин възоснова на фундаментални принципи в някакъв момент ще сме състояние да проумеем неща като това, защо гравитацията е толкова по-слаба в сравнение с останалите природни сили, защо протонът е 2000 пъти по-тежък от електрона и защо съществуват три семейства елементарни частици. Казано по друг начин, щом проумеем фундаменталните закони, които управляват природните сили в най-малък мащаб, всички настоящи загадки ще бъдат разболени като естествени последствия от тези закони. От друга страна, един чисто религиозен аргумент би добил изключителна значимост, ако се предположи, че всяка фундаментална константа е важна, защото Бог преднамерено избрал точната и краткостойност като част от божествения план за нашата Вселена. В този случай нищо не е случайно, но и нищо не е предсказано или действително обяснено. Това е един прият по презумпция аргумент, който не води никъде и не допринася с нищо полезно за физическите закони, които управляват Вселената, освен че осигурява някаква отеха за вярващия. Но откритието, че празното пространство съдържа енергия, е положило началото на едно преразглеждане на мисленето на много физици по въпроса кое е необходимост в природата и кое може да е случайност. Катализаторът на този нов подход проистича от аргумента, който изтъкнах в предходната глава. Тъмната енергия е измерима днес, защото сега е единственото време в историята на Вселената, когато енергията на празното пространство е сравнима с енергийната плътност на материята. Защо живеем в такова специално време от историята на Вселената? Действително, този въпрос изправя право в лицето на всичко, характеризиращо науката от времето на Коперник. Научили сме, че Земята не е центърът на Слънчевата система и че Слънцето е само една звезда в самотните покрайнини на галактика, която е просто една от 400 милиарда други галактики в обозримата Вселена. Достигнали сме до приемането на принципа на Коперник, че няма нищо специално в нашето място и време в Вселената. Но при все, че енергията на празното пространство е това, което е, ние сякаш действително живеем в специално време. Това е показано най-добре в следващата иллюстрация на една, кратка история на времето. Двете криви представляват енергийната плътност на всичката материя във Вселената и енергийната плътност на празното пространство, приемайки, че тя е космологична константа като функция на времето. Както виждате... Плътността на материята намалява с разширяването на Вселената, докато разстоянието между галактиките става все по-голямо и поради това материята се разрежда точно както се очаква. Енергийната плътност на празното пространство обаче остава константна, защото, както би се аргументирал човек, при празното пространство няма какво да се разрежда. Или, както вече описах не така шеговито, Вселената извършва работа върху празното пространство, докато се разширява. Двете криви се пресичат сравнително близо до настоящото време, което е и източникът на странното съвпадение, което описах. Помислете сега какво би станало, ако енергията на празното пространство беше, например, 50 пъти по-голяма от стойността, която сме измерили днес. Тогава двете криви биха се пресекли в друг, по-ранен момент от времето, както е показано на следващата фигура. Времето, в което двете криви се пресичат при горната увеличена стойност на енергията на празното пространство, е времето, когато са се формирали първите галактики около 1 милиард години след Големия взрив. Спомнете се обаче, че енергията на празното пространство е гравитационно отблъскваща. Ако тя беше доминираща в енергията на Вселената преди времето на формирането на галактиките, силата на отблъскване, дължаща се на тази енергия, Буквално щеше да надделее над гравитационната сила на привличане, която е станала причина за срастването на материята в по-големи бучки. И галактиките нямаше да се образуват. Но ако не се бяха образували галактики, нямаше да се формират и звездите. А ако не се бяха родили звездите, нямаше да се формират планетите. Ако не се бяха формирали планетите, нямаше да се появят и астрономите така че във Вселена с енергия на празното пространство около 50 пъти по-голяма от наблюдаваната очевидно нямаше да има никой, който да се опита да измери. Възможно ли е това да ни казва нещо? Скоро след откритието, че Вселената се разширява, физикът Стивен Уайнбърг възоснован аргумент, който бил развил поне десетилетия порано преди откриването на тъмната енергия, предложил, че проблемът с съвпадението можел да бъде решен, ако измерената днес космологична константа беше по някакъв начин подбрана антропно. Това означава, че ако съществуваха много вселени във всяка, от които енергията на празното пространство има някаква произволна стойност на база, някакво вероятностно разпределение между всички възможни енергии, тогава само в онези вселени, в които стойността и е кратко не много различна от измерената от нас, би могъл да еволюира живот в познатите ни форми. Така, че може. Би се намираме в Вселена с малка енергия на празното пространство, защото не бихме могли да се намираме в друга със значително по висока стойност. Казано по друг начин, не е чак толкова изненадващо, че живеем в Вселена, в която е възможно да живеем. Този аргумент обаче има математически смисъл само ако съществува вероятност да са се родили множество различни вселени. Множество различни Вселени може да звучи като оксиморон. все пак традиционно понятието Вселена е станало синоним на всичко съществуващо. В последно време обаче понятието Вселена вече има по-простичко и може би посмислено значение. Сега традиционно се смята, че нашата Вселена обхваща всичко, което можем да видим сега и бихме могли да видим някога. Следователно във физичен смисъл нашата Вселена обхваща всичко, което някога е имало и би могло да има въздействие над нас. Моментът, в който изберем това определение за селена, веднага поне по принцип изниква възможността за съществуване на други, селени райони, които винаги са били и ще бъдат каузално откъснати от нашия подобно на острови, които не могат да комуникират помежду си, защото са разделени от океан от пространство. Нашата вселена е толкова обширна, че, както вече подчертах, нещо, което не е възможно, гарантирано ще се случи някъде в нея. Редки събития се случват непрекъснато. Може би се питате дали същият принцип е приложим и за възможността за съществуване на много вселени или мултивселена, както стана известна тази идея напоследък. Оказва се, че теоретичната ситуация е много повече от просто вероятна. Някои централни идеи, движещи развитието на теорията на частиците днес, изглежда, изискват мултивселена. Искам да наблегна на това, защото в дискусии с хора, които изпитват необходимост от създател, съществуването на мултивселена се възприема като опит за измъкване от страна на физиците поради неспособността им да откриват отговори или, може би, въпроси. Това би могло да се случи някога, но сега случаят не е такъв. Почти всяка логическа възможност, която можем да си представим по отношение развиването в попълна теория на законите на физиката, Доколкото са ни известни, в малък мащаб, предполага, че в голям мащаб нашата Вселена не е единствена и уникална. Явлението Инфлация ни дава първата и, може би, най-добра логическа обосновка. В картината на инфлацията по време на фазата, в която огромна енергия временно доминира даден район от Вселената, този район започва стремително да се разширява. В някакъв момент малък район вътре в този... Фалшив вакуум може да излезе от инфлацията, като в него настъпи фазов преход и полето му се успокои в своята реална стойност на пониска енергия. Тогава разширяването на този район ще престане да е стремително. Но пространството между такива райони ще продължи да се разширява експоненциално. Във всеки един момент, освен ако фазовият преход не настъпи в цялото пространство, почти цялото пространство се намира в инфлационен район. Инфлационният район ще раздели районите, излезли от инфлацията, с почти необятни разстояния. То е подобно на изливаща се от вулкан лава. Част от разтопената скална маса се охлажда и втвърдява, но далните късове продължават да бъдат отнасени далече един от друг, носени в море от течна магма. Положението би могло да е и още по-драматично. През 1986 г. Андрей Линде който заедно с Алан Гуд е един от главните архитекти на съвременната инфлационна теория и следви прокара един, може би дори, още по-генерален сценарий. Той до да беше предсказан от още един изобретателен руски космолог в САЩ, Алекс Виленкин. И Линде, и Виленкин притежават унази вътрешна увереност, присъща на големите руски физици, но историите им са доста различни. Преди да имигрира в САЩ след падането на Съветския съюз, Линда вече бил известен руски физик. Непринуден, блестящ и забавен, той продължи и след това да доминираща фигура в теоретичната космология на частиците. Виленкин емигрирал в САЩ доста преди да стане физик и докато учил, работил какво ли не, включително и като нощен пазач. Макар винаги да се интересувал главно от космология, той се кандидатирал в погрешна катедра и се наложило да защитава докторантура по физика на кондензираната материя физика на материалите. После си намерил работа като изследовател в университета Кейс Уестърн Резерв, където по-късно станах декан. През този период той помолил своя научен ръководител Филип Тейлър за няколко дни от седмицата, в които да работи над космологията, отделно от възложените му. Проекти. По-късно Филип сподели с мен, че дори работейки на непълно работно време, Алекс бил един от най-продуктивните му докторанти. Във всеки случай, Линда осъзнал, че докато квантовите флуктуации по време на инфлацията често могат да тласнат задвижващото я поле към неговото състояние на най ниска енергия, осигурявайки кратко достойно оттегляне, винаги съществува и вероятността в някои райони квантовите флуктуации да тласнат полето към още по-високи енергии. А от тук и далече от стойностите, при които инфлацията би приключила, така, че тя би продължила с нестихваща сила. Тъй като такива райони ще се разширяват по-дълго време, инфлационното пространство ще е много по-голямо от пространството, което не се разширява. Вътре в тези райони квантовите флуктуации отново ще тласкат някои под райони да напускат инфлацията, спирайки да се разширяват експоненциално, но отново ще има и райони, в които квантовите флуктуации ще карат инфлацията да продължава още по-дълго. И така нататък. Тази картина, която Линда нарекал «хаотична инфлация», действително прилича на някои познати хаотични системи на Земята. Да вземем, например, врящата каша. Във всеки един момент мехур от газ може да се пукне на повърхността, отразявайки районите, в които течността с висока температура завършва фазов преход, формирайки пара. Но между мехурите кашата се движи и тече. В голям мащаб има някаква повторяемост, някъде винаги има пукващи се мехури. Но локално нещата са съвсем различни според това, къде гледаме. Същото ще е и в хаотично раздуваща се Вселена. Ако се намираме в е, мехур в основно състояние, който е спрял да се раздува, Вселената ще ни изглежда много различна от обширното пространство, което обгражда и което продължава да се разширява. В тази картина инфлацията е вечна. Някои райони, всъщност по-голямата част от пространството, ще продължат да се раздуват вечно. Районите, в които инфлацията е спряла, ще се превърнат в отделни каузално откъснати вселени. Бих искал да подчертая, че ако инфлацията е вечна, то мултивселената е неизбежна. А вечната инфлация за сега е най-вероятната възможност в повечето, ако не и във всички инфлационни сценарии. В разработката си от 1986 г. Линда отбелязва старият въпрос, защо нашата Вселена е единствената. Възможна сега е заменен от въпроса, в който са възможни теории за съществуването на мини-вселени от типа на нашата. Въпросът все още е много труден, но е далеч по-лесен от предишния. Според нас модифицирането на гледната точка за глобалната структура на Вселената и мястото ни света е едно от най-важните последствия от разработването на сценария за инфлационната Вселена. Както подчертава Линде и от тогава вече станало ясно, тази картина дава и друга нова възможност за физиката. В природата може да съществуват множество възможни нискоенергийни квантови състояния на Вселената, до които би достигнала инфлационната Вселена. Тъй като конфигурацията на квантовите състояния на тези полета ще е различна във всеки район, характерът на фундаменталните закони на физиката във всеки отделен район наклонена черта Вселена може да изглежда различен. От тук изникна и първата панорама, в която може да се изяви антропният аргумент, даден порано. Ако съществуват множество различни състояния, в които Вселената ни да завърши след инфлацията, може би онова в което живеем ние и в което е налице ненулева енергия на вакуума, която е достатъчно малка, за да могат да се формират галактики, е само едно от потенциално безкрайна фамилия от състояния, което е било подбрано за любознателните учени. Защото то поддържа галактики, звезди, планети и живот. Терминът «панорама» обаче не се появи за пръв път точно в този контекст. Той беше прокаран от една далеч по-ефективна маркетингова машина, Свързана с стихията, задвижваща физиката на частиците през по-голямата част от последния четвърт век теорията на струните. Според теорията на струните елементарните частици са изградени от по-фундаментални съставки, които не са частици, а обекти с поведението на вибриращи струни. Точно както тръптенията на струните на цигулка сътворяват различни ноти, така и според тази теория различни видове вибрации създават обекти, които по принцип биха могли да имат поведението на всички различни елементарни частици, които откриваме в природата. Уловката тук обаче е, че за да е математически издържана, теорията изисква много повече от само четири измерения. Какво става с останалите измерения, не става непосредствено ясно, нито са изяснени какви други обекти. Освен струните... Може да бъдат важни за дефинирането на теорията, това са просто някои от многото неразрешени предизвикателства, които се полявиха и охладиха първоначалния ентусиазъм по отношение на тази идея. Не е тук мястото да разглеждаме подробно теорията на струните. Същност подробно разглеждане вероятно не е възможно, защото ако нещо е станало ясно през последните две нула години, то е, че така наречената теория на струните е нещо далеч по сложно и объркано, чиято фундаментална природа и строеж все още са загадка. Ние все още нямаме представа дали това забележително теоретично построение има нещо общо с реалния свят. Въпреки това едва ли има друга теоретична картина, която по-успешно да е проникнала съзнанието на физичната общност, без все още да е демонстрирала способността си успешно да реши дори една експериментална загадка на природата. Мнозина ще приемат последното изречение като нападка към теорията на струните, но макар в миналото да съм бил заклеймяван като критикър, това съвсем не намерението ми случая, нито е било при многобройните ми лекции и добронамерени публични дебати между мен и моя приятел Брайан Грин, който е един от основните радетели на теорията на струните. По-скоро просто смятам, че е важно да се погледне отвъд всеобщия ентусиазъм и да се направи сверка с реалността. В теорията на струните има пленителни идеи и математика, която може да хвърли светлина върху едно от най-фундаменталните несъответствия в теоретичната физика, нашата неспособност да придадем на Айнштайн новата обща теория на относителността форма, която да може да се комбинира с законите на квантовата механика за получаване на смислени прогнози за поведението на Вселената в най-малък мащаб. Написал съм цяла книга за това, как теорията на струните е направила опит да заобиколи този проблем но за настоящите ни цели е достатъчно само едно кратко обобщение. Централната идея е лесна за формулиране, макар и трудна за прилагане. В много малки мащаби, съответстващи на мащаба, в който за пръв път могат да се срещнат проблемите между гравитацията и квантовата механика, елементарни струни могат да се извиват в затворени примки. Сред набора от възбудени състояния на тези затворени примки винаги съществува едно възбудено състояние, което притежава свойствата на частица, която в квантовата геометрия пренася силата на гравитацията – гравитунат. По този начин, квантовата теория на тези струни по принцип осигурява игралното поле, където да бъде построена истинска квантова теория на гравитацията. Със сигурност такава теория би избегнала безкрайните предвиждания на стандартния квантов подход към гравитацията. Съществуваше обаче една спънка. В най-простите версии на теорията такива безкрайни предвиждания могат да бъдат избегнати само ако струните, изграждащи елементарните частици, вибрират не само в трите измерения на пространството и едното измерение на времето, които познаваме, а в цели 26 измерения. Вероятно очаквате, че скок с такава сложност, а може би и вяра, би бил достатъчен, за да откаже повечето физици от теорията, но средата на 80-те. Години на 20 век няколко учени с отличаващото участие на Едуард Уитън от Института за перспективни изследвания 3 свършиха прекрасна математическа работа, като демонстрираха, че теорията би могла по принцип да постигне много повече от простото осигуряване на квантова теория на гравитацията. Въвеждайки нови математически симетрии, сред които и забележително мощния математически модел, наречен суперсиметрия, стана възможно броят на измеренията, Необходими за математическата състоятелност на теорията да бъде сведен от 26 до само 10. Но по-важното е, че изглеждаше, че в контекста на теорията на струните можеше да е възможно да се обедини гравитацията с другите природни сили в една обща теория, както и да се обясни съществуването на всяка една елементарна частица, известна в природата. най изглеждаше, че може би има една уникална теория в 10 измерения, която да възпроизведе всичко което виждаме в нашия четириизмерен свят. Идеята за е теория на всичко започна да си пробива път не само в научната, но и в популярната литература. В резултат може би повече хора са запознати с суперструните, отколкото с свърхпроводимостта последното се отнася до забележителния факт, че когато някои материали се охладят до изключително ниски температури, те могат да се превърнат в проводници на електричество без каквото и да било съпротивление. Това не само, че едно от най-забележителните свойства на материята, наблюдавани някога, но то вече е трансформирало нашите разбирания за квантовия строеж на материалите. Ови, последните близо 25 години не бяха добри за теорията на струните. Дори когато най-блестящите теоретици света започнаха да насочват вниманието си към нея, като в този процес произведоха томове нови резултати, както и значително количество нова математика, Уитън, например, получи най-високото отличие за математика 4, стана ясно, че струните от теорията на струните съвсем не са фундаменталните обекти. Други посложни структури, наречени брани на името на клетъчните мембрани, които съществуват в по-висши измерения, вероятно контролират поведението на теорията. А по-лошото е, че уникалността на теорията започна да се стопява. Все пак светът на нашия опит. Няма 10, а по-скоро 4 измерения. Нещо трябва да се случва с останалите шест пространствени измерения, като каноничното обяснение за тяхната невидимост е, че те са някак сбити, компактифицирани, свити в такива малки мащаби, че са неразличими не само в нашите мащаби, но дори и в най миниатюрните мащаби, до които могат да достигнат днешните ни високоенергийни ускорители на частици. Между тези скрити светове и световете на духовността и религията има разлика, макар на повърхността си да не изглежда толкова различни. На първо място, те са достъпни по принцип, стига да бъде изграден достатъчно високо енергиен ускорител нещо, което е отвъд границите на практичността, но не и отвъд границите на възможното. Второ, има някаква надежда, както и при виртуалните частици, да бъде намерено някакво непряко доказателство за тяхното съществуване чрез обекти, които можем да измерим в нашата четириизмерна Вселена. Казано накратко, тъй като тези измерения са предложени като част от теория, разработена с цел да обясни Вселената, а не да оправдае, те може да се окажат емпирично достъпни, макар вероятността за това да е малка. Но отвът тази спънка възможното съществуване на тези допълнителни измерения отправя сериозно предизвикателство към надеждата, че нашата Вселена е уникална и единствена. Дори да тръгнем от една уникална теория в 10 измерения, за които, повтарям, все още не знаем дали съществуват, тогава всеки различен начин на компактифициране на невидимите 6 измерения може да доведе до различен тип 4-измерна Вселена с различни закони на физиката, различни природни сили. Различни частици и управлявана от различаващи се симетрии. Някои теоретици се изчислили, че само от една десетизмерна теория на струните могат да възникнат 10 10500 различни възможни четириизмерни вселени. Теорията на всичко изведнъж се превърна в теория на каквото и да било. Тази ситуация беше представена саркастично в една карикатура на любимия ми комикс, Екскисиди. В нея един човек казва на друг. Хрумна ми страхотна идея. Ами, ако всичката материя и енергия е изградена от малки вибриращи струни, после вторият пита, добре, но какво би означавало това, а първият отвръща, знам ли? С малко посериозен тон носителят на. Нобелова награда физикът Франко Илчек заяви, че струнните теоретици са изобретили нов начин да се занимават с физика, който напомня за нов начин за игра на дартс. Първо хвърляте стреличката а после рисувата центъра на мишената там, където се е забила. Докато коментарът на Франк е точно отражение на голяма част от създалото се въодушевление, трябва да се подчертае, че в същото време онези, които работят над теорията, действително се стремят да разкрият принципите, които управляват света, в който живеем. И все пак изобилието от възможни четириизмерни вселени, което беше източник на такова неудобство за струнните теоретици, сега се превърна в предимство на теорията. Човек може да си представи как в десетизмерна мултивселена могат да се поберат множество различни четириизмерни селени или петизмерни, шестизмерни и тъна, като всяко от тях може да има различни закони на физиката и, което е по-важното, във всяко от тях стоиността на енергията на празното пространство може да е различна. Докато това звучи като удобно изфабрикувано, изглежда, че има едно автоматично последствие от теорията което създава истинска мултивселенска панорама, която може да осигури естествения модел за разработване на антропно разбиране за енергията на празното пространство. В този случай не се нуждаем от безкраен брой възможни вселени, отделени в триизмерно пространство. Вместо това можем да си представим безкрайен брой невидими за нас вселени, натрупани над една точка в пространството, всяко от които демонстрира забележително различни характеристики. Бих искал да наблегна, че тази теория не е толкова тривиална, колкото теологичните размисли на свети Тома от Аквино за това, дали е възможно няколко ангела да заемат едно и също място идея, която била усмяна от по-късните улози като безплодни разсъждения за това, колко ангела могат да се съберат на върха на игла или, по-популярното, върхоглавичка на карфица. Тома квино Аквино всъщност само отговорил на този въпрос, казвайки че на едно място не може да има повече от един ангел естествено, без никаква експериментална обосновка. А и ако бяха бозонни квантови ангели, той със сигурност щеше да сгреши. Разполагайки с такава картина и адекватна математика, човек би могъл да се надява, поне по принцип, да направи физични прогнози. Например, може да се изведе вероятностното разпределение, описващо вероятността да се открият различни типове четири измерни вселени като част от мултивселена от повисоко измерение. Бихме могли да открием, например, че основната част от вселените с малка енергия на вакуума също притежават три семейства от елементарни частици и четири различни природни сили. Или пък може да се окаже, че само във вселени с малка енергия на вакуума може да съществува силата на електромагнетизма. Всеки подобен резултат би могъл да осигури на успорими доказателства, че в едно вероятностно антропно обяснение на енергията на празното пространство с други думи, откриването, че Вселена, която изглежда като нашата, с малка енергия на вакуума, не е невъзможно, определено има солиден физичен смисъл. И все пак математиката все още не ни е отвела толкова далече и може никога да не го направи. Но въпреки сегашното ни теоретично бесилие, това не означава, че тази възможност вече не осъществена в природата. Междувременно обаче физиката на частиците е отвела антропните съображения още крачка напред. Квантовите физици са далеч по-напред от космолозите. Космологията сътвори една съвършено загадъчна величина – енергията на празното пространство, за която практически не знаем нищо. От друга страна физиката на частиците не е разбирала много повече величини много по-дълго време. Например, защо има три поколения елементарни частици – електронът и неговите потежки братовчеди – мионът и талонът, или пък трите различни типа кварки, от които тези с най-низка енергия изграждат повечето материя, която откриваме на Земята? Защо гравитацията е толкова слаба в сравнение с другите природни сили, една от които е електромагнетизмът? Защо протонът е 2000 пъти по-тежък от електрона? Някои квантови физици днес се присъединяват към поддръжниците на антропния принцип, стигайки до крайности, може би защото опитите им да обяснят тези загадки посредством физиката за сега са неуспешни. Сепак, ако една фундаментална природна величина всъщност е случайност на околната среда, защо да не са и повечето или всички останали фундаментални параметри? Може би всички загадки на теорията на частиците могат да. Бъдат разрешени чрез една и съща мантра, ако Вселената беше различна, ние не бихме могли да живеем в нея. Човек може да се запита дали подобно решение на загадките на природата изобщо е решение, или, което е по-важно, дали то описва науката, както я разбираме. Та нали в крайна сметка целта на науката и в частност на физиката през последните 450 години е било обясняването защо Вселената трябва да бъде точно такава, каквато измерваме, а не защо законите на природата биха сътворили и доста различни вселени. Опитвал съм се да обясня защо случаят не е точно такъв и поточно защо мнозина уважавани учени са се обърнали към антропния принцип, като някой от тях работят усърдно, за да проверят дали чрез него бихме могли да научим нещо ново за нашата вселена. Нека отида още нататък и се опитам да обясня как съществуването на завинаги на откриваеми вселени, билите отдалечени на практически безкрайно разстояние от нас или точно подносни, но отделени от нас чрез микроскопичните разстояния на вероятните допълнителни измерения, все пак би могло да се подложи на някаква емпирична проверка. Представете си, например, че сме създали теория, обединяваща поне три от четирите природни сили в някаква велика едина теория, която винаги е била обект на нестихващ интерес във физиката на частиците, сред унези, които не са се отказали да търсят фундаментални теории в четири измерения. Такава теория би правила прогнози за силите на природата, които измерваме, и за спектъра на елементарните частици, който изследваме в нашите ускорители. В случай, че такава теория направи прогнози, които в последствие се потвърдят и експериментално, бихме имали добро основание да предполагаме че тя съдържа зрънцето на истината. А сега да предположим, че тази теория предвижда и периодна инфлация в ранната вселена, като предсказва, че нашата инфлационна епоха е само една от множество такива епизоди в една мултивселена, подложена на вечна инфлация. Дори да не можем да изследваме директно съществуването на такива райони отвъд нашия космически хоризонт, тогава, както казах порано, щом върви като пате и кряка като пате, знаете си. Откриването на възможна емпирична подкрепа на идеите около допълнителните измерения е доста посмело, но не и невъзможно. Очакване Множество умни млади теоретици посвещават професионалната си кариера на надеждата да развият теорията до момента, в който се достигне до някакво дори непряко доказателство, че тя е вярна. Надеждите им може да се окажат и безпочвени, но те са заложили твърдо на тях. Може някакви доказателства от големия адронен колайдер край Женева да разкрият някакъв иначе скрит прозорец към тази нова физика. Така че след век на забележителен и истински безпредседентен напредък в опознаването на природата, вече сме в състояние да изследваме Вселената в мащаби, които някога са били немислими. Разнищили сме стеството на разширяването на големия взрив чак до най-ранните му микросекунди и сме открили съществуването на стотици милиарди нови галактики с стотици милиарди нови звезди. Открили сме, че 99% от Вселената всъщност е невидима за нас, състоейки се от тъмна материя, която най-вероятно е някаква нова форма на елементарна частица, и дори още повече тъмна енергия, чието произход за сега остава пълна загадка. След всичко това физиката може да стане наука за околната среда. Фундаменталните природни константи, които толкова дълго са били смятани за особено важни, може да са просто случайности на околната среда. Ако учените сме склонни да вземаме твърде на сериозно себе си и своята наука, може би сме взели твърде на сериозно и нашата Вселена. Може би и впряк и в преносен смисъл вдигаме твърде много шум за нищо. Или поне може да преувеличаваме твърде много значимостта на нищото, което доминира нашата Вселена. Може би нашата Вселена по-скоро е като сълза, потопена в необятен мултивселенски океан от възможности. Може би никога няма да открием теория, която да описва защо Вселената трябва да е точно такава. А може и да открием. Това е най-точната картина, която съм способен да обрисувам на реалността, както я разбираме сега. Тя основана на делото на десетки хиляди в съотдайни умове от последния век, изобретили едни от най-сложните машини, измислени някога, и разработили едни от най-красивите и сложни идеи, които човечеството е трябвало някога да промее. Това е картина. Чието сътворяване извежда на преден план най-добрите страни на човешката природа, способността ни да си представим огромните възможности на съществуването и приключенския ни дух, храбро да ги следваме, без да прехвърляме товара на някаква мъглява съзидателна сила или създател, който по дефиниция е завинаги непознаваем. Сами на себе си дължим извличането на мъдрост от този си опит. В противен случай предаваме всички унези блестящи и храбри просветени люде, Помогнали да достигнем сегашното си ниво на познание? Ако желаем да направим философски изводи за нашето собствено съществуване, за нашата значимост и за значимостта на самата Вселена, тези изводи трябва да са основани на емпирично познание. Един истински отворено ум означава да впрегнем въображението си, подчинявайки го на доказателствата от реалността, а на обратното, независимо дали това ни харесва. Глава 9 Нищото е нещо. Нямам нищо против да не знам. Това не ме плаши. Ричард Файнман. Исък Нютон, който е може би най-великият физик на всички времена, в много отношения променил и с основи мисленето ни за Вселената. Но може би най-важният му принос е демонстрирането на вероятността. Цялата Вселена да обяснима. С своя закон за семирното привличане той демонстрирал за пръв път, че дори небесата трябва да се подчиняват на силата на природните закони. Тази странна, враждебна, заплашителна и навидка призна Вселена, може би всъщност не била нищо подобно. Ако Вселената се управлява от неотменими закони, то тогава митичните богове на Древна Гърция и Рим биха били бесилни. Те не биха имали свободата произволно да променят света, колкото да създават проблеми на човечеството. А това, което важало за Зевс, се отнасяло и за Бога на Израелтяните. Как би могло слънцето да застане неподвижно по обед, ако не то обикаля около земята, а движението му в небето всъщност се дължи на въртенето на земята и ако тя внезапно, това ще създаде такива сили на повърхността и кратко, че всичко, създадено от хората, заедно с са самите хора, ще бъде унищожено. Разбира се, свръхъстествените действия са предмет на чудесата. Те преди всичко са точно у нези неща, които заобикалят природните закони. Бог, който може да създаде законите на природата, би следвало да може и да ги заобикаля. Макар, че защо те са били заобикаляни така свободно преди хиляди години, когато съвременните комуникационни инструменти, които биха могли да ги запишат, все още не са били изобретени, а не се заобикалят днес, е нещо, над което бихме могли да помислим. Във всеки случай, дори във Вселена без чудеса, когато сте изправени пред фундаментално прост базисен ред, бихте могли да си направите две различни заключения. Първото, което е било направено и от самия Нютон, а порано е било поддържано и от Галилей и куп други учени през годините, било, че такъв ред е създаден от божествен разум, отговорен не само за Вселената, но и за нашето собствено съществуване, като хората сме създадени по него в образ и подобие, докато очевидно други сложни и красиви неща не били. Другото заключение е, че тези закони сами по себе си са всичко, което съществува. Самите тези закони изискват появата, развитието и еволюцията на нашата Вселена, а ние сме техен неизбежен страничен продукт. Законите може да са извечни, а може и те също да възникват отново по силата на някакъв все още непознат, но вероятно чисто физичен процес. Философите, теолозите и понякога и някои учени продължават да. Обсъждат тези възможности. Ние не знаем със сигурност, коя от тях в действителност описва нашата Вселена, и може би никога няма да узнаем. Но важното е, че, както наблегнах самото начало на тази книга, финалният арбитраж по този въпрос няма да дойде от надежди, желания, откровения с или чисти разсъждения. Ако някога изобщо дойде, той ще е от изследвания на природата. Блян или кошмар, Както казва Яко Броновски в цитата в предговора на книгата, а в случая белянат на едни лесно може да се окаже кошмар за други, трябва да изживяваме опита си такъв, какъвто е, при това с отворени очи. Вселената е такава, каквато е, независимо дали това ни харесва. Именно тук според мен е изключително важно, че една Вселена от нищото в смисъл, който ще положа усилия да разясня, която възниква естествено и дори неизбежно, става все по-естествено следствие от всичко, което сме научили за света. Това познание не е дошло от философски или теологични размишления над морала или от други разсъждения над човешката природа. Вместо това, то се основава на вълнуващи разкрития на емпиричната космология и физиката на частиците, за които вече разказах. За това сега искам да се върна към въпроса, който описах в началото на тази книга. Защо има нещо, а не нищо? Сега. След като сме направили преглед на съвременната научна картина на Вселената, нейната история и възможно бъдеще, както и на възможните описания какво би могло да означава «нищото», вече сме в подобра позиция да потърсим и неговия отговор. Както загаднах в началото на книгата, този въпрос също е занимавал науката, както и всички подобни философски въпроси. Без да осигуряват рамка която да налага изискването за създател, самото значение на използваните думи до толкова се е променило, че изречението е изгубило повечето от оригиналния си смисъл нещо, което не е необичайно, когато емпиричното познание хвърли нова светлина върху иначе тъмните кътчета на нашето въображение. Същевременно в науката трябва да сме особено предпазливи с въпросите «Защо?». Когато попитаме «Защо?», обикновено имаме предвид «Как?», ако можем да отговорим на втория въпрос, това като цяло е достатъчно за нашите цели. Например, бихме могли да попитаме, защо Земята се намира на едно 49600 км от Слънцето, но това, което вероятно имаме предвид, е как така Земята е на едно 49600 км от Слънцето, т.е. интересуват ни физическите процеси, които са причина за това Земята да заема сегашната си позиция. Защо предполага умисъл, а когато се опитваме да разгадаем слънчевата система с научни средства, ние не предполагаме наличието на такъв? За това ще приема, че въпросът, който всъщност ни интересува, е «Как така има нещо, а не нищо?» Въпросите, как са именно въпросите, на които можем да намерим категорични отговори, като изследваме природата, но тъй като този въпрос звучи доста постранно, да ми простите – че понякога и аз попадам в капана на по-стандартните формулировки, докато всъщност се опитвам да отговоря на по-специфичния въпрос – как? Но дори и така, от гледна точка на действителното проумяване, конкретно този въпрос и как е бил изместен от цял куп оперативно по-плодотворни въпроси като кое би могло да доведе до свойствата, които по-настоящем характеризират вселената, или може би по важния, как бихме могли да го открием? Тук бих искал отново да извадя нощ на нещо. Което ми се ще да беше умряло куче. Формулирането на въпроси по този начин дава възможност за достигане до нови познания и разбиране. Точно това ги отличава от чистото логичните въпроси, в които отговорът обикновено се предполага априори. Дори си позволих да отправя предизвикателство към няколко олози да осигурят доказателства против твърдението че теологията не е дала никакъв принос към познанието поне през последните 500 години от времето на зората на науката. До сега никой не успял да даде контрапример. Най-многото, което съм получавал обратно, е запитването, какво имаш предвид под познание, от епистемологична гледна точка това може да е транлив проблем, но аз продължавам да твърдя, че ако съществуваше по добра альтернатива, някой щеше да представи. Ако бях отправил същото предизвикателство към биолози, психолози, историци или астрономи, никой от тях нямаше да остане толкова задачен. Отговорите на този тип плодотворни въпроси включват теоретични предвиждания, които могат да бъдат проверени в експерименти, за да тласнат подиректно напред оперативното ни познание за Вселената. Отчасти поради тази. Причина до този момент в книгата се съсредоточих именно над такива плодотворни въпроси. Въпреки това въпросът, нещо от нищо продължава да много актуален и поради това вероятно трябва да бъде разгледан. Работата на Ньютон драстично ограничила възможния обхват на действията на Бог, независимо дали смятате, че Вселената притежава някакъв присъщ разум. Ньютоновите закони не само обуздали свободата на действие на което и да било божество, но и отхвърлили множество изисквания за свръхестествена намеса. Ньютон открил... Че движението на планетите около Слънцето не изисквате непрестанно да бъдат ласкани по своите траектории, а крайно неинтуитивно налагате да бъдат притеглени от сила, действаща в посока към Слънцето, като по този начин отпада необходимостта от ангели, за които често се смятало, че направляват планетите по техния път. Докато отпадането на тази функция на ангелите е имало слабо въздействие върху готовността на хората да вярват в тях, според проучвания, САЩ повече хора вярват в ангели. Отколкото в еволюцията, е справедливо да се отбележи, че напредъкът на науката от времето на Нютон още по-строго е ограничил наличните възможности за проявата на Божията ръка в предполагаемите му дела. Можем да проследим назад еволюцията на Вселената до най-ранните моменти от Големия взрив, без конкретна нужда от нищо повече от известните ни физични закони, а освен това сме описали и вероятното бъдеще на Вселената. Със сигурност около Вселената все още съществуват загадки които са непонятни за нас, но аз ще приема, че читателите на тази книга не са привърженици на картината «Бог в празнините», в която Бог се призовава като обяснение винаги, когато нещо специфично в наблюденията ни изглежда озадачаващо или ненапълно разбрано. Дори толозите признават, че подобно прибягване до Божиите услуги не само принизява величието на тяхната върховна същност, но също така дава възможност тя да бъде премахната или допълнително маргинализирана с всяко ново откритие, което обяснява или премахва загадката. В този смисъл аргументът, нещо от нищо действително се стреми да се съсредоточи върху началния акт на сътворение и задава въпроса дали би могло да съществува логически завършено научно обяснение, което да е напълно. Удовлетворяващо при разглеждането на този специфичен проблем. Оказва се, че при настоящото ни познание за природата въпросът, нищо от нещо има три различни отделни значения. Краткият отговор на всяко от тях е твърде вероятно да и я ще се опитам да ги разгледам по-отделно в остатъка от тази книга в опита си да обясня защо или, както току-що поясних, как. Според Бръсначе на окъм, ако дадено събитие е физически достоверно, не е нужно да търсим по необичайни обяснения на неговото съществуване. Със сигурност изискването за всемогащо божество, което някак съществува извън нашата вселена или мултивселена, като същевременно управлява случващото се в нея, е едно такова необичайно обяснение. Поради това би следвало да прибягваме до него като последен, а не първи вариант. В предговора на книгата вече обясних, че простото дефиниране на «нищото като несъществуване не е достатъчно», за да определи физиката или науката като цяло като неспособна да се занимае с този въпрос. Ще представя тук един допълнителен по специфичен аргумент. Нека разгледаме случая с електрон-позитронна двойка, която спонтанно изниква от празното пространство в близост до ядрото на атом и за краткото си съществуване повлиява на свойствата на този атом. По какъв начин е съществувал електронът или позитронът преди това? Според всички смислени определения те не са съществували. Да. Имало е потенциал за тяхното съществуване, но това не означава съществуване повече от съществуването на потенциално човешко същество, само защото в тестисите ми има сперма и съм в близост до жена в овулация, с която бихме могли да се чифтосаме. Действително, най-добрият отговор, който съм чувал, на въпроса какво е да си мъртъв, т.е. да си несъществуващ, е да си представите какво е било усещането преди да сте били заченати. Във всеки случай... Ако потенциалът за съществуване беше същото като самото съществуване, тогава със сигурност мастурбацията щеше да е не по-малко наболял въпрос от този за абортите. Проектът на Аризонския университет «Произход», който ръководя, наскоро организира семинар върху происхода на живота и не мога да не разгледам настоящия космологически дебат в този контекст. Все още не разбираме напълно появата на живота на Земята. За това пък не. Само разполагаме с достоверни химически механизми, по които животът би могъл да е зачинът, но също така всеки изминал ден се доближаваме все повече до специфичните пътища, по които биомолекулите, включително и рънъка, биха могли да възникнат естествено. Освен това, дървиновата еволюция, основана на естествения подбор, Дава една на устоимо, прецизна картина на възникването на сложния живот на тази планета чрез следване на специфичната химия на първите самовъзпроизвеждащи се клетки с метаболизъм, олавящ енергия от средата им. Това е възможно най-добрата дефиниция на живота, която успях да измисля в момента. Също както Дарвин, макар и с наухота, премахнал нуждата от божествена намеса в еволюцията на съвременния свят, гъмжащ от всевъзможен живот по цялата планета, Макар, че той оставил вратата отворена за възможността Бог да е помогнал, вдъхвайки живот на първите форми, сегашните ни познания за Вселената, за нейното минало и бъдеще правят все по-достоверно нещо, да възникне от нищото без необходимост от божествено водачество. Поради наблюдателните и свързаните с тях теоретични трудности около разработването на детайлите, смятам, че в това отношение не бихме могли да постигнем нещо повече от достоверност. Но според мен достоверността сама по себе си е огромна крачка напред, докато продължаваме да проявяваме коража да живеем живот, изпълнен със мисъл, в Вселена, която вероятно се е появила и ще изчезне също така безцелно и в чийто център със сигурност не сме ние. А сега да се върнем към най-забележителните черти на нашата Вселена. Тя е толкова близо до плоска, колкото сме в състояние да измерим. Напомням ви за уникалната страна на плоската Вселена, поне в мащабите в които тя е доминирана от материята под формата на галактики и в които нютоновото приближение остава валидно. Само и единствено в плоска Вселена средната нютонова гравитационна енергия на всеки участващ в разширяването обект е точно нула. Подчертавам, че това беше постулът, който можеше и да не е верен. Не беше необходимо нещата да стоят точно така. Нищо не го изискваше, освен теоретичните разсъждения, базирани на съображения за Селена, която би могла да е възникнала естествено от нищото или поне от почти нищото. Не бих могъл да наблегна достатъчно на значението на факта, че щом включим гравитацията в разглеждането на природата, вече не сме свободни да дефинираме произволно общата енергия на дадена система, както и на факта, че към тази енергия може да има както положителен, така и отрицателен принос. Определянето на общата гравитационна енергия на обектите – които биват отнасени заедно с разширяването на Вселената, вече не се поддава на произволни дефиниции, също както и геометричната кривина на Вселената вече не е въпрос на дефиниция. Според общата теория на относителността, тя е свойство на самото пространство и това свойство на пространството се определя от енергията, съдържаща се в него. Казвам това, защото има спорове, че твърдението, че средната обща нютонова гравитационна енергия на всяка галактика в плоска разширяваща се Вселене нулева, е произволно и че всяка друга стойност би била също толкова добра, но учените определят нулевата точка единствено като аргумент против Бог. Така поне твърдеше Динеш суза в дебатите с Кристофър Хичънс около съществуването на Бог. Нищо не би могло да е по-далече от истината. Усилията за определяне на кривината на Вселената бяха начинание, провеждано над половин век от учени, посветили живота си на определянето на действителната природа на Вселената, а не на налагането на собствените си желания върху нея. Дори дълго време, след като бяха предложени теоретичните аргументи, защо Вселената би трябвало да е плоска, колегите ми, които се занимаваха с наблюдения. През 80-те и дори в началото на 90-те години на 20 век, продължаваха да са склонни да доказват противното. Защото в крайна сметка най-голямо влияние в науката и най-тластите заглавия във вестниците се постига не следване на стадото, а с опълчването срещу него. Въпреки всичко последната дума беше на данните и тя вече е произнесена. Нашата обозрима Вселена е толкова близо до плоска, колкото сме в състояние да измерим. Ньютоновата гравитационна енергия на галактиките, придвижвани от разширяването на Хъбъл, е равна на нула. Независимо дали това ви харесва. Сега бих искал да опиша как, ако Вселената ни е възникнала от нищото, именно плоска Вселена с нулева обща нютонова гравитационна енергия на всеки обект е точно това, което би трябвало да очакваме. Нишката на разсъжденията е малко по сложно от това, което се унях да опиша в популярните селекции лекции по въпроса, и за това съм щастлив, че тук разполагам с достатъчно място, в което да се опитам да изложа аргументите повнимателно. Първо бих искал да изясня какво точно нищо обсъждам сега. Това е най-простата версия на нищото, а именно празното пространство. За момента ще приема, че пространството съществува, без в него да има абсолютно нищо, както и че законите на физиката също съществуват. Отново подчертавам, че съм наясно, че преразгледаната версия на нищото на унези, които непрестанно предефинират думата, така че за нея да няма практична научна дефиниция, тази версия на нищото не върши работа. Все пак предполагам, че по времето на плато нито мало таквино, когато те се размишлявали върху това, защо има нещо, а не нищо, празното пространство без нищо друго в него е било достатъчно добро приближение на онова, за което са си мислили. Както видяхме в глава 6, Алън Гуд е обяснил как точно можем да получим нещо от този вид нищо великия безплатен обяд. Празното пространство би могло да притежава ненулева енергия дори при отсъствието на всякаква материя или лъчение. Общата теория на относителността гласи, че пространството ще се разширява експоненциално, така че дори най-малкият в ранни времена район бързо би достигнал предостатъчно големи размери, така че да обхване цялата наша днешна обозрима Вселена. Както още описах в унази глава, по време на такова бързо разширяване. Районът който накрая ще обхваща нашата Вселена, ще става все по-плосък и по-плосък дори когато енергията, съдържаща се в празното пространство, расте с нарастването на Вселената. Явлението се случва без нуждата от каквато и да било фокусническа или чудодейна намеса. Това е възможно, защото гравитационното налягане, свързано с такава енергия на празното пространство, всъщност е отрицателно. Отрицателно налягано означава, че с разширяването на Вселената самото разширяване отлага енергия вътре в пространството, а на обратното. Според тази картина, когато инфлацията приключи, енергията на празното пространство се превръща в енергия на реални частици лъчение, като ефективно се създава проследимото начало на настоящото ни разширяване след големия взрив. Казвам проследимото начало, защото инфлацията ефективно изтрива всеки спомен за състоянието на Вселената преди своето започване. Всички комплексности и неравномерности в първоначално големи мащаби, ако първоначалната предварително съществуваща Вселена или метавселена е голяма, дори безкрайно голяма, се изглаждат и наклонена черта или се изтласкват далеч от сегашния ни космически хоризонт, така че след като са се случили достатъчно инфлационни разширявания, завинаги ще наблюдаваме една почти еднородна Вселена. Казвам почти еднородна. Защото в глава 6 описах и как квантовата механика винаги ще оставя някакви остатъчни колебания с малка плътност, които по време на инфлацията застиват. Резултатът от това е второто удивително следствие от инфлацията, че колебанията с малка плътност в празното пространство, дължащи се на правилата на квантовата механика, покъсно ще бъдат отговорни за всички структури, които наблюдаваме във Вселената днес. Така че ние, заедно с всичко, което виждаме, сме резултат от квантови флуктуации на нещо, което по същество е нищо, близо до началото на времената, а именно по време на инфлационното разширяване. След оталожването на прахоляка общата конфигурация на материята и лъчението ще е тази на по същество плоска Вселена, в която средната ньютонова гравитационна енергия на всички обекти ще изглежда нулева. Това почти винаги ще е така, освен ако някой би могъл много внимателно да прави фина настройка на количеството инфлация. Следователно нашата обозрима Вселена може да започне като микроскопичен район от пространството, който по същество би могъл да е празен, и пак да нарасне до огромни мащаби, съдържайки много материя и лъчение, без това да коства и капчица енергия, с достатъчно материя и лъчение за всичко, което виждаме днес. Важният момент, на който си заслужава да се наблегне в това кратко обобщение на инфлационната динамика, разгледана в глава 6, е... Че нещо може да възникне от празното пространство, точно защото енергетиката на празното пространство в присъствието на гравитация не е онова, към което би ни насочил здравият разум, преди да сме открили и фундаменталните закони на природата. Но никой никога не е казвал, че Вселената не се направлява от онова, което ние, от своето доста късогледоъгълче в пространството и времето, първоначално бихме сметнали за разумно. Със сигурност изглежда разумно да си представим априори, че материята не може да възниква спонтанно от празното пространство, така че в този смисъл нещо не би могло да възникне от нищо. Но когато допуснем динамиката на гравитацията и квантовата механика, откриваме, че тази здравомислеща идея вече не е вярна. Ето в това се състои красотата на науката и тя не бива да ни изглежда заплашителна. Науката просто ни принуждава да преразгледаме кое би се вписало разумно в вселената, а не обратното. Да обобщим Наблюдението, че Вселената е плоска и че местната нитонова гравитационна енергия по същество е нула, днес убедително сочи, че нашата Вселена е възникнала чрез процес като този на инфлацията, процес, при който енергията на празното пространство, нищото, се преобразува в енергия на нещо за период от време. Когато Вселената е тласкана все по близо до плоска във всички наблюдаеми мащаби, докато инфлацията демонстрира как съдържащото енергия празно пространство може ефективно да създаде всичко, което виждаме, наред с невероятно голяма и плоска вселена, би било нечесно да се твърди, че празното пространство, съдържащо себе си енергия, подхранващ инфлацията, действително е нищо. В тази картина трябва да се приеме, че пространството съществува и може да съхранява енергия, като за изчисляване на последствията се използват законите на физиката като общата теория на. Относителността. Така че, ако спрем до тук, с основание би могло да се твърди, че съвременната наука все още е далече от отговора на въпроса, как да получим нещо от нищо. Това обаче е само първата крачка. С разширяването на познанията си скоро ще видим, че инфлацията може да представлява само върха на един космически айсберг от нищо. Глава 10 Нищото е нестабилно. Фиат джастиса аройти Въздай справедливост, ако ще небесата да рухнат. Древна римска пословица. Съществуването на енергия на празното пространство-откритието, което разтърси нашата космологична вселена, и идеята, която стои в основата на инфлацията само подсилва едно нещо за квантовия свят, вече добре установено в контекста на лабораторните експерименти, които описах. Празното пространство е сложно. Той е вряща сме от виртуални частици, които се появяват и изчезват за толкова кратко време, че не могат да бъдат пряко наблюдавани. Виртуалните частици са проява на едно основно свойство на квантовите системи. Сърцевината на квантовата механика съществува правило, което понякога ръководи политиците или генералните директори, стига никой да не гледа, може да мине всичко. Системите продължават да се движат, макар и само за миг, между всички възможни състояния, включително и състоянията, които биха били недопустими, ако системите бяха действително измерени. Тези квантови флуктуации сочат нещо много съществено за квантовия свят. Нищото винаги създава нещо, макар и само за миг. Но ето го и проблема. Според закона за запазване на енергията, квантовите системи могат да излязат от рамката само за толкова дълго. Подобно на некоректен брокер, ако състоянието, в което попадне системата при своите колебания, изисква измъкването на някаква енергия от празното пространство, тогава системата трябва да върне тази енергия за достатъчно кратко време, така че никой, който я е измерва, да не може да засече отклонението. В резултат може да сметнете, че това нещо, което се създава при квантовите флуктуации, е ефимерно и не може да бъде измерено, за разлика например от вас, мен или планетата, на която живеем. Но това ефимерно творение също обект на обстоятелствата, свързани с нашите измервания. Да разгледаме, например, електрическото поле, излъчвано от зареден обект. То определено е реално. Можете да почувствате силата на статичното електричество в косата си или да наблюдавате как балон се залепва за стената. Според квантовата теория на електромагнетизма обаче статичното поле се дължи на емисии на заредените частици, създаващи полето, които излъчват виртуални фотони, които по същество имат нулева пълна енергия. Поради своята нулева енергия тези виртуални частици могат да се придвижват през вселената, без да изчезнат, а полето, дължащо се на суперпозицията на много от тях, е толкова реално, че може да се почувства. Понякога условията са такива, че реални масивни частици могат да се появят от празното пространство без последствия. В един пример две заредени плаки се приближават една до друга и когато електрическото поле между тях стане достатъчно силно, то става енергийно благоприятно за изникването на реална двойка частица античастица от вакуума, като отрицателният заряд се насочи към положително заредената плака, а положителният заряд към отрицателно заредената. По този начин е възможно намаляването на енергията, дължащо се на намаляването на нетния заряд на всяка от плаките, а оттам и на електрическото поле между тях, да е по-голямо от енергията, свързана с енергията на масата в покой, необходима за създаването на двете реални частици. Разбира се, за да стане възможно това, силата на полетата трябва да е огромна. В действителност съществува място, където силни полета от друг вид може да осигурят условия за явление подобно на описаното по-горе, но в този случай дължащо се на гравитацията. Именно това направи Стивен Хокинг, прочут сред физиците през 1974 година. Той показа, че може би е възможно за черните дупки, от които поне при отсъствието на квантово-механични съображения нищо не може да избяга да излъчват физически частици. Съществуват множество различни начини, по които да се проумее това явление, но един от тях е поразително познат за ситуацията с електрическите полета, която описах по-горе. Извън сърцевината на черната дупка има радиус, наречен хоризонт на събитията. Според класическото описание никой обект, намиращ се в рамките на хоризонта на събитията, не може да го напусне, тъй като скоростта, която трябва да развие, за да се откъсне, надвишава. Скоростта на светлината по този начин дори светлината, излъчена в този район, не би могла да прекоси хоризонта на събитията. Представете си сега образуването в празното пространство на двойка частица-античастица, точно на границата на хоризонта на събитията поради квантови флуктуации в този район. Ако едната частица падне вътре в хоризонта на събитията, е възможно спадането си в черната дубка тя да изгуби достатъчно гравитационна енергия, така че тя двойно да превишава масата в покой на всяка от частиците. Това означава, че частицата партньор може да отлети към безкрайността и да може да бъде наблюдавана, без да бъде нарушен законът за запазване на енергията. Общата положителна енергия на излъчената частица е повече от компенсирана от загубата на енергия на нейната частица партньор, която е паднала в черната дупка. Следователно черната дупка може да излъчва частици. Положението обаче е още по-интересно именно защото енергията, изгубена от падналата в черната дубка частица, е по-голяма от положителната енергия на нейната маса в покой. В резултат, когато тя пада в черната дубка, нетната система от черната дубка плюс частицата има по-малко енергия, отколкото преди падането на частицата. Следователно, черната дубка става полека с количеството, еквивалентно на енергията, отнесена от излъчената частица която избягала. По този начин черната дупка би могла постепенно да се изпари напълно. За сега не знаем това със сигурност, защото финалните стадии от изпаряването на черната дупка са свързани с физика в такива малки мащаби на разстоянията, че само общата теория на относителността не е в състояние да ни даде окончателния отговор. В тези мащаби гравитацията трябва да се разглежда като напълно квантово-механична теория, а сегашните ни познания на общата теория на относителността не са достатъчни да ни позволят да определим с точност какво ще се случи. И все пак всички тези явления сочат, че при подходящите условия нищото не само че може, но и от него се изисква да стане нещо. Един ранен пример от космологията на факта, че нищото може да бъде нестабилно и да формира нещо, е плотно усилията ни да разберем защо живеем във вселена от материя. Едва ли се будите всяка сутрин с този въпрос, но фактът, че нашата Вселена съдържа материя, е забележителен. А особено забележителното е, че доколкото бихме могли да кажем, нашата Вселена не съдържа съществени количества антиматерия, чието съществуване се изисква от квантовата механика и общата теория на относителността, така че за всяка позната ни природна частица да съществува еквивалентна античастица с противоположен заряд и същата маса. Човек би си помислил, че всяка смислена Вселена при своето зачатие би притежавала еднакви количества и от двете. Все пак античастиците на нормалните частици притежават същата маса и подобни свойства, така че ако частиците са били създадени в ранни времена, то създаването на античастиците е било също толкова лесно. Бихме могли дори да си представим Вселена от антиматерия, в която всички частици, изграждащи звездите и галактиките, са заменени от своите античастици. Такава Вселена би изглеждала почти идентична с тази, в която живеем. Наблюдателите в такава Вселена, също изградени от антиматерия, несъмнено биха наричали материя това, което ние наричаме антиматерия. Името е условно. Ако обаче Вселената ни е започнала разумно с еднакви количества материя и антиматерия и беше останала такава, тогава нямаше да ни има нас, които да питаме «Защо?» или «Как?». Причината е, че тогава всички частици материя щяха да се нихилират с всички частици антиматерия в раната Вселена, оставяйки след себе си само чисто лъчение. Не би останала материя или антиматерия за създаване на звезди, галактики и влюбени или антивлюбени, които да се взират прегърнати в нощта, удивени от гледката на обсипаното със звезди небе. Никакви драми. Историята щеше да се състои от празнота една лъчиста баня която постепенно се охлажда до студена, тъмна и пуста Вселена, в която властва нищото. През 70-те години на 20-ти век учените започнаха да разбират, че е възможно да се започне с равни количества материя и антиматерия в един ранен горещ, плътен голям взрив, а вероятни квантови процеси да създадат нещо от нищо, създавайки лека симетрия с малък превес на материята над антиматерията в ранната Вселена. Тогава, Вместо да настъпи пълно анихилиране на материята и антиматерията с резултат само чисто днес, всичката налична антиматерия в ранната Вселена може да се анихилирала с материята, но малкото допълнително количество материя да е нямало с какво да се анихилира и така би останало като излишък. Това би довело до всичката материя, която изгражда всички звезди и галактики в Вселената днес. В резултат нещо, което иначе би изглеждало като дребно постижение установяване на лека асиметрия в ранни времена, вместо това би следвало да се разглежда почти като момента на сътворението. Защото веднъж породена, покъсно вече нищо не би могло да заличи асиметрията между материята и антиматерията. Бъдещата история на Вселена, изпълнена с звезди и галактики, по същество вече е била написана. Частиците антиматерия ще ли да се нихилират с частиците материя в ранната Вселена, като останалите частици материя ще ли да оцелеят и до ден днешен, придавайки облика на обозримата вселена, която познаваме, обичаме и обитаваме. Дори ако асиметрията е била от. Порядъка на едно на милиард пак би имало достатъчно остатъчна материя за всичко, което виждаме във вселената днес. Всъщност асиметрия от порядъка на около едно на милиард е именно тази, за която става въпрос – защото днес в космическото микровълново фоново лъчение на всеки протон във Вселената има приблизително 1 милиард фотона. Протоните на космическото микровълново фоново лъчение са останките, според тази картина, на ранните анихилации материя-антиматерия около началото на времето. В момента липсва категорична картина на това, как би могъл да се случил този процес в ранната Вселена, защото все още не сме установили изцяло и емпирично детайлната картина на микрофизичния свят в мащабите, при които асиметрията би могла да била генерирана. Въпреки това са били изследвани един куп различни възможни сценарии въз основа на най-добрите идеи, които имаме по-настоящем за физиката в тези мащаби. Докато се различават детайлите си, всичките имат едни и същи общи характеристики. Квантовите процеси, свързани с елементарните частици в първичната гореща баня, могат наумолимо да тласнат празната Вселена, или еквивалентната на нея симетрична от към материя-антиматерия-Вселена, почти незабележимо към Вселена, която ще бъде доминирана от материята или антиматерията. Ако нещата са можели да се развият и в двете посоки, дали тогава е било случайно стечение на обстоятелствата, че Вселената ни е станала доминирана от материята? Представете си, че стоите на върха на висока планина и се препънете. Посоката, в която паднете, не е била предопределена, а по-скоро случайност, зависеща от това, в коя посока сте гледали или в кой момент от крачката си сте се препънали. Може би и с нашата Вселена е станало нещо такова, и дори ако законите на физиката са фиксирани, Крайната посока на симетрията между материята и антиматерията да е била определена от някакво произволно начално състояние, също както в случая с препъването надолу от планина, законът на гравитацията е фиксиран и определя, че ще паднете, но посоката, в която ще паднете, може да е резултат от случайност. Още веднъж, самото ни съществуване в този случай би било случайност на средата. Независимо от тази на определеност обаче е забележителният факт, че характеристика на. Фундаменталните закони на физиката може да позволи на квантовите процеси да отласнат Вселената далече от безлично състояние. Физикът Франко Уилчек, който е един от първите теоретици, изследвали тези възможности, ми напомни, че използвал същия език, който ползвах по-рано в тази глава, в статията си от 1980 г. списание Scientific American за симетрията материя-антиматерия във Вселената. След като описва как асиметрията между материя и антиматерия би могла да бъде генерирана в ранната Вселена според новите ни познания от областта на физиката на частиците, той беше добавил бележка, че това осигурява един начин на разсъждение над отговора на въпроса – защо има нещо, а не нищо, нищото е нестабилно. Идеята, на която Франк наблягаше, е, че измереният излишък от материя спрямо антиматерията в Вселената на пръв поглед изглежда пречка да си представим Вселена която би могла да е възникнала от нестабилност на празното пространство, като нищото е създало големия взрив. Но ако тази симетрия е можела да възникне динамично след големия взрив, тази бариера е премахната. Както казва той, бихме могли да поразсъждаваме над идеята, че Вселената е започнала във възможно най-симетрично състояние, като в това състояние не е съществувала материя, Вселената е била вакуум. Имало е второ състояние и в него е съществувала материя. Второто състояние е било с малко по-малка симетрия, но също и с по-ниска енергия. После се е появил отрязък в по-малко симетрична фаза, който бързо нараснал. Освободената при прехода енергия намерила форма в създаването на частици. Това събитие може да се идентифицира като големия взрив. Отговорът на древния въпрос – защо има нещо, а не нищо? Бибил, нищото е нестабилно. Преди да продължа, отново си припомням приликите между изложението, което направих за симетрията материя-антиматерия, и дискусията, която проведохме на семинара «Произход» за сегашните ни познания за естеството на живота във вселената и неговия происход. Думите ми бяха различни. Но фундаменталните въпроси са забележително сходни. Какъв специфичен физичен процес в ранните моменти от историята на Земята би могъл да доведе до сътворяването на първите възпроизвеждащи се биомолекули и метаболизма? Както през 70-те години. На 20 век за физиката, последното десетилетие отбеляза бивал успех на молекулярната биология. Научихме, например, за естествените органични пътеки които при подходящи условия биха могли да създадат рибонуклеинови киселини, за които отдавна се смята, че са предшествениците на съвременния базиран на ДНК свят. Доскоро се смяташе, че такава директна пътека е невъзможна и че ключовата роля би трябвало да се изиграли и някакви други междинни форми. Сега мълци на биохимици и молекулярни биолози все още се съмняват, че животът би могъл да възникне естествено от неживот, макар че те първа предстои да се открие как точно става това. Но, както вече обсъдихме, всичко това, всички теми имаха един общ подтекст – дали първият формиран живот на Земята е трябвало да има именно такава химия или съществуват множество различни еднакво вероятни възможности? Някога Айнштайн задал въпрос за единственото нещо, което по негови думи наистина искал да узнае за природата. Признавам – че това е най-задълбоченият и фундаментален въпрос, на който мнозина от нас биха искали да знаят отговора. Ето как го формулира Айнштейн, това, което бих искал да знам, е дали бог в бог в хеймал избор при създаването на Вселената. Айнштейновият бог обаче не е богът от Библията. За Айнщайн съществуването наред в Вселената било източник на такава дълбока възхита, че той изпитвал духовно благоговение, наричайки го, вдъхновен от Сепинуза, с прозвището «Бог». Във всеки случай, това, което Айнщайн имал предвид с този въпрос, бил проблемът, който току-що описах в контекста на няколко различни примера – законите на природата уникални ли са? А обитаваната от нас селена, която е резултат от тези закони, уникална ли е? Ако променим само един аспект, една константа, една сила, макар и съвсем малко, ще рухне ли цялото мироздание? В биологичен смисъл биологията на живота уникална ли е? Ние уникални ли сме във Вселената? Към този важен въпрос ще се върнем малко по-късно. Докато подобно обсъждане ще ни накара допълнително да прецизираме и генерализираме понятията нищо и нещо, искам да се върна малко назад към една междинна стъпка от изложението ми за неизбежното сътворяване на нещо. Както вече го дефинирах до тук, съответното нищо от което възниква нашето. Наблюдаемо нещо е празното пространство. Щом обаче допуснем сливането на квантовата механика и общата теория на относителността, можем да разпрострем този аргумент до момент, в който е принудено да възникне самото пространство. Общата теория на относителността като теория на гравитацията в сърцевината си е теория на пространството и времето. Както описах самото начало на тази книга, това означава, че тя е първата теория, която е могла да разгледа динамиката не просто като обекти, движещи се в пространството, а също и като еволюция на самото пространство. Следователно, ако някой да е разполагаме с квантова теория на гравитацията, това би означавало, че правилата на квантовата механика ще са приложими и за свойствата на пространството, а не само за свойствата на обектите, които съществуват в него, както е в конвенционалната квантова механика. Разширяването на квантовата механика така, че да включва и такава възможност, е сложно, но формализмът, развит от Ричард Файнман и довел до съвременното разбиране за происхода на античастиците, е много подходящ за тази задача. Методите на Файнман се съсредоточават върху ключовия факт, който споменах в началото на тази глава. Квантово-механичните системи изследват всички възможни траектории, дори и тези, които са традиционно забранени в тяхното еволюиране във времето. За да го изследва и да е в състояние да прави прогнози, Feynman е разработил формализъм на сумата по траектории. При този метод разглеждаме всички възможни траектории, по които частиците биха могли да минат между две точки. После определяме вероятностната тежест на всяка една траектория възоснова на ясно дефинирани принципи на квантовата механика, след което сумираме всички траектории, за да определим финалните вероятности, Предвиждания за движението на частиците Стивън Хокинг е един от първите учени, развили напълно тази идея до възможната квантова механика на пространство-времето, съюзът между триизмерното ни пространство и едноизмерното време в една четириизмерна унифицирана пространствено-времева система, както изисква специалната теория на относителността на Айнштейн. Предимството на методите на Файнман е, че фокусирането над всички възможни траектори означава, че Резултатите могат да бъдат показани независимо от специфичните обозначения за пространство и време, които се прилагат към всяка точка от всяка траектория. Тъй като общата теория на относителността ни казва, че различни наблюдатели в относително движение ще измерят времето и пространството различно и следователно ще дадат различни стойности на всяка точка в пространството и времето, да разполагаме с формализъм, който е независим от различните обозначения. Които поставят различните наблюдатели на всяка точка в пространството и времето е особено полезно. А най-полезен е, може би, при съображенията на общата теория на относителността, където специфичното обозначаване на точки в пространството и времето става напълно произволно, така че различни наблюдатели в различни точки от гравитационно поле измерват разстоянието и времето различни всичко, което накрая определя поведението на системите. Са геометрични величини като кривината, които се оказват независими от всички такива схеми на обозначаване. Както вече загаднах няколко пъти, общата теория на относителността не е напълно съвместима с квантовата механика, поне доколкото можем да кажем, и следователно няма напълно еднозначен метод, който да дефинира техниката на Файнман, сумата по траектории в общата теория на относителността. За това трябва предварително да направим някои предположения, основани на правдоподобността, и да проверим дали резултатите имат смисъл. В такъв случай, ако трябва да вземем под внимание квантовата динамика на пространството и времето, тогава в сумите на Файнман трябва да се вземе предвид всяка една възможна конфигурация, която би могла да опише различните възможни геометрии на пространството при междинните етапи на всеки процес, по време на които управлява квантовата неопределеност. Това означава, че трябва да вземем под внимание пространства с произволно голяма кривина на малки разстояния и за кратки периоди от време, толкова малки и толкова кратки, че не бихме могли да ги измерим, така че квантовата на обичайност да има пълна свобода. Тогава тези странни конфигурации няма да бъдат наблюдавани от големи класически наблюдатели като нас, когато се опитваме да измерим свойствата на пространството при големи разстояния и периоди от време. Но нека да разгледаме дори още постранни възможности. Спомнете си, че в квантовата теория за електромагнетизма от празното пространство могат да изникват частици, когато си поискат, стига отново да изчезват във времева рамка, определено от принципа на неопределеността. Тогава по тази аналогия, при Файнмановата сума на възможните пространство-времеви конфигурации не трябва ли да се вземе предвид и възможността за малки, вероятно компактни пространства, които също се появяват и изчезват? И по-общо, какво да кажем за пространства, в които може да има дупки или дръжки подобно на понички, топнати в пространство-времето? Тези въпроси остават отворени. Но свен ако не бъде открита основателна причина подобни конфигурации да бъдат изключени от квантово-механичната сума, определяща свойствата на еволюиращата вселена, а до сега не ми е известно да съществува такава причина, то според общия принцип, който е валиден навсякъде другаде в природата, а именно, че всичко, което не е забранено от законите на физиката, трябва действително да се случи, изглежда най-разумно тези възможности да бъдат взети под внимание. Както подчертава Стивен Хокинг, една квантова теория на гравитацията позволява сътворяването, макар вероятно и само за миг, на самото пространство, без до този момент да е съществувало такова. Макар своята научна работа той да не се опитвал да разглежда главоблъсканицата «нещо от нищо» в... Крайна сметка, именно това е въпросът, с който може би накрая ще се занимава квантовата теория на гравитацията. Виртуалните вселени, а именно възможни малки компактни пространства, които изникват и изчезват за толкова кратко време, че да не можем да ги измерим пряко с завладяващи теоретични построения, но те сякашно обясняват как нещо може да възникне от нищо за по-дълъг период, също както не го обясняват и виртуалните частици, които изпълват иначе празното пространство. Спомнете си, обаче, че ненулево реално електрическо поле, наблюдаемо на големи разстояния от заредена частица, може да бъде резултат от кохерентното излъчване на множество виртуални фотони с нулев енергиен заряд. Това е така, защото виртуалните фотони, носещи нулева енергия, при излъчването си не нарушават закона за запазване на енергията. Следователно, принципът на неопределеността на Хайзенберг не ги ограничава да съществуват само за кратко, преди задължително да бъдат отново погълнати, изчезвайки обратно в нищото. Спомнете си също, че според принципа на неопределеността на Хайзенберг, неопределеността, с която измерваме енергията на частица, а оттам и възможността енергията и кратко леко да се променя поради излъчване и поглъщане на виртуални частици, е обратно пропорционална на периода от време, за който е наблюдаваме. От тук, виртуалните частици, които пренасят нулева енергия, на практика могат да минат безнаказано, като съществуват произволно дълго време и изминават произволно дълго разстояние, преди да бъдат погълнати, о което води до възможното съществуване на взаимодействие с голям обхват между заредени частици. Ако фотонът не беше безмасов, така че фотоните да отнасяха ненулева енергия, Дължаща се на маса в покой, според принципа на неопределеността на Хайзенберг електрическото поле щеше да е с малък обхват, защото фотоните щяха да се придвижват съвсем за кратко време, преди да бъдат погълнати отново. Подобен аргумент разглежда специфичен вид селена, която може спонтанно да се появи, без да е необходимо да изчезне почти веднага заради ограниченията на принципа на неопределеността и закона за запазване на енергията. Тя би била компактна Вселена с нулева пълна енергия. А сега не ми остава нищо по-добро от това да. Отбележа, че това е точно Вселената, в която живеем. Това е лесният път за измъкване, но тук повече ме интересува дали това е вярно според сегашните ни познания за Вселената, отколкото просто да приема, че именно така тя е била създадена от нищото. Вече обясних. Надявам се убедително, че средната ньютонова гравитационна енергия на всеки обект в нашата плоска Вселена е нула. И действително е така. Но това не е всичко. Гравитационната енергия не е общата енергия на всеки обект. Към нея трябва да прибавим енергията в покой, дължаща се на масата в покой. Казано по друг начин, както вече разясних порано, гравитационната енергия на обект в покой Изолиран на безкрайно разстояние от всички останали обекти, е равна на нула, тъй като, щом обектът е в покой, той не притежава кинетична енергия на движението, а щом е безкрайно отлечен от всички останали частици, гравитационната сила, която биха могли да му упражнят други частици, осигурявайки му потенциална енергия за работа, по същество също е нулева. Както ни казва Айнщайн обаче, общата му енергия се дължи не само на гравитацията, но включва и енергията. Дължаща се на неговата маса, която се изчислява по известната формула е e равно 2 За да вземем под внимание тази енергия в покой, трябва да се прехвърлим от Ньютонова гравитация към общата теория на относителността, която по дефиниция включва специалната теория на относителността и е e равно 2 в теория на гравитацията. Тук нещата стават не само по-деликатни, но и по-объркани. В малки мащаби сравнение с възможната кривина на една Вселена и докато всички обекти в тези мащаби се движат бавно спрямо скоростта на светлината, версията на общата теория на относителността за енергията се връща към определението, което ни е известно от Ньютон. Щом обаче тези условия вече не са на лице, всички залози отпадат или почти всички. Част от проблема е, че се оказва, че енергията, както нормално я възприемаме другаде в физиката, не е добре дефинирано понятие в големи мащаби в Вселена Скривина. Различните начини за дефиниране на координатните системи за описване на различните обозначения, които различни наблюдатели биха могли да присвоят на точки в пространството и времето, наречени различни отправни системи, в голям мащаб могат да доведат до различно определение на пълната енергия на системата. За да включим този ефект, е нужно да генерализираме понятието за енергия и, още повече, щом ще определяме общата енергия, съдържаща се в някоя Вселена, трябва да помислим и как да сумираме енергията в Вселени, които може да са безкрайни в пространствено отношение. Водят се много дебати около това, как точно да го направим. Научната литература изобилства от такива предложения и контрапредложения. Причината енергията на затворена Вселена да е нулева е сравнително проста. Най-лесно ще ни е да разгледаме резултата по аналогия с факта, че в затворена Вселена общият електрически заряд трябва също да е нулев. От времето на Майкъл Фарадей възприемаме електрическия заряд като източник на електрическо поле, което, на езика на квантовата физика, се дължи на излъчването на виртуални фотони, както разясних по-горе. Образно ние си представяме линии на полето, силови линии, които се разпростират радиално от заряда, като броят на тези линии е пропорционален на заряда, а посоката им е навън за положителните заряди и навътре за отрицателните, както е показано на следващата схема. Представяме си тези линии, продължаващи към безкрая, като все повече се раздалечават една от друга. Това означава, че силата на електрическото поле става все по-слаба. В затворена на Вселена обаче, линиите на полето на положителен заряд, например, може в началото да се раздалечават, но също както линиите на емеридианите върху глобуса се събират при северния и Южния полюс, така и линиите на полето на положителния заряд ще се събират отново в далечния край на Вселената. С тяхното приближаване една към друга полето ще става отново все посилно, докато е на лице достатъчно енергия за създаването на отрицателен заряд, който да погълне линиите на полето в тази противоположна точка от Вселената. Оказва се, че много подобен аргумент, този път свързан не с потока на линиите на полето, а с потока на енергията в затворена Вселена, гласи, че общата положителна енергия, включително и енергията на масата на частиците в покой, трябва да бъде съвсем точно компенсирана от отрицателна гравитационна енергия. Така че общата енергия да е равна точно на нула. Така че ако пълната енергия на затворена Вселена е нулева и формализмът на сума по траекториите, уместен за квантовата гравитация, тогава от квантово-механична гледна точка такива вселени може безнаказано да се появяват спонтанно, носейки нулева нетна енергия. Бих искал да наблегна, че тези вселени биха били напълно самостоятелни време-пространства, откъснати от нашето. Съществува обаче една пречка. Затвора на разширяваща се вселена пълна с материя по принцип ще се разширява до максималния си размер, след което ще се свие също толкова бързо. Завършвайки като пространствено-времева сингулярност, която навлиза в непознатите дебри на квантовата гравитация и поради това за сега, не бихме могли да предречем съдбата и кратко. Следователно характерната продължителност на живота на малки затворени ще е микроскопична, може би от порядъка на планковото време, чиято характерна скала, в която се. Разгръщат квантово-гравитационните процеси е около едно 0-44 секунди. Има обаче и изход от тази дилема. Ако преди такава Вселена да успее да се свие, конфигурацията на полетата в нея създаде период на инфлация, тогава дори първоначално миниатюрната затворена Вселена може да се разшири бързо и експоненциално, като в този период тя да се доближава все повече до безкрайно голяма плоска Вселена. След като е отвоила размерите си около 100 пъти поради инфлацията, Вселената ще е толкова близо до плоска, че лесно би могла да просъществува много повече отколкото е възрастта на нашата Вселена, без да се свие. Всъщност има и друга възможност, която винаги е предизвиквала у мен лека носталгия и завист, тъй като е свързана с важен момент от моето обучение. Докато за първ път се занимавах с изследователска дейност в Харвард и изучавах възможната квантова механика на гравитационните полета, научих за резултата, постигнат от моя добър приятел и бивша студент Ианафлек. Канадец, който беше докторант в Харвард, докато аз учех в Масачусетския технологичен институт, Афлек беше станал член на харвардската научна общност няколко години преди мен и беше използвал математическата теория на Файнман, която сега използваме за работа с елементарни частици и полета, наречена квантова теория на полето. За да изчисли как в силно магнитно поле могат да бъдат създавани частици и античастици. Осъзнах, че формата на решението, описано от ИН наречено Инстантун, много приличаше на раздуваща се вселена, ако този формализъм бъдеше съотнесен към случая с гравитацията. Но това приличаше на раздуваща се Вселена, започнала от нищото. Преди да запиша този резултат, исках да разреша собственото си объркване по отношение на това, как да интерпретирам на каква физика би могло да съответства такова математическо решение. Скоро обаче научих, че докато аз бях умувал, съвсем близо до мен изключително изобретателният космолог. Когато вече споменах Алекс Виленкин, с когото от тогава станахме приятели, току-що беше публикувал труд, в който точно по този начин се описваше как квантовата гравитация действително може да създаде раздуваща се вселена направо от нищото. Бяха ми изпреварили, но не можех да се разстройвам особено, защото в този момент самият аз не бях твърде наясно какво точно правя и Б. Алекс тогава прояви смелост, каквато на мен ми липсваше. От тогава научих че не е нужно да разбираш всички следствия от разработката си, за да публикуваш. Действително, някои от най-важните ми трудове бяха напълно разбрани от мен доста след тяхното публикуване. Във всеки случай, докато Стивен Хокинг и неговият сътрудник Джим Хартел предложиха съвсем различна схема в опита си да определят граничните условия за вселените, които могат да започнат от нищото, важните факти са следните. Едно, при квантовата гравитация вселените могат и в действителност винаги ще се появяват спонтанно от нищото. Такива вселени не трябва непременно да са празни, те могат да притежават материя и лъчение, стига общата им енергия, включително и отрицателната енергия на гравитацията, да е равна на нула. Две, за да могат затворените вселени, създадени чрез тези механизми, да се задържат повече от безкрайно малко време, е необходимо нещо като инфлация. В резултат единствената дълготрайна Вселена, в която бихме очаквали, че живеем в резултат от такъв сценарий, е такава, която днес изглежда плоска, точно каквато изглежда Вселената, в която живеем. Урокът е ясен. Квантовата гравитация не само изглежда, че позволява създаването на вселени от нищото, което, подчертавам, в случая означава отсъствие на пространство и време, но тя може. Би го изисква. Нищото, в случая никакво пространство, време, нищо. Е нестабилно. Нещо повече, общите характеристики на такава Вселена, ако просъществува достатъчно дълго, би следвало да са същите като тези, които наблюдаваме в нашата Вселена днес. Това доказва ли, че Вселената ни е възникнала от нищото? Разбира се, че не. Но то ни приближава с още една стъпка до вероятността за такъв сценарий и премахва още едно от възраженията, които биха били направени срещу аргумента за сътворение от нищото, както беше описано в предходната глава. Там е нищо означаваше празно, но предварително съществуващо пространство, съчетано с фиксирани и добре известни физични закони. Сега премахнахме и изискването за пространство. А забележителното е, че както ще видим след малко, дори законите на физиката може да не са необходими или задължителни. Глава 11 Прекрасни нови светове Бяха най-хубавите времена. Бяха най-лошите времена. Чарлз Дикенс Централният проблем в идеята за сътворението е, че тя изисква някаква външна същност, нещо извън самата система, което да е съществувало предварително, така че да създаде условията, които са необходими за възникване на системата. Ето къде се появява понятието за Бог някакво външно въздействие, съществуващо отделно от пространството, времето и самата физическа реалност, защото прехвърлянето на отговорността все трябва да спре някъде. Но в този смисъл Бог ми изглежда едно твърде повърхностно семантично решение на дълбокия въпрос за сътворението. Мисля, че това е обяснено най-добре в контекста на един малко по-различен пример. Произхода на нравствеността, за който научих от мое приятел Стивън Пинкър. Дали нравствеността е външна и абсолютна, или се извежда единствено в контекста на нашата биология и среда и като такава може ли да бъде детерминирана от науката? Тази главоблъсканица беше изложена от Пинкър по време на дебат на тази тема, организиран от Аризонския университет. Ако човек твърди, както правят множество дълбоко религиозни индивиди, че без Бог не може да съществува абсолютно добро и зло, т.е. че Бог определя за нас кое е добро и кое е зло, тогава може да бъде зададен въпросът, ами ако Бог беше постановил, че изнасилването и убийството са морално приемливи, това би ли ги направило такива? Докато някой биха могли да отговорят отвърдително, мисля, че повечето вярващи биха отвърнали не, Бог не би постановил такова нещо. Но защо не? Вероятно, защото Бог би проявил известен разум да не разпорежда подобно нещо. Отново, това е така, защото разумът предполага, че изнасилването и убийството не са морално приемливи. Но ако Бог се позовава на здравия разум, тогава защо не елиминираме напълно посредника? Може да поискаме да приложим подобни разсъждения и към сътворяването на нашата Вселена. Всички примери, които дадов досега, Действително предполагат сътворяване на нещо друго, което бихме били изкушени да приемем за нищо, но правилата на това сътворяване, т.е. законите на физиката, са били предопределени. Откъде са се взели тези правила? Възможностите са две. Или Бог, или някаква божествена същност, неподвластна на тези правила и живеещи извън тях, ги определила по някаква прещевка или съзла. Умисъл или те възникват по някакъв толкова свръхестествен механизъм. Проблемът при определянето на правилата от Бог е, че поне може да попитате какво или кой е определил правилата на Бог. Традиционният отговор на този въпрос е, че Бог, наред с всички зрелищни атрибути на един създател, е причината за всички причини на езика на римокатолическата църква, или първопричината, според Тома от Аквино, или на езика на Аристотел, първодвигателят. Интересно е, че Аристотел е осъзнал проблема с първопричината и е решил, че поради тази причина Вселената трябва да е вечна. Нещо повече, самият Бог, когато Аристотел определя като чиста самосъзърцателна мисъл, чиято любов е мотивирала задвижването на първодвигателя, би трябвало да е вечен, причиняващ движение не чрез създаването му, а чрез установяване на крайната цел на движението, което само по себе си трябвало да е вечно. Аристотел чувствал, че поставянето на равенство между първопричината и Бог далеч не било задоволително и понятието на Платон за първопричина било неиздържано точно защото според Аристотел всяка причина трябва да си има предшественик от там и изискването Вселената да е вечна. Съответно, ако човек вземе възгледа за Бог като причината за всички причини, която следователно е вечна, дори нашата Вселена да не е, това действително отхвърля въпроса, защо като абсурден, но както подчертах, Единствено за сметка на въвеждането на забележителна всемогаща същност, за която просто не съществува друго доказателство. В това отношение трябва да наблегнем на още един важен момент. Очевидната логична необходимост от първопричина е реален проблем за всяка вселена, която има начало. Следователно такъв божествен възглед за природата не може да бъде изключен единствено по силата на логиката. Но дори в този случай жизнено важно да се осъзнае, че това божество не притежава логическа връзка с личните божества на големите световни религии, въпреки факта, че често е използвано, за да ги оправдае. По тази логика, деист, който е склонен да търси някакъв върховен разум, установил ред в природата, като цяло не би бил привлечен от персонализирания бог от светите писания. Тези проблеми от хилядолетия се обсъждат от гениални и недотъм гениални умове като мнозина от. Вторите си изкарват хляба от дебатирането им. Сега вече можем да се върнем към тези въпроси, просто защото сме по-добре информирани от познанията си за природата на физическата реалност. Нито Аристотел, нито Томао Таквино са знаели за съществуването на нашата галактика, да не говорим за големия взрив или квантовата механика. Поради това въпросите, с които са се борили те и по-късните средновековни философи, трябва да бъдат интерпретирани и разбирани светлината на новото познание. Да разгледаме светлината на съвременната картина на космологията, например, предложението на Аристотел, че няма първопричини, а по-скоро причини, които продължават безкрайно назад и напред във всички посоки. Няма начало, нито сътворение, нито край. Когато описах до тук как нещо почти винаги може да възникне от «нищо», аз се съсредоточавах или над създаването на нещо от предварително съществуващо празно пространство, или над създаването на празно пространство от липсата на пространство. И двете начални условия ми вършат работа, когато мисля за отсъствието на съществуване, и за това те са възможни кандидати за нищото. Не съм разглеждал пряко обаче въпроса, какво би съществувало, ако изобщо е съществувало нещо преди такова сътворение. Какви закони са управлявали сътворението или, казано по-общо, не съм говорил какво някой може да възприемат като въпроса за първопричината. Един прост отговор разбира се би бил, че или празното пространство, или по-фундаменталното нищо, от което може би е възникнало празното пространство, е съществувало предварително и е вечно. За да бъдем честни обаче, това влече възможния въпрос, който разбира се може и да няма отговор – кое ако изобщо има такова, е определило правилата, управлява ли такова сътворение. Все пак едно е сигурно. Е метафизичното правило, поддържано като твърдо убеждение от онези, с които съм обсъждал въпроса за сътворението, а именно, че от нищото произлиза само нищо, няма основание в науката. Твърдението, че се подразбира от само себе си, че е непоколебимо и неопровержимо, е като погрешното твърдение на Дарвин, че произходът на живота е отвъд прерогативите на науката, изграждайки аналогия с неправилното твърдение, че материята не може да бъде създавана и унищожавана. Това само Изразна нежелание да се признае простият факт, че природата може да е по-умна от философите или теолозите. Нещо повече, онези, които твърдят, че от нищо произлиза само нищо, изглеждат напълно доволни от Дункихотовската идея че Бог някак би могъл да заобиколи това правило. Но, отново, ако се настоява, че идеята за истинското нищо изисква липсата дори на потенциал за съществуване, тогава Бог със сигурност не би могъл да извърши чудеса, защото ако причини съществуване от несъществуването, значи трябва да е имало потенциал за съществуване. Просто да се спори, че Бог може да направи онова, което природата не може, означава да се твърди, че свръхестественият потенциал за съществуване е с нещо различен от обикновения естествен потенциал за съществуване. Но това изглежда произволно-семантично разграничение, измислено от онези, които предварително са решили, както теолозите са склонни да правят понавик, че свръхестественото, т.е. Бог, трябва да съществува, като те дефинират философските си идеи, отново напълно лишени от всякаква емпирична основа, така че да изключат всичко освен възможността за съществуването на Бог. Във всеки случай, да се приема като факт Бог, който може да разреши тази главоблъсканица, както подчертах много пъти досега, често изисква Бог да съществува извън Вселената идея или безвремев, или вечен. Съвременните ни разбирания за Вселената обаче осигуряват друго приемливо и далеч по физическо решение на този проблем, което има някои от чертите на външен създател, но логически е много по-последователно. Имам предвид мултивселената. Възможността нашата Вселена да е само една от голям брой или дори безброй отделни и каузално отделени Вселени, във всяко от които може да има различен брой фундаментални аспекти на физическата реалност, разкрива нова възможност за проумяване на нашето съществуване. Както споменах, един от най-безвкусните, но потенциално верни изводи от тези картини е, че физиката на някакво фундаментално ниво е чисто и просто наука за средата. Намирам го за безкусно, защото съм възпитан с идеята, че целта на науката е да обясни защо Вселената е точно такава и как се е случило това. Ако вместо това познатите ни закони на физиката са просто случайности, свързани с нашето. Съществуване тогава фундаменталната цел е неуместна. Все пак ще превъзмогна предрасъдъците си, ако това се окаже вярно. В този случай фундаменталните сили и константи на природата в тази картина вече не са по-фундаментални от разстоянието между Земята и Слънцето. Оказва се, че живеем на Земята, а не на Марс, не защото има нещо дълбоко фундаментално в разстоянието Земя-Слънце, а просто защото ако Земята беше разположена на различно разстояние, тогава познатият ни живот не би могъл да се развие на нашата планета. Тези антропни аргументи са известни със своята коварност и възоснова на тях е почти невъзможно да се правят специфични прогнози, без да се знае изрично както вероятностното разпределение сред всички възможни вселени на различните фундаментални константи и сили, а именно кои може да варират и кои не и какви възможни стойности и форми могат да приемат. А също и точно колко типични сме ние в нашата Вселена. Ако не сме типични форми на живот, тогава антропният подбор, ако изобщо се случва такъв, може да е базиран на различни фактори от тези, на които иначе бихме го приписали. И все пак мултивселена или под формата на панорама от вселени, съществуващи в множество различни измерения, или под формата на вероятно безкрайно повтарящ се набор от вселени в триизмерното пространство, както случая с вечната инфлация, променя игралното поле, когато разсъждаваме над сътворяването на собствената ни вселена и условията, които може да са необходими, за да се случи това. На първо място въпросът, кое е определило законите на природата, допуснали формирането и еволюирането на нашата Вселена, става по-маловажен. Ако самите природни закони са спорадични и произволни, тогава не съществува предписана причина за нашата Вселена. Според общия принцип, че всичко, което не е забранено, е разрешено, в такава картина би ни било гарантирано, че ще възникне някоя Вселена със законите, които сме открили. Не се изисква механизъм или същност, които да фиксират законите на природата да бъдат такива, каквито са. Те биха могли да бъдат почти всякакви. Тъй като по-настоящем не разполагаме с фундаментална теория, която да обяснява детайлния характер на панорамата на една мултивселена, не бихме могли да кажем. Макар че за да. Сме честни, за да имаме някакъв научен напредък в изчисляването на вероятностите, ние като цяло приемаме, че определени свойства като квантовата механика са валидни за всички възможности. Нямам представа дали бихме могли да се освободим от тази идея или поне не ми е известно да има някаква продуктивна работа в това отношение. В действителност може изобщо да не съществува фундаментална теория. Макар че станах физик, защото се надявах, че има такава теория и някой ден бих могъл да дам своя принос в нейното откриване, Надеждата ми може да е неуместна, колкото и да ми е мъчно. Отехата ми е изказването на Ричард Файнман, което вече обобщих кратко, но сега бих желал да го цитирам изцяло. Хората ме питат, търсите ли окончателните закони на физиката? Не, не ги търся. Аз се опитвам да науча повече за света и ако се окаже, че съществува просто окончателен закон, който обяснява всичко, така да бъде. Би било много хубаво да го открием. Ако пък се окаже, че това е като лукс с милиони слоеве и ни е писнало да ги разкриваме един по един, значи така стоят нещата. Моят интерес в науката е просто да открия повече за света и колкото повече открия, толкова по-добре. Обичам да откривам разни неща. Този аргумент може да бъде продължен още и в друга посока, която също има значение за изложението в сърцевината на тази книга. В мултивселена от всеки от видовете, които бяха разгледани. Може да има безкрайен брой райони, потенциално безкрайно големи или безкрайно малки, в които просто няма нищо, а може да има и райони, в които има нещо. В този случай отговорът на въпроса «Защо има нещо, а не нищо» става почти банален. Има нещо просто защото ако нямаше нищо, ние нямаше как да живеем там. Съзнавам раздразнението, което би донесъл такъв тривиален отговор на въпрос, който през вековете изглеждал толкова дълбок и проникновен. Но науката ни е научила, че всичко дълбоко или тривиално може да е коренно различно от това, което ни изглежда на пръв поглед. Вселената е далеч постранна и по-богата и става все по-чудно странна, отколкото би могло да очаква ограниченото ни човешко въображение. Съвременната космология ни тласна към идеи, които допреди век дори не биха могли да бъдат формулирани. Великите открития на 20 и 21 Век промениха не само света, в който живеем, но революционализираха нашите разбирания за света или световете, които биха могли да съществуват точно под носни, реалността, която остава скрита, докато не съберем достатъчно смелост да потърсим. Това е причината философията и теологията да са крайно неспособни сами да разглеждат истински фундаменталните въпроси за нашето съществуване, които ни озадачават. Докато не отворим очите си и не позволим на природата да ни води, сме обречени на късогледство. Защо има нещо, а не нищо? В крайна сметка този въпрос може да се окаже по важен или задълбочен от въпроса, защо някои цветя са червени, а други сини. Нещо може винаги да възниква от нищото. Може това да е изискване, независимо от фундаменталното естество на реалността. Или пък може би... Нещото да не е нещо, кой знае колко специално или дори често срещано в мултивселената. От всяко положение истинската полза носи на умуването над този въпрос, а участието във вълнуващото откривателско пътешествие, което би могло да разкрие как е еволюирала и се развива Вселената, в която живеем, както и какви са процесите, които управляват нашето съществуване. Ето защо имаме наука. Може да обогатим това познание с разсъждения и да го наречем философия. Но единствено, като продължаваме да изследваме всяко достъпно за нас кътче от Вселената, ще сме в състояние истински да оценим собственото си място в космоса. Преди да приключа, искам да обърна внимание на още един неразглеждан до сега от мен аспект от този въпрос, с който си заслужава да завърша. Във въпроса защо има нещо, а не нищо по подразбиране се съдържа солипсиското очакване, че нещото ще устоява, че по някакъв начин Вселената е прогресирала до момента на нашето съществуване, сякаш ние сме кулминацията на сътворението. Въз основа на всичко, което знаем за Вселената, далеч по-вероятна е възможността, може би, някога в далечното бъдеще отново да властва нищото. Ако живеем в Вселена, в чиято енергия преобладава енергията на нищото, както описах, бъдещето действително е мрачно. Небесата ще станат студени, тъмни и празни. Но в действително положението е по-лошо. Вселена, в която преобладава енергията на празното пространство, е възможно най-лошата от всички Вселени по отношение на бъдещето на живота. В такава Вселена е гарантирано, че всяка цивилизация е осъдана на изчезване, бивайки лишена от енергия за оцеляване. След неизмеримо дълго време, квантови флуктуации или термално раздвижване може да създадат локален район, където животът отново би могъл да се развие и процъфти. Но и това ще е нещо ефимерно. Бъдещето ще бъде доминирано от Вселена, в която няма нищо, което да може да оцени нейните безбрежни загадки. Съответно, ако материята, която ни изгражда, е била създадена в началото на времената от някакви квантови процеси, както вече описах, на нас отново ни се гарантира, че тя пак ще изчезне. Физиката е двупосочна улица, чието начало и край са свързани. Далеч в необозримото бъдеще протоните и наутроните ще се разпаднат, материята ще изчезне и Вселената ще достигне състояние на максимална упростеност и симетрия. Математически красиво може би, но лишено от съдържание. Както Хераклит от Ефес е написал в един малко по-различен контекст, умир разгрешил. Когато е възкликнал, нека тези дрязги да погинат измежду човеците и боговете, той не е съзнавал, че се моли за унищожаването на Вселената, защото ако молитвите му бяха чути, всичко щеше да умре. Или, както е казал Кристофър Хиченс, нирвана е нищото. Една покрайна версия на това оттегляне в нищото може да се окаже неизбежна. Въз основа на сложна математика някои струнни теоретици твърдят, че вселена. Като нашата сположителна енергия на празното пространство не би могла да е стабилна. Тя би трябвало да се разпадне до състояние, в което енергията на пространството стане отрицателна. Тогава нашата Вселена отново ще се свие навътре до една точка, завръщайки се в квантовата мъгла, от която може би е започнало нашето съществуване. Ако тези твърдения са верни, Вселената ни ще изчезне също така внезапно, както се е появила. В такъв случай отговорът на въпроса, защо има нещо, а не нищо, просто ще бъде, няма да е задълго. Епилог Отвърждаването на преживения факт, като жейце на истината, е задълбочена тема и основната пружина, която движи нашата цивилизация от времето на Ренесанса. Яко Броновски Започнах тази книга с друг цитат от Яко Броновски. Бляни ли кошмар?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 Тя прави факта на нашето съществуване още по-удивителен и ни мотивира да откриваме смисъл в собствените си действия, като извличаме максимума от краткото си съществуване под Слънцето просто защото сме тук, благословени със съзнание и с възможността да го направим. Идеята на Броновски обаче е, че и в двата случая няма значение и това, което бихме искали за Вселената, е неуместно. Каквото станало, станало. При това то е станало в космически мащаб. А каквото ще стане в този мащаб, то ще стане, независимо от това, какво ни харесва и какво не. Не бихме могли да променим първото и едва ли бихме могли да повлияем на второто. Но това, което бихме могли да направим, е да се опитаме да промеем обстоятелствата около нашето съществуване. В тази книга описах едно от най-забележителните изследователски пътешествия, което е предприяло човечеството в своята еволюционна история. Това е едно епично приключение на изучаване и проумяване на космоса в мащаби, които само допреди век са ни били неизвестни. Това пътуване е разширило границите на човешкия дух, съчетавайки. Готовността да се следват доказателствата на където и да водят те, с коража да се посвети цял живот на изследването на неизвестното с пълното съзнание, че усилията може да не доведат до никъде. Той изисквал смесица от изобретателност и упорство в заниманието с често тягостни задачи по подреждането на безкрайни уравнения или неспирни експериментални предизвикателства. Винаги ме е привличала легендата за Сизив, защото понякога съм приличавал научните усилия на едно вечно търкаляне нагоре на огромен камък, който пада обратно точно преди да достигне върха. Както си представя къню, Сизив се усмихвал и ние трябва да направим същото. Самото ни пътешествие, независимо от неговия резултат, носи своя собствена награда. Феноменалният ни напредък от последния век ни отведе до един своеобразен връх, откъдето като учени да се заемем оперативно с най-дълбоките въпроси още от времето, когато хората са предприели първите си несигурни крачки към познанието, кои сме и откъде идваме. Както вече разказах, в този процес самото значение на тези въпроси е еволюирало заедно с познанията ни за Вселената. Защо има нещо, а не нищо, трябва да бъде разбирано в контекста на космос, в който значението на тези думи не е това, което е било някога, а самата разлика между нещо и нищо е започнала да се заличава, като преходите между двете в различни контексти са не само нещо обичайно, но и задължително. Самият въпрос като такъв е останал на страни в стремежени към познание. Вместо това сме били привлечени от разгадаването на процесите, управляващи природата. Така че да сме в състояние да правим прогнози и, когато това е възможно, да влияем на собственото си бъдеще. Така сме открили, че живеем в Вселена, в която празното пространство, това, което преди би могло да мине за нищо, притежава нова динамика, която доминира настоящата еволюция на космоса. Открихме, че всички знаци сочат към Вселена която би могла и вероятно действително е възникнала от едно по-дълбоко нищо, включващо липсата на самото пространство, и която един ден би могла да се завърне към нищото по силата на процеси, които не само може да се разбираеми, но и не изискват някакъв външен контрол или насочване. В този смисъл науката, както подчертава физикът Стивън. Лайнбърг не прави невъзможна вярата в Бог, а по-скоро прави възможно неверието в Бог. Без науката всичко е чудо а с науката остава възможността нищо да не е. В този случай религиозната вяра става все по-малко нужна, а също и все по-малко уместна. Избора да се приеме идеята за божествено сътворение зависи от всеки от нас, разбира се, и аз не очаквам дебатите по този въпрос да заглъхнат скоро време. Но както вече съм подчертавал, аз вярвам, че ако сме интелектуално честни, трябва да направим информиран избор, но информиран чрез факти, а не чрез откровения. Ето такава беше целта на тази книга да обрисува информирана картина на Вселената, както я разбираме, и да опише теоретичните разсъждения, които в момента тласкат физиката напред, докато ние учените се опитваме да отсеем зърното от плявата в своите наблюдения и теории. Изложих ясно своите собствени пристрастия, вероятността нашата Вселена да е възникнала от нищото, към момента ми се струва най-наостоимата интелектуална альтернатива. Вие сами ще направите своите изводите си. Бих искал да завърши изложението си, като се върна на въпроса, който намирам за още по-интелектуално запленяващ от въпроса за нещо от нищо. Това е въпросът, зададен от Айнштайн, за това, дали Бог е имал някакъв избор при сътворяването на Вселената. Този въпрос е източникът на основната мотивация на почти всички следвания на фундаменталната структура на материята, пространството и времето проучванията, с които се занимавам през почти целия си професионален живот. Преди си мислех, че изборът при отговора на този въпрос е ясен, но в процеса на писане на тази книга възгледите ми се промениха. Очевидно, ако има една единствена теория с уникален набор от закони, която описва и в действителност предписва как се е полявила Вселената ни правилата, които от тогава управляват нейната еволюция целта на физиката от времето на Ньютон или Галилей, тогава отговорът би следвало да е «не», Нещата е трябвало да бъдат точно такива и те действително са. Но ако Вселената ни не е уникална, а е част от огромна и дори може би безкрайна мултивселена от Вселени, тогава отговорът на Айнштайновия въпрос дали няма да е категоричното. Да, има цял куп възможни избори за съществуване. Не съм много сигурен. Възможно е в тази мултивселена да възникват безкрайен брой различни комбинации от закони и разновидности от частици, субстанции и сили и дори отделни Вселени. А може да има само една ограничена комбинация, чийто резултат е Вселена от вида, в който живеем или много подобен на нея, която да може да поддържа еволюцията на същества, които да могат да зададат такъв въпрос. В такъв случай отговорът на Айнштайн пак ще си остане отрицателен. Бог или природа, които могат да включват мултивселена, биха били също толкова ограничени в създаването на Вселена, в която Айнштейн да може да зададе въпроса си, както биха били и ако съществуваше само един възможен избор за последователна физическа реалност. Вероятността и при двата възможни сценария дори един привидно всемогъщ Бог да няма свобода в сътворяването на нашата Вселена, за мен е някак странно удовлетворяваща. Несъмнено това е, защото тя предполага, че Бог не е нужен или поне може да бъде прескочен. Послеслов От Ричард Докинс Нищо не разширява съзнанието така, както разширяващата се Вселена. Музиката на сферите е нашата люлчина песен, преминаваща в грандиозните акорди на симфония Галактика. Сменяйки метафората и измерението, прахта от вековете, мъглите на така наречената от нас древна история скоро се отвяват от стабилните ерозиращи ветрове на геоложките ери. Дори възрастта на Вселената, която уточнена, както ни уверява Лоренс Краус, с точност до четвъртата цифра на 13,72 милиарда години, е нищожна пред трилионите години, които те първа предстоят. Но визията на Краус за космологията на далечното бъдеще е парадоксална и плашеща. Има вероятност научният напредък да тръгне назад. Естествено е да си мислим, че ако през 2 трилионната година съществуват космолози, Тяхното познание за Вселената ще е доразширило нашето. Но не е така, и това е един от множеството потрясаващи изводи, които вземам със себе си след затварянето на тази книга. В рамките на няколко милиарда години нашето време е най-доброто за един космолог. След 2 трилиона години Вселената ще се е разширила до толкова, че всички галактики с изключение на тази, в която са космолозите, която и да е тя. Ще са се оттеглили отвъд космическия хоризонт на Айнштейн толкова абсолютно и категорично, че не само ще. Са невидими, но от тях няма да останала дори и непряка следа. Все едно, че никога не са съществували. Всяка следа от големия взрив по всяка вероятност също ще изчезнала завинаги и безвъзвратно. Космолозите на бъдещето ще се откъснати от своето минало, както и от своето положение, по начин, по който ние не сме. Ние знаем, че се намираме насред 100 милиарда галактики, знаем и за големия взрив, защото следите от него са навсякъде около нас. Отместеното към червено лъчение от далечните галактики ни говори за разширяването на Хъбъл, което екстраполираме назад. Ние сме привилегировани да наблюдаваме доказателствата, защото гледаме към една невръсна Вселена още в зората на една ера, в която светлината все още може да пропътува от една галактика до друга. Както струмно се изразяват Краус и един колега, ние живеем в много специално време, единственото време, когато чрез наблюдения можем да потвърдим, че живеем в много специално време. Космолозите от третото трилюнолетие ще бъдат принчени в клопката на представите ни от началото на 20 век, затворени като нас в единствена галактика, която според знанията и представите ни е била равнозначна на цялата Вселена. Накрая, което е неизбежно, плоската Вселена ще става все по-плоска, стопявайки се в нищото, което е огледален образ на нейното начало. Не само, че вече няма да има космолози, които да се взират извън Вселената, но дори и да има, просто няма да има какво да видят. Съвсем нищо. Нито дори атоми. Нищо. Ако намирате това за мрачно и обезкуражаващо, жалко. Реалността не ни дължи отеха. Когато Маргарет Фулър възкликнала, вероятно, с въздишка на облегчение, аз приемам вселената, отговорът на Томас Карлайл бил смразяващ, че какво друго и кратко става, лично аз мятам, че вечният завършек на едно безкрайно плоско нищо притежава величие, което най-малкото заслужава да бъде посрещнато с кораж. Но ако нещото може да се сплесне до нищо, може ли нищото да се задейства и да породи нещо? Или, цитирам един теологичен костелифорех, защо има нещо, а не нищо? Тук достигаме до, може би, най-забележителния урок, оставен ни след затварянето на книгата на Лоренс Краус. Физиката не само ни казва как нещо би могло да възникне от нищото, но по думите на Краус тя отива по-далече и ни. Показва, че нищото е нестабилно, от него винаги непременно ще се появява нещо. Ако съм разбрал Краус правилно, това се случва непрекъснато. Принципът звучи като физичната версия на това две злини да правят добрина. Частици и античастици проблясват, полявявайки се и изчезвайки като субатомни светулки, светулки, анихилират се помежду си, а после пресъздават себе си по обратния път от нищото. Спонтанният генезис на нещо от нищото се случил в грандиозен мащаб в началото на пространството и времето в една сингулярност, известна като големия взрив, последван от период на инфлация, когато Вселената, заедно с всичко в нея, само за част от секундата е нараснала 1028 пъти. Това е единица с 28 нули, представете си само. Каква странна и абсурдна идея. Ама и тези учени. Не са подобри от средновековните схоластици, които са брояли ангели върху главички на карфици и са дебатирали върху мистерията на просъществяването. Не, не така, не така настървено и с размах. Има много неща, които науката все още не знае и над които е запретнала ръка но някои от нещата, които действително знаем, ние ги знаем не просто приблизително, Вселената не е на хиляди, а на милиарди години знаем го със сигурност и сумопомрачителна точност. Вече споменах, че възрастта на Вселената е измерена с точност до четвъртата цифра. Това е достатъчно впечатляващо, но е нищо на фона на прецизността на някои предвиждания, с които могат да ни удивят Лоренс Краус и неговите колеги. Комирът на Краус Ричард Файнман е изтъкнал, че някои от предвижданията на квантовата теория, отново базирани на допускания, които изглеждат по наобикновени и от най-дръзките измишлети на най-мракобесните теолози, са били потвърдени с такава прецизност, че това е равносилно на прогнозиране на разстоянието между Ню Йорк и Лос Анджелис с точност до ширината на косам. Теолозите нека си размишляват над техните ангели върху глави на карфици или какъвто там е съвременният им еквивалент. Физиците обаче си имат своите собствени ангели и главички на карфици кванти и кварки, чаровност, странности и спин. Само, че физиците могат да преброят своите ангели чак до най-близкия ангел от поредица от 10 милиарда ни ангел повече, ни по-малко. Науката може да е странна и непонятна, постранна и по-малко понятна от всяката логия, но науката работи. Тя получава резултати. Тя може да ви закара на Сатурн, като ви запрати с гравитационна прашка по край Венера и Юпитер. Може да не разбираме квантовата теория, аз определено не, но теория, която прогнозира света до десетия десетичен знак, няма начин да греши. На теологията не само и кратко липсват десетични знаци, на нея и кратко липсва и най-ликият намек за връзка с реалния свят. Както е казал Томас Джефърсън при откриването на Вирджинския университет, в нашата институция няма място за професура по теология. Ако попитате религиозни хора защо вярват, може да откриете някои изтънчени теолози, които ще ви говорят за Бог като «основата на всичко», което е или като «метафора на междуличностното общение» или друго подобно въртане. Но бълшинството вярващи скачат на крака с една искрена уязвимост при всяка версия на съзидателен замисъл или... Първопричина Философите от ранга на Дейвид Хъм нямали нужда да стават от стола, за да демонстрират фаталните слабости на подобни аргументи, те просто задават въпроса за происхода на създателя. Но бил нужен Чарлз Дарвин в реалния свят на кораба Бигъл, който да открие брилянтно простата и навлечеща нови въпроси и альтернатива на божествения замисъл. А тя е от полето на биологията. Биологията винаги е била любимата ловна територия на природните толузи, докато Дарвин, Макар и неумишлено, защото той бил изключително мил и деликатен човек, не ги пропъдил оттам. Така те притичали в отбраните пасища на физиката и произхода на Вселената само за да открият, че там ги дебнат Лоренс Краус и неговите предшественици. Изглеждат ли законите и константите на физиката като прецизно изпълнен таен замисъл, целящ нашето създаване? Мислите ли, че някакъв външен деятел е поставил началото на всичко? Ако не промявате какво име погрешното на подобни аргументи, прочетете Виктор Сетенгър. Прочетете Стивен Уайнбърг, Питер Аткинс, Мартин Рис, Стивен Хокинг. А сега можем да прочетем и книгата на Лоренс Краус, която според мен нанася нокотиращия удар. Дори последният, станал костната улозите, защо има нещо, а не нищо, се стопява пред очите ви, докато четете тези страници. Ако Произход на видовете е била смъртоносният удар, нанесен от биологията на супернатурализма, вселена от нищото може да се окаже нейният еквивалент за космологията. Заглавието означава точно това, което казва. А това, което казва, е съкрушително. За автора Лорънс Ма, Краус е почетен преподавател в Школата за земни и космически изследвания и факултета по физика в Аризонския университет, един от директорите на космологичната инициатива, както и основател и ръководител на проект Произход. Програмата на проекта включва нови и широкообхватни интердисциплинарни изследвания, лекции и мащабно фокусиране над всички аспекти на происхода, от происхода на космоса до происхода на човека, на съзнанието и културата. Краус е международно известен физик-теоретик с широки изследователски интереси след които и взаимодействието между физиката на елементарните частици и космологията. През 1982 г. той получава своята докторска степен по физика в Емасачусетския технологичен институт и се присъединява към Харвардската научна общност. През 1985 година той се присъединява към факултета по физика в Елския университет, след което през 1993 година се премества в университета Кейс Уестърн Резърв като професор-носител на титлата Амброу Усуеси. От 1993 до 2005 година той е председател на отдела по физика в Кейс. Носител на множество международни награди за своите изследвания и писмени трудове, той е единственият физик, и от трите основни физични общности в САЩ, Американското физично общество, Американската асоциация на преподавателите по физика и Американския физичен институт. Краус е и един от малцината изтъкнати учени днес, които активно прекосяват пропаста между научната и популярната култура, с което си спечелва прозвището Обществен интелектуалец, дадено му от списание Scientific American. Освен книгите и изявите по радиото и телевизията, Краус е изпълнявал Соул с кливландски оркестър, бил е водещ на симфоничното изпълнение на Планетите на Густав Холст в музикалния център Блосъм, най-посещавания им концерт. Номиниран е и за награда грами за придружителните му бележки към диск с музиката от Стартрек. През 2005 година той е бил и член на журито на филмовия фестивал Съндънс Търсете! С характерната си щедрост живата легенда Стивен Хокинг ни кани да го придружим в едно необичайно пътуване през пространство времето.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 Стремящи се да разберат пространството, в която живеем. Какви точно са онези призрачни проблясъци, които астронавтите виждат, но не могат да заснемат, докато са в космоса? Защо е невъзможно двама души да видят една и съща дъга? Защо учените започват да смятат, че Слънцето е по-безопасно от Слънцеблокиращия Лусион? И как колебанията на Слънчевите петна и съответно на Слънчевия пулс влияят на? Всичко от добивите на пшеница до сателитните комуникации по цялото земно кълбо. Всичко това, но и много повече, е чудесно представено в страхотния научен бестселър «Пулсът на слънцето», който е колкото увлекателен, толкова и вдъхновяващ. Нил Тайсън вижда Вселената като огромна сцена с актьори, водени от сложни обрати в действието и сюжета. Затова, когато човек пише за космоса, Съвсем естествено е да заведе читателите в театъра, зад колисите, за да видят отблизо как изглеждат декорите, как се пишат пиесите и как ще се развие историята от тук на сетне. Целта на Тайсън е да споделя прозренията си за това как действа Вселената, а не просто да изложи фактите. Пожелай ли космосът има моменти, както и при самата театрална маска, когато се усмихваш, а има и такива, когато се мръщиш. Пожелай ли космосът? Има и моменти, в които си като оплашен глупак. Брайан Грин, един от неистъкнатите съвременни физици, се дипломира в Харвардския университет и защитава докторът в Оксфордския университет. През 1995 година е назначен за постоянен преподавател във физичния факултет на университета – Корнел. От 1996 година е в Колумбийския университет, където преподава физика и математика. Изнасъла лекции както с пообщ, така и с технически характер в над 30 страни и има огромни заслуги за множество решаващи открития в областта на теорията на съупърстраните. Първата му книга, Елегантната вселена, става мултимилионен феномен и финалист за Пулицар, а втората, Тъканта на космоса, в продължение на 25 седмици фигурира в списъка на безцелърите на Нью Йорк Таймс. Най-новият му труд, Скритата реалност. Навлиза в дебрите на паралелните светове и ни разкрива мистерии, които едновременно смайват, вдъхновяват и стряскат. Дали математиката, изобразителното изкуство и музиката са едно и също нещо? Тази велика книга е за това, но и не само, наистина е трудно да се определи съдържанието и кратко-накратко. Тя покрива, не просто повърхностно, а пространно, тъй разнородни теми, фуги и канони, логика и истина, геометрия, рекурсия, синтактични структури, естеството на значението, дзенбудизъм, парадокси, мозък и разум, редукционизъм и холизъм, колонии от мравки, понятия и ментални репрезентации, превод, компютри и техните езици. ДНК, бълтъци, генетичния код, изкуствен интелект, творчески способности, съзнание и свободна воля, дори изкуство и музика. В най-провокативната си книга Ричард Докинс влиза в страстна полемика с толузите, като разглежда хипотезата за Бог, аргументите и контрааргументите относно Божието битие, корените на вярата и морала, а също и днешните проявления на религиозния фундаментализъм. Изводите му се свеждат до това, че религията трябва да освободи почетното място, което по традиция е заемала от хилядолетия насам. Днес то по право се полага на науката, защото тя е тази, която твори най-невероятните чудеса и разкрива необятни хоризонти пред нашите иначе ограничени сетива. Дали обаче науката наистина може да запълни заиналата празнина? Стивън Пинкър, автор на изключителните научни трудове, езиковият инстинкт и как работи умът, защитава по внушителен начин името и репутацията си на един от най-истъкнатите съвременни учени. Блестящ психолингвист и когнитивист, Пинкър разнищвата кънта на мисленето и характеристиките на ума с интелектуално-предизвикателния бестселър «Материалът на мисълта». Авторът, от години директор на Центъра по мозъчни и когнитивни науки в Масачусетския технологичен университет, а в момента е професор по психология в Харвард, трудно ще остави равнодушен, който и да е читател и тази книга само затвърждава заслужено брилянтния му имидж. Легендарният Карл Сейган е един от най наистъкнатите американски учени и популяризатори на науката. Роден е на 9 ноември 1934 г. в Бруклин, Ню йорк САЩ основател на научната дисциплина астробиология в началото на 60-те години на 20 век и е предложил идеята за програмата Сети за търсене на извънземен разум. Неговата научна и творческа дейност е пряко свързана с НАСА, взима и активно участие в програмата Voyager. Сейгън става знаменитост с научно-популярните си книги, с великолепния роман, контакт и с телевизионния сериал «Космос», а един от най-силните му трудове, П.Л. Блудот, вече го има на български. Сам Харис поделя, че целта на «моралният пейзаж е да демонстрира», че човешкото познание и човешките ценности не могат повече да бъдат разделени. Светът на измерванията и светът на смисъла най-после трябва да постигнат примирие. Само, че науката и. Религията, въплъщаващи противоположни възгледи за една и съща реалност, едва ли някога ще седнат на масата на преговорите. Както и при всички проблеми от реалността, разликите в мненията по отношение на моралните въпроси просто разкриват колко непълно е нашето познание и със сигурност не ни задължават да приемаме за винаги различните възгледи, задължават ни обаче да дебатираме по темата. Лоренс М. Краус Вселена от нищото. Защо има нещо, а не нищо? Американска първо издание. Превод Милена Боринова. Редактор консултант професор Михаил Бушев. Коректор Людмила Петрова. Компютърна обработка Румен Хараламбиев, Румяна Джиговска. Оформление на корицата Деница Трифонова. Формат 16 6 наклонена черта, 60 0 наклонена черта, 9 0. Обем 13 пк. HTTP двоеточие дабл наклонена черта, 4 и точка, Дадена за печат декември 2012. Излязла от печат декември 2012. Предпечат и печат изток-запад. 1124 София. Булевард. Цариградско шосе 51, допта. Тел: 029463521. Тел на на черта факс: 029437951. Имейл: е izetouhi.zadevidelite@email.com. izetuksvidaibi.bt. www.izetuk-zatep.io Едно Нобелова награда за физика за 2011 година заедно с Брайан Шмидт и Адам Рис, за откриването на ускореното разширяване на Вселената чрез наблюдения на далечни свръхнови. Б. Две по името на Уилям Оукъм, 1285-1349, английски философ и теолог. Бръснач на Укъм е принцип за простота в науката. Който в една от многобройните си формулировки гласи, Не умножава и същностите повече от нужното – бъра. Три Принстън, щат Нью-Джерзи, САЩ, бъра. Четири медалът – Филдс за 1990 година, бъра.